Розділ шостий. Він протрубив у трубу. Джон Міна глянув на Пета. Яка ніколи не покличе до відступу, тихо промовив Пет. Кал нервово засовався у своєму кріслі, дивлячись на ситуаційну мапу на стіні. Як ми могли так швидко втратити лінію по томаку? Сумно запитав Кал. Він підвівся однією рукою поправляючи склаки свого довгого чорного піджака. Це був ризик, відповів Пет майже захищаючись. Лі тримав майже таку саму довжину лінії в 64-му приблизно з тими ж силами. «Триста миль залізниці, сто миль укріплень, усе втрачено», прошепотів Джон, неїруючи хитаючи головою. Телеграфний ключ продовжував стукотіти в сусідній кімнаті. Орденерець приніс свіжі аркуші і Пет прочитав їх мовчки, перш ніж передати далі. Ми готові до цього? Нарешті, запитав Кал, дивлячись на Джона. Тридцять локомотивів і рухомий склад у резерві за лінією, щоб перевести війська та артилерію назад. На щастя, ми вирішили зберегти наш головний склад тут, у Суздалі. Це означатиме втрату всіх прямих запасів, які є на фронті. І більше нічого. Але якщо щодо решти наших планів? Джон похитав головою. Ми ризикнули на потомаку, розраховуючи, що матимемо ще принаймні два місяці, щоб збудувати допоміжну лінію на станції Вайлдернес і ще важчі укріплення вздовж Верхньої течії Дніпра. Ми розраховували мати принаймні ще два корпуси піхоти, ще 20 батарей гармат до початку липня для фінальної битви. Він мить замовк, відкинувшись у кріслі, ніби розраховуючи задачу з підручника. «Ми можемо втратити весь корпус Ганса», – тихо сказав Пет, дивлячись на донесення, які надходили зі штабу обложеного третього корпусу. Прорив уже на п'ять милю глиб ніщо не зупинить їх, окрім темряви. Пет підвівся зі свого крісла, нахилившись над столом. Він відрегулював вніт гасової лампи і глянув на кава. «Якщо ми втратимо всіх людей Кіндрида, я не думаю, що ми їх зупинимо», – тихо сказав Пет. «Це третина всіх наших ветеранів. Ми можемо програти, навіть якщо врятуємо їх», – холодно сказав Джон. Меркі, очевидно, зазнали мізерних втрат. Нам доводилося міняти втрати в співвідношенні 10 до 1, щоб вийти вперед. Я сумніваюся, що ми побачимо навіть два до одного. Вони вийдуть до Дніпра майже неушкодженими. «Що, Біса, ви двоє говорите?» Сердито вигукнув Кал. «Ми всі стали НАТО, чорт забирай, самовпевнені, що завжди перемагаємо. Ми програли цю битву, але це лише перша битва війни». Пет подивився на Кала і посміхнувся. «Якщо припустити найкраще...» «Чи зможемо ми утримати лінію Дніпра?» Запитав Кал, дивлячись на Пета. Пет потягнув себе за вуса, хмурячись. «Цей трюк з будівництвом греблі. Ми ніколи не думали про це, і, присягаюся своєю волохатою-дупою, мали б. Вони повторять той самий трюк на верхній течії Дніпра. У невстомиль річки. Вони можуть провести розвіку, Знайти незахищене місце і прорватися. Як тільки перейдуть. Він замовк. Хі. Як довго? Різко запитав Кал. Якщо вони перекинуть полонених карти, дайте їм тиждень, щоб пройти 130 з гаком миль, відповів Джон. Тоді у нас є тиждень, щоб щось придумати. Випалив Кал. Мені краще йти, сказав Міна, підводячись на ноги. «На мосту через Дніпро буде хаос, і нам треба розеєсортувати рухомий склад». Підхопивши пачку паперів і запхавши їх у свій речовий мішок, він вийшов з кімнати. Пет підняв свій капелюх і рушив до дверей. «Хі! Де я можу тебе знайти?» – запитав кау. Пет посміхнувся. «Хі! Я йду на фронт. Хтось же має витягти Ганса?» «Хі! Ендрю чекає на тебе тут». Пет добродушно засміявся і грюкнув дверима за собою. «Чому ми зупиняємось?» Прогачав тамука. Супереч власним інстинктам, він сів низько в сідлі, коли над головою спалахнула блискавка. Він намагався приборкати свій страх, чуючи крики тих нещасних, у кого влучило. Грім прокотився повз. Був ще один спалах, що блиснув на щиті його супутника – Гарячий і чистий на полірованій поверхні. Хулагар простягнув руку, поплескавши свого побратима шитоносця по ліччю. Через це. Крикнув він, коли ще один гуркіт грому прокотився степом. Занадто темно. Дощ і нам потрібен відпочинок. Відпочинок, мій юний друже, твій капит від жаги до крові. Відпочивай, сьогоднішня перемога була доброю. Та мука скинув руку хулагара, засоромлений своїм миттєвим спалахом страху. Проте навіть для каркартів було прийнятно виявляти страх, коли смолоскипи ворга спалахували з небес, бо, зрештою, це був вогон Бога. Повернувши свого коня до місця, де сидів жубаді, ледь помітний у світлі смолоскипа, що тьманогорів, їм почав гнати свого коня вперед. Хулагар простягнув руку і схопив поводи коня, і Тамука сердито глянув на нього. Хі, не смій. Прошипів хулагар. Це не твоє місце. Ти надто сильно рвився вперед. Моїх маємо. Ти бачив, як вони тікали, ти бачив бійню, коли лінія прорвалася. Так, тихо сказав хулагар. І я бачив тебе в авангарді. І я бачив, як ти рубав худобу. Так перекладається, очевидно, ворогів на втечі з радістю в очах. Хіба це щитоносець? Його голос був сповнений до кору, і тамука незручно підвів очі. Наше місце не воювати, наше місце захищати і радити, а не проливати їхню кров. Нехай наші карти роблять це. Хіба Хулагер не відчував цього? Дивувався тамука. Це була не битва для розваги. Недоведення імен це було понад війну, це було виживання орди, усіх орд, навіть згамбленого Тугара та проклятого бантанга, які все ще продовжували свій рух на схід, дозволяючи меркінести кривавий тягар порятунку для всіх них. Ця пристрасть була дивною. Рік тому він вірив, що досаг відстороненості від усього, окрім шляху до розуміння, сходження до чистого кристалічного світла щитоносця. Він подивився на зібрання. Вука біля свого батька і відчув призивство. Він пам'ятав Вуку в атаці, коли той їхав попереду, щоб усі бачили. Але в момент шоку, коли вони проїжджали через ями паски, коні падали, кричали, потім піднімалися на насипи, а худоба підворилася і стріляла їм в обличчя. У той момент Вука відстав. Недостатньо, щоб це справді помітили, але достатньо. Це не було мудрим рішенням Каркарта, лідера, який знав, що є час, коли треба дозволити іншим йти вперед, щоб уберегти себе від безглузду небезпеки. Ні, це було інше, це був затяжний страх. Було нормально, коли худоба поводилася як худоба, розвага для швидкого змочування клинка. Але коли вони могли завдавати смерті, смерті, яка зрештою була ганебною, безчесті, тоді Вука проявив страх. Це викликало в ньому шаленство, і він кинувся вперед, опустивши щит від Вуки, вихопивши ятаган і перескочивши через парапет. Його кін упав, перекотився у ворожий форт, брикаючи, кричачи, а худоба, яка підстрелила коня, стояла, захикавшись, із блідим і виснаженим обличчям. Худоба підняла свій пістолет і знову натиснула, але курок класнув по порожній камері. Та мука з внутрішнім тремтінням згадав це. У ту меч він вважав себе мертвим, мертвим від рук низької тварини, і це наповнило його лютю. Худоба померла нешвидко, їм подбав про це. Рубання тривало довгу мить спочатку руки, першній смертельний удар, що зніс його голову. Вука засміявся, побачивши це, мочивши свій меч у відкриті рани худоби, ніби вбивство було його а потім пішов далі. Ні, Хулагар не відчував цього. Він усе ще не відчував, наскільки смертельною була ця боротьба насправді. І якщо ми будемо тиснути далі, холодно сказав Тамука, ми зможемо перерізати обидві їхні дороги із залізних смуг залізниці до світанку. У мене їхали верхи з вчорашнього дня, сто миль, різко відповів Хулагар. Ми билися, наші коні падають від виснаження. Якщо ми будемо тиснути всю ніч, усе може бути втрачено на світанку. Наші воїни будуть нато виснажені для бою, наші коні нато втомлені для руху. Уже тисячі їх загинули. Та мука пирхнув із презирством, навіть борючись, щоб контролювати тремтіння своїх кінцівок. Він подивився на нічне небо, де дощ умивав його обличчя і затікав піробладунки, обладунки, і він здригнувся від холодного, Липкого відчуття мокрої шкіри. Чому ніч не може бути днем, хоча б на цю мить? Вигукнув він. Хоча на ці години. Вони втечуть. Хулагар, шокований темною інтенсивністю емоцій Тамуки, нічого не сказав. Це може закінчитися тут. Випалив Тамука. Ми можемо відрізати їх. Далеко за межами їхніх міст і за півдесятка днів увійти в їхній землі без опору. Наш лорд Каркарт вважає, що це вже так. Тоді він дурень. Тихо прошипів Тамука. Здивований, хулагар повернув свого коня. Він під'їхав до Тамуки. Його рука простягнулася і схопила Тамуку за високий комір його шкіряної туніки. «Ти заходиш нато далеко, то носить Занкарта. Ти забуваєш!» Відповів Тамука, що і ми також маємо владу. Ти забуваєш, що ми можемо вирішити навіть усунути самого кар-карта, якщо він не гідний правити, щоб звільнити шлях для того, хто кращий. Я щитоносець кар-карта, прошипів Хулагар. Я один несу цю владу. Я один є картом нашого братства. Я один можу висловлювати такі думки, і то лише в тиші свого розуму. Та мука відсахнувся від хватки Хулагара. Одиннічний ривок. Перерізати ворожі залізні смуги на десять миль на північний схід, на п'ятдесят миль на південний схід. Покласти їх у мішок, оточити, зараз. Він вирішив, відповів Хулагар, і я згоден. Ми багато чого здобули. Хоча наші сили великі. Ми все одно повинні пам'ятати, що після цієї війни знову буде Бантанг, незважаючи на обіцянки, які ти, можливо, створив. Наші воїни падають і сідел від виснаження. Немає зірок, щоб вести нас. Як вони взагалі можуть знати, в якому напрямку йти в цій темряві? Ти просиш нато багато. Настане світлий день. Вони не зможуть битися, росіяни, навіть під загрозою нападу. Ми повинні виграти цю битву, але ми повинні виграти її так, щоб ми могли виграти і наступну. Ти поводися так, ніби життя десяти тисяч, п'ятдесяти тисяч не мають значення в цій війні за бій худоби. Чи ти чув про вузку в гуж? Напівмертві, сухо сказав Тамука, але вони добре попрацювали. «Так, вони добре попрацювали». Здивований, та Мука повернувся, щоб побачити, як Джубаді під'їжджає до них. Він відчув момент внутрішньої паніки, засоромлений тим, що має відчувати страх, ніби його батько підслухав необережність. Джубаді пильно подивився на нього. «Мій син сказав, що ти зарізав одного з їхніх лідерів», – сухо сказав Джубаді. Тамука кивнув. «Дивна роль для щитоносця!» Він заважав, відповів Тамука. Джубаді посміхнувся. «Не забувай про свою іншу роль, Тамука!» Тамука кивнув, нічого не кажучи. «Час відпочивати!» – сказав Джубаді, дивлячись на нічне небо. Над головою промайнула ще одна блискавка, танцюючи між хмарами. Він дивився на неї, не рухаючись, Дощ приминав його розвіяну гриву. Війна вночі ніколи не була нашим шляхом. І коли ворг говорить, це також не час для бою. Такими були слова наших батьків. «Один проти одного», – відповів Тамука. Але проти худоби. Джубаді озирнувся на Тамуку. «Ми закінчимо їх завтра. Вони такі ж виснажені, як і ми. Сподіваємося». Тихо відповів там мука. Джубаді нічого не сказав і відвернувся. Спалити те, що залишилося. Крикнув Ганс, вказуючи на відкритий склад, забитий тоннами пайків. Різке щепіння пари прорізало його новий. За ним здійнявся сніп Іскор. Він повернувся, щоб подивитися, як поїзд, колеса якого оберталися кілька секунд, перш ніж отримати щеплення на мокрих коліях, рушив зі складу, п'ямуючи прямо на схід. Промайнули товарні вагони. У світлі ліхтаря він бачив, що вони забиті пораненими. Півдужини платформ були в кінці. На кожній по двіпольовій гармати їхні лафети залишені позаду. Раптова спонука охопила його, і він подивився на юного Грегорі, який стояв поруч. — Хлопче, ти мені потрібен, щоб організувати все. Сідай у той клятий поїзд. Розберуся з військами, щойно вони повернуться на Дніпро. Але, сер, я тут потрібен. Багато ти мені зараз допоможеш. Прогарчав Ганс. А тепер рухайся. Грегорі завагався, дивлячись, як поїзд повільно процокує повз. Рухайся, випалив Ганс. Грегорі відсалютував і побіг до борту поїзда. Коли повернешся туди. крикнув Ганс. Одужися з тією дівчиною, про яку я чув». Грегорі озирнувся, завагався, потім віддав сумний салют і стрибнув у останній вагон, що прокочувався повз. Ганс замислено дивився на нього, ледве помічаючи Інграу, який підійшов, щоб стати поруч. «Стаєш сентиментальним», – сказав Чарлі. «Він має задатки хорошого командира», – тихо відповів Ганс. «Він заслуговує на шанс». Ганс подивився на Інграу, який мовчки спостерігав, як поїзд зникає в тумані. «Це всі!» – сумно сказав Чарлі. «Мені шкода інших!» «Ти вивіз те, що міг. відповів Ганс. «Я втратив сьогодні половину корпусної артилерії, три батареї Наполеонів, 24-фунтових. Ти зупинив вушку. Половина нашої артилерії, щоб розірвати у мена!» З такою швидкістю ми покінчимо з вісьмома уменами, а у них залишиться тридцять. Ганс відвернувся. Знову це тріпотіння, легкість смуга болю. Він знову почав торгуватися з собою. Не зараз дозволь мені просто провести нас через це. Нам все ще потрібно ще вісім поїздів, сказав Ганс, озираючись на чалі, ніби і озвучення бажання вони раптом з'являться. Він подивився на небо, де блискавка розрізала небеса. Порив сильного дощу пронеса повз, піднявши його пончо і промочивши ноги. «Котра година?» Чарлі похитав голову. «Мабуть, уже за північ. Шість годин. Отже!» Він почав відвертатися, але Чарлі схопив його за рукав і повернув. «Хто залишиться позаду?» – сказав Чарлі. «Ти це знаєш?» «Я це знаю. Хтось повинен прикривати відступ. Ми ніколи не зможемо зібрати всіх, завантажити їх і втекти. Тут уже відчувається початок паніки. Ганс кивнув. Від прориву на півночі він збирав людей усю ніч, те, що залишилося від двох з половиною дивізій. Концентруючи їх на складі» завантажуючи їх у поїзди і вивозячи на схід із котла, що утворюється вузькою на півночі та масою орди на півдні. Тільки дві бригади поїхали. Настане світанок, і може початися хаос. Ми їх виведемо. Передай, я хочу, щоб усі підрозділи були сформовані протягом години вздовж цієї колії. Залишити всю лінію, тихо сказав Ганс. Залишити лінію. «А що, якщо вони пройдуть?» Налетіла ще одна злива. Холодний вітер гнав її майже горизонтальним полотном. Ця штука послана небом, щоб прикрити нас», – сказав Ганс. «Я сумніваюся, що ці брудні виродки нападуть уночі в таку погоду. Ми поведемо хлопців прямо на схід, щоб зустріти поїзди, коли вони прибудуть». «На світанку мерки замкнуть котел». І, якщо пощастить, ми будемо на іншому боці. А тепер рухайся. Інграу усміхнувшись. Відсалютував і побіг геть. Ганс попорпався в кишенях у пошуках тютюну. Він витягнув маленький кінчик брикета і вилаявся. Саме в такий час він закінчився. Він поклав останній шматочок назад у кишеню. Дві години до світанку. Ендрю кивнув і нічого не сказав. Дощ лив, як з відра, і він подумки помолився, дякуючи. Присівши низько, він вдивлявся у зливу. Води по томаку омивали його чоботи. Він чув їх на іншому березі, їхні крики відлунювали. Вони все ще були там, хоча вода, мабуть, уже піднімалася від нічного шторму. На іншому боці спалахнуло світло. Залп картичі проніса над річкою. Снаряд врізався в обмазані брудом стіни позаду нього. Вони ще не зробили свій хід. Ніч і погода, принаймні на цю мить, погодилися допомогти врятувати його армію. Ходімо, прошепотів Ендрю. Він повернувся і насилу піднявся слизьким схилом, обмазані брудом орди нарці наполовину тягнучи, наполовину штовхаючи свого командира назад через стіну. Барні стояв перед ним, ледь помітний у штормі. — Ти знаєш, що робити далі, — сказав Ендрю. — Продовжувати стрілянину до години перед світанком. Заклепати гармати і втекти до залізничної лінії. Я не думаю, що вони рушать до світанку. Занадто темно, щоб спробувати спустити плоти. — Заради мене я сподіваюся на це, — сказав Барні, силуючи себе на похмурий сміх. Ендрю поплескав його по спині. «Побачимося на Дніпрі», – сказав Ендрю. Відповівши на салют Барні, він пішов геть. Повернувшись до свого штабу, він залишив Пончо. Це був старий зразок армії Союзу, єдиний розмір для всіх. Той, хто затвердив дизайн, мабуть, був карликом, холодно подумав Ендрю. Для будкого вище шести футів 183 сантиметри, пончо ледве доходило до середини стегна, а мокра вовна його штанів прилипала до його худих ніг. Він озирнувся навколо хатини. Усі карти та його особисті речі були завантажені. Він зайшов у задню кімнату, і телеграфіст тривожно підвів очі. Є якісь новини Бракує поїздів на бастіоні шістдесят. Згідно з вашими наказами, вони заклепують чотири батареї і скидають їх з вагонів, щоб вивести останній полк. Зачекайте хвилинку. Він підняв руку, коли ключ знову почав стукотіти. Він швидко відстукав відповідь і знову подивився вгору. Телеграфна станція «Бастіон-60» закривається. Останній поїзд відходить зараз. Усі люди завантажені. Ендрю кивнув і телеграфіст знову подивився на свій аркус. Усі позиції на схід звідси залишені та очищені. Два поїзди, що йдуть із номера 60, повинні переключитися на лінію назад додому протягом години. Деяким мерків вдалося переправитися за 10 миль на захід звідси, але їх зупинили, не дотягнувши до залізничної лінії. Усі на нашому фронті вийшли, окрім двох полків Барні. Це все, сир. Закривай і ходімо. Телеграфіст вдачно кивнув і швидко відстукав повідомлення. Через кілька секунд він вирвав ключ із лінії і обережно підняв мокрі батареї. Він поставив їх у футляр для перенесення. Усе готово, сир. Тоді ходімо, сказав Ендрю. Вийшовши назад у шторм, він востаннє озирнувся. Рік планування. Прошепотів він і тихою лайкою самодокору залізу вагон, що чекав. Його штаб сидів, збившись навколо курної печі. Кімната була густо насичена запахом мокрої вовни. Більше, ніж один молодий офіцер уже спав, згорнувши з калачиком між купом спорядження. «Ходімо додому». Прошепотів Ендрю. Через кілька секунд поїзд рвонув уперед рухаючись по під'їзній колії до головного комутаційного двору і дороги назад до Суздаля. Що, Біса, ти маєш на увазі, що не можеш підігнати туди ще один поїзд? Проревів Пет, стоячи над начальником станції, ніби був готовий його вбити. У нас було кілька розмовів через дощ під колії Один за десять миль унизу, інші позаду поїздів, що виходять. я виязало лінію. Знадобиться пара годин, щоб полагодити прорив. Ми повинні пропустити шість поїздів, що виходять, очистивши колію, перш ніж ми зможемо відправити щось назад по лінії. «Чорт забирай!» Проривів Пет. Його кулак гепнувся об стіл. Начальник станції відскочив назад від шоку. «Поки ти тут сидиш, шудері майже три бригади чекають. Ми працюємо над цим, задихаючись». Промовив начальник станції. Зроби щось. У мене там син. крикнув він, його голос ламався. Хіба ти не думаєш, що я намагаюся щось зробити? Розванта поїзди там і відправ їх назад по лінії. Ми про це думали, відповів начальник станції. Там ще й прорив позаду них треба лагодити. Вони все одно повернулися лише на десять муль і чекали. Рухаючись назад, їм доведеться їхати повільно. Колії і так у безладі, чортова мерзлота лед вийшла з землі в цих лісах. Штовхання всіх цих вагонів швидше за все означатиме сходження з рейук. Швидше полагодити розмови, очистити лінію, а потім їхати прямо. Повір мені, ми про це думали. Пет подивився на чоловіка, який стояв перед ним, наляканий гнівом Пета і водночас сповнений засмученої муки. «Роби, що можеш», – сказав Пет і пішов до залитого дощем вікна, щоб подивитися назовні. Запасна колія була морем хаосу. Дощ лив як з відра. По обидва боки від колії тисячі пригнічених чоловіків сиділи збитими в групи, скинуті зі свого поїзда, який чекав, щоб повернутися вгору по лінії і вивести решту їхніх товаришів. «Шість паршових поїздів», – сказав Пет, дивлячись на вишиковані локомотиви. До шипів об їхні боки, хмари-пари піднімалися навколо двигунів. Головний поїзд був набитий свіжими військами, двома полками, готовими сформувати фронт, якщо виникне потреба, щоб захистити виведення. Він подивився вгору по лінії, уявляючи в темряві людей, які працюють, щоб підперти останню ділянку колії. Він знову подивився на годинник, що цокав на стіні. Шість годин тому він був у суздалі, а тепер він застряг тут, посередині лінії, на півдорозі між Дніпром і фронтом, лише за п'ятдесят миль від того, щоб потрапити туди. Він відчував себе беззеєсилом. Віддалений крик свиска розрізав повітря. Пет відчинив вікно і висунувся. З туману з'явилася фара. Вони прибувають. Крикнув він. І він, і начальник станції кинулися до дверей. Перший локомотив прокотився повз, освітлений на мить багатими, що тліли вздовж колії. Вагони були набиті військами, на їхніх обличчях був вираз поразки. За ним прибув другий поїзд, а потім третій. Пет подивився на годинник, що цокав на стіні. «Готуйся переключити нас!» Крикнув він. Хлюпаючи по багнюці, він побіг до запасної колії, поки четвертий поїзд прокочувався через станцію. Він стрибнув у кабіну першого поїзда, що чекав, щоб повернутися. «Готуйся рушити!» – крикнув він. Шостий поїзд проїхав, ледве повзучи. З останнього вагона поїзда зістрибнув Грегорі. Ковзаючи в багнюці і побачивши Пета, він підбіг до борту вагона. Ми ледве зробили його прохідним. Крикнув Грегорі. Лінія жахливо вибоїста. До того часу, як ти туди добереш, інші прориви мають бути усунені. Сюди. крикнув Пет. Керуй нами назад. Не вагаючись, Грегорій заліз на локомотив і схопив кухоль гарячого чаю, запропонований кочегаром. Я думав, що дощ посланий Ісусом Задихаючись, сказав Грегорі, щоб зупинити ті кляті аероплани. Але він творить пекло з розмовами на колії. Начальник станції вибіг із сараю, розмахуючи ліхтарем. Вниз по лінії на стопі підняли зелений ліхтар, повідомляючи, що стрілка вільна. Машиніст потягнув дросель і поїзд рвонув уперед. «Котра година?» – запитав Грегорі, «Півтори години до світанку». Тихо сказав Пет: Ми ніколи не встигнемо туди вчасно. Ми повинні, холодно сказав Пет. Григорій нічого не сказав. Тримаючи свій кухоль, він відвернувся тремтячими руками. Світанку цього ранку не буде. Та мука незручно заворушився, коли пролунала перша наргас. Відкинувши важке повстане покривало, яке захищало його від найгіршого дощу, він підвівся. Світ був сірий, небо й горизонт одне ціле. Усі промокли, дощ стікав по боках його коня. Він схопив сідло, яке служило йому подушкою, і перекинув його через спину коня, затягуючи мокрий слизький ремінь під черевом тварини. Закинувши свій промаслений чохол для лука за сідло, він потім пристебнув меч навколо поаса. Витягнувши ланцюговий обладунок зі змащеного повстаного покривала, він швидко одягнув його і надіслав шолом, перш ніж нарешті відкрити бронзовий щит і перекинути його через спину. Наргас пролунав знову. Повернувшись до того, що він вважав сходом, він низько вклонився, промовляючи молитву нового дня до напрямку вічної їзди. Потім він став на коліна на мокрій траві і вклонився на захід, до відходу ночі, вічної гавані предків. Витягнувши шкіряну сумку з-під туніки, він зачерпнув жменю сушеного м'яса та сиру, задумливо жуючи їх. Він запив їжу кофтком несвіжої води. Відійшовши від місця, де він спав, він повернувся обличчям на північ, щоб справити потребу. Нарешті готовий, тому касів у сідло, трохи скривившись від холодного дискомфорту мокрого сідла. Він подивився на траву. Буде важко визначити напрямок. Зазвичай травинки трохи нахиляються на схід, ростучи з вітром, який витягує їх із землі. Маневрування буде складним. Настільки густими були хмари, які повністю приховували сонце. Їм доведеться орієнтуватися за вітром на спині. Сигнальні випали доведеться розміщувати кожні 50 ярдів. Принаймні, поки густий туман не підніметься з проходженням шторму. Це не було заплановано. Наргас пролунав знову, і з табору Каркарта виїхали верхи носії синіх прапорів, що позначали лінію просування. Армія розділиться зараз. Половина поверне прямо на схід, інша половина поверне на північ, щоб відрізати всіх, хто залишився в пасці. Зв'язатися з вушкою і звідти поїхати на північний схід уздовж стежки Тугара до лісу, до місця, де була переправа через річку. Вука, вийшовши з невеликої польової юрти свого батька, без слів сів у сідло і тамука мовчки став за ним. «Передай наказ зупинитися і роби це тихо». Ган стримав свого коня. Тіньові фігури, що тупцували по обидва боки колії, зупинилися. Команди, приглушені дощем і туманом, дрейфували вниз по лінії. Солдати, лаючись, валилися на землю. Наскрізь промоклі, вони сідали на землю, в багнюку, не звертаючи уваги на дискомфорт. Глухий губ відлунив крізь туман. Ганс підвів очі, намагаючись визначити напрямок. Ще один губ, приглушений, проніс повз. Чоловіки заворушилися. Озираючись у напрямку, з якого вони йшли з півночі, Стрілянина, сказав він грав, дивлячись на захід, намагаючись визначити, звідки походить звук. Темносірі привиди рухалися в липкому тумані. Світ тепер був лише одного кольору, весь відтінки сірого. Чоловіки, коні, що рухаються, як тіні. Я щось відчуваю? Сказав молодий солдат, опускаючись на коліна, притискаючи вухо до землі. Ганс зіскочив зі свого коня і присів біля хлопця. Це нагадало йому про індіанського розвідника, який слухає звук копит на безкраїх преріях Західного Канзасу. «Що срухається. «Коні», – сказав хлопець. Ганс кивнув. «Коні? Їх багато», – сказав він. «Лінії мертві». Ганс подивився на телеграфіста, що звисав зі стовпа біля колії, щойно підключившись до лінії. «Ти відправив те останнє повідомлення?» Хлопець кивнув. Ганс знову подивився на Інграу. Єдиного генерала, що залишився, обидва командири дивізії і три бригадири підрозділів, які зараз залишилися, вибули напередодні. Наймовірніше, їхні передові загони перетнули колії. Тоді ми відрізані. Ганс подивився на артилериста і нічого не сказав. Тихий металевий Дженкіт проніса повз нього і їм подивився на рейки. Що зб'ється об колію? прошепотів Ганс. Чоловіки, що сиділи вздовж насипу, подивилися на рейку, ніби вона набула голосу, який говорив про насувається катастрофу. Безумовно, перед нами, швидше за все, Рухаються і позаду нас. Чорт, це єдиний шлях, яким ми могли піти. Наш слід досить легко відстежити. Слабкий вітер проніса крізь навислі дерева. У світлі, що поступово я знішало, прапорець поруч із ним заворушився. Його кольори приглушені, шовкові складки важко висіли. Злива дощу омила його, і Ганс здривнувся. «Стає холодніше», – прошепотів він. Шторм має скоро прояснитися. Засунувши руку в курку, він витягнув кишенковий годинник і відкрив кришку. Як і всі годинники, які були привезені через тунель, він щодня реєстрував додаткову годину порівняно з часом у цьому світі. Він швидко підрахував. Світанок був майже годину тому. Він поклав годинник назад у свою курку і подивився на схід. Мали бути тут годину тому. Де? Чорт забирай. Вони. Шість паршових поїздів. Все, що мені потрібно, це шість поїздів. До біса обладнання просто вивезіть цих людей. Як далеко, на твою думку, ми пройшли? Запитав він Грао, нахилившись у сідлі, хитаючись від виснаження. Шість моль, може сім чи вісім. Важко сказати. Кінь заїжджав. І Ганс обернувся. Тіні закружляли на півдні. На секунду з'явився вершник, що сидів нерухомо. «Меркій!» «Виродки, мабуть, заскочили позаду нас, вирішивши відрізати. Тепер вони на полюванні». Порив вітру заворушився, вікочуючи туман назад, ніби відсуваючи завісу. Стало видно кілька десятків вершників, що емчали паралельно колії, за кілька сотень ярдів на південь. Вони нас знайшли. Випалив Ганс. Підвівшись, він знову сів у сідло. «Ми б'ємося тут!» Крикнув він і, злісно потягнувши, погнав свого коня на колії, даючи знак командирам полків, які їхали з ним підійти до нього. Це розвідники. Головний авангард має бути незабаром. «Я хочу повний дивізійний кара!» Перша бригада на північ і схід, Друга бригада на південь і захід. П'ят рот фронтом до кожного полку. Інші п'ят рот формують другу лінію. Я хочу, щоб це було чотири шеренги в глибину, дві шеренги на колінах, інші дві стоячі. Перша бригада, друга дивізія, має сформувати резерв у центрі. Чарлі постав гармати, що в нас залишилися на чотирьох кутах і тримай батарею в центрі. У нас люди, розтягнуті більш ніж на молю вздоколі, і в нас є лише хвилини, щоб підготувати їх. А тепер скачи. Сурми відлунили команди, і офіцери поскакали геть, вигукуючи накази. Чоловіки заворушилися, офіцери підганяли їх бігом. Каре почало формуватися. Про полкові групи забули, чоловіки просто ставали там, де їх ставили. Солдати виглядали похмурими, підтягуючи шкіряні патроні сумки до боку і обережно мацаючи подвійні клапани, які були щільно затиснуті, щоб не пропустити дощ. Ганс проскакав уздовж внутрішньої частини кари, що формувалося, позначаючи позиції, вигукуючи заохочення, лаючи всіх, хто був нато повільним. Розрізнені розвідники мерки почали збиратися в групи, поступова лінія стрільців рухалася навколо каре, тримаючись поза зоною досяжності. Вершники з синіми вимпелами почали скакати вздовж південної сторони каре, ледь помітні в тумані. «Ще дві милі, і ми були б у лісі», – холодно подумав Ганс. «Дві, чорт забирай, милі, і тепер ми спіймані на відкритому місці». Він подивився на північ. Дерева лісу були добре видно, миля на північ, і вони були б у лісі. На кілька секунд він подумав про те, щоб перевести їх туди, але митєво зрозумів, що це буде самогубство. Мерки відрізали б його там. Як тільки каре буде сформовано, йому доведеться продовжувати просуватися на схід прямо по колії і пробиватися назовні. Пролунав ще один звук, і всі зупинилися на найкоротшу мить. Свисток, високий і настійний у своєму покликанні, долинув зі сходу. Нерівний вигук прокотився лінією, щоб затихнути. Коли над ними прокотився інший звук, темний від загрози. Це був звук наростаючого грому, земля тремтіла. З вмираючого шторму з'явилася орда, і, побачивши свого ненависного ворога, Мерків вибухнули піснею. Стрільці, прикрийте фланги. Пет зістрибнув із кабіни поїзда, лед помічаючи стріли, що летіли дугою. З двадцяти товарних вагонів позаду локомотива висипалися два полки. Чоловіки вже бігли, щоб прикрити фланги. Броньований вагон перед локомотивом випустив чергу картичі, яка прорізала вмираючий туман, струс і вихор снарядів обертали пасма туману у вири. Пет мчав по колії, кричачи, щоб люди слідували за ним, диколаючись побачивши відсутню ділянку рейки. У тіні туману він побачив групу мерки, що повільно віддалялася, тягнучи щось між собою. «Зупиніть їх! Чорт забирай! Зупиніть їх!» Проревів Пет. Поруч із ним стояв молодий солдат. Вихопивши гвинтівку з рук юнака, він підняв її до плеча і вистрілив. Вершник перекинувся із сідла. «Ходімо!» закричав Пет. Зістрибнувши з насипу, він почав бігти по траві по коліна, його черевики на шкіряній підошвіков зали. Земля перед ним була розірвана від чогось, що тягнули по ній. Зупиніть їх. Кілька солдатів зупинилися і вистрілили, і ще один вершник упав. Меркі повернувся в сідлі, натягнувши лук. З пострілом Пет побачив бризки зіттятиви. Стріла прилетіла повільно, але все ж знайшла свою ціль, зваливши чоловіка поруч із ним. Кричачи від дикої люті, петкинувся на відкрите поле, чоловіки емчали поруч із ним. Пролунав шквал пострілів. І, впавши один вершник, тягар упав у траву. Він витягнув свій револьвер, стріляючи на бігу. Воїни втекли. Задихаючись зі стиснутим шлунком, Пет доповз до 20-футової ділянки рейки. «А тепер підніміть її!» «Давайте, чорт забирай, назад!» Дюжина чоловіків зібралася навколо, підняла секцію заліза і почала повільно бігти назад до колії. Починався ще один тихий грім і раптом пролунав гучний вереєська паровозного свиска. Пет озирнувся через плече. З туману, що розсіювався, з'явилася темна стіна, що швидко рухалася, проносячись на захід за кілька сотень ярдів, прокладаючи собі шлях повз поодинокі скупчення хойних дерев, що позначали край великого лісу. Стіна почала повертати, залунали роги і наростали співи. З туману з'явилася лінія мерки, я та підняті. Вони пішли в атаку. Біжи! закричав Пет. Поруч із локомотивом формувався перший полк, розгортаючи лінії по обидва боки колії та перед броньованим вагоном, який стримував свій вогонь, чекаючи, поки загін, що бореться, зайде. Атака продовжувала наростати схилом. Чоловіки навколо нього озиралися через плече, паніка в очах, але жоден не відпустив дорогоцінну рейку. Спалах світла з'явився на півдні. Через кілька секунд снаряд пронісся з вереском. Дальність була високою. Снаряд пролетів крізь верхівку дерева на північ від колії. «Рухайтеся! Рухайтеся!» Крики пролунали від лінії румської піхоти, яка тепер утворила стіну перед поїздом. Пет озирнувся через плече і побачив, що вони менш, ніж за сто ярдів, і наближаються. Шквал стріл пролетів угору від лінії, врізаючись у землю навколо нього. Чоловік, що тримав рейку, впав без звуку. Перша шеренга – ціля. Команда пролунала латиного. Мушкити спалахнули і були вирівняні. Лінія розійшлася, коли вони вбігли під її захист. Вогонь! Пролунав залп, коні заєржали, ковзаючи по мокрій землі, падаючи. Шість гармат усередині броньованого вагона відстрілялися залпом картичі, прорізавши з'яючі діри в лінії. Пет наказав задиханим чоловікам покласти рейку на місце. «Костилів немає!» – крикнув один із кочагарів. Ледь чутно над гуркотом другого залпу. «Тоді багнети!» – крикнув Пет. «Забите багнети! Використовуйте приклади мушкетів як молотки!» Кін, що йшов уперед під власною інецією, хоча вже був мертвий, врізався в лінію залпу не далі, ніж за двадцять футів позаду нього. Розчавивши подвійну шеренгу, тіло врізалося поруч із колією. Кілька мерків пробилися через пролом. Коні та воїни гинули під ударами багнетів, але рубало людей у своїй смерті. Хвиля відступила. Глибокий, гучний рев тепер був чітко чути. Виліші на бік броньованого вагона Пет подивився вперед. Інша лінія кавалерії Меркі розташовувалася вверху і на кулії за сто ярдів уперед. А за ними, недалі ніж за півмилі, ледь помітний, він побачив різкий спалах залпу. Через кілька секунд повз пролетів шум куль. Порив вітру проніс крізь легке скупчення дерев, відганяючи туман. Ціла дивізія у каре сформувалася в пологому падінні долини прямо попереду. Пет відкрив свій польовий бінокль, потім підняв його, ігноруючи дощ стріл, що падали від вершників, які простягалися на сто ярдів, скачуючи по довжині колії, стріляючи болт за болтом. З усіх боків каре в долині мерки насувалися, я та гани спалахували. У виміреному темпі Залп за Залпом прокочувався лінією, стримуючи їх. У центрі кари він побачив скупчення вершників, прапорець корпусу був посаджений посередині, тріпочучи поруч із темносинім прапором, позначеним шевронами сержант-майора. «Гансе!» Гансе! закричав Пет, биючи кулаками по борту вагона з беззеє силою лючу. Чоловіки, що працювали на колії, намагалися забити багнети закріпити рейку на місці, щоб вони могли просунутися на останню коротку відстань. Приклади мускитів ламалися від удару, стволи гнулися, але все ж повільно багнети витискалися в розбухливі дощу дерево. І з кожною секундою все більше і більше мерки просучувалися вздовж поїздів і щільні колони рухалися, щоб заповнити кілька сотень ярдів, які відділяли дивізію від безпеки. Пет перевів свій бінокль на південь. Просуваючи з полем, він побачив батарею за батареєю гармат, що емчали галопом, колеса підстрибували і нахилялися, артилеристи мерки поганяли своїх коней. Сльози розчарування затманили його очі. «Ось поїзд!» – закричав Інграо. Ганс швидко кинув погляд на довгий половий схил, де застряг головний локомотив. Темнокорічнева лінія румської піхоти розгорталася, щоб сформувати перед ним лінію. Щось їх зупинило!» – крикнув Ганс. Вони, швидше за все, перерізали рейку. Пролунав залт, а потім з усіх боків наростав безперервний гуркіт рушничної стрілянини. Стійкий град стріл летів, але стріли падали високою дугою, а не смертельною прямою траєкторією. Ганс спостерігав за їхнім падінням. Мокра погода впливає на їхні луки, подумав він. Не так багато сели, де кувати довго. Атака за атакою йшла. Вогонь, щоб зупинити їх, був майже безперервним. І сотні тін накопичувалися, формації розвалювалися. Ганс озирнувся на пагорб, де пролунав різкий залп. Чарлі! «Нам доведеться пробиватися останні півмилі», – крикнув Ганс. Чарлі подивився на нього. «Тримати каре – це одне Ганса. Маршувати і битися так – це інше. Ней це зробив. Хто?» «Чорт забирай, хіба вас нічого не вчили?» – крикнув Ганс. «А тепер передай наказ. Північна і південна стіни». Кроком у бік, західна – назад, східна – вперед. Тримайте їх щільно. Якщо ми почнемо ламатися, ці вироки проїдуть прямо крізь нас. Шиплячий свист проніся над головою. Здивований, Ганс подивився на південний схід. Дим від польової гармати викочувався на вітрі, артилеристи меркій кидалися вперед, щоб перезарядити. Через поле, прикрита колоною кінних воїнів – Довга лінія гармат просувалася полем, рухаючись між дивізією та поїздами на вершині низького хребта. «Ми повинні рухатися», – крикнув Ганс, підганяючи свого коня до східної сторони каре, піднімаючи свій карабін і вказуючи на поїзд. Пролунали сурмові сигнали. Чоловіки розгублено озиралися, коли офіцери кричали, щоб вони тримали формацію. Каре почало рухатися. Ще один шквал пострілів врізався в лінію, коли відкрили вогонь ще дві гармати. Число жертв зросло. Чоловіки порушували формацію, щоб допомогти пораненим. «Іди або помри!» – кричав Ганс. «Ніякої допомоги пораненим!» На флангах мерки атакували. Незважаючи на втрати, Наргас виспівував свій наполегливий заклик. Величезна клоноподібна формація повернулася і почала наступ з півдня, емчачі повним галопом, сотні піших м'ерки бігли, щоб не відставати. Рушнична стрілянина наростала до Крещендо. Коні падали, скидаючи своїх вершників на землю, батуги копит забивали своїх власників до смерті. Піші воїни атакували, перестрибуючи через мертвих і вмираючих, Кричачи свої співи, я та гани підняті високо, блискаючи в повітрі. Атака врізалася в південно-західний кут Каре. лінія обвалилася, мерки хлинули в пролом. Частина резервної бригади, розвернувшись, помчала назад суцінною лінією, багнети на поготові, відчайдушно намагаючись запечатати прорив. Як падаль, що тягнеться до смерті, мерки кинулися до прориву, намагаючись розірвати лінію. Вперед лінія гармат рушила, щоб розгорнутися. Перша гармата підскочила повітря, коли запляшка вигнала її через насип, підбиті залізом колеса викришували іскри, коли вона врізалася в рейки. Друга лінія гармат була за першою. Розрахунки розвернули знаряддя, щоб вони дивилися на схід, назад на пагорб до поїзда. «Продовжуйте рухатися» кричав Ганс. Він підскочив до полкових прапорів одного з двох полків на східній стороні. «Люди самого Новроцького! Ми повинні взяти ці гармати!» проревів Ганс, вказуючи своїм карабіном уперед. Він озирнувся через плече. Прорив закривався, але майже цілий полк зник, каривагиналуса, ніби хірург відрізав частину тіла, щоб врятувати решту. Жменька, вцілілих поза захистом формації, продовжувала битися і врешті-решт була завалена. Сурмач – подвійний темп. Та Мука стримав свого коня, посміхаючись із задоволенням командиру батареї, який відповів поклоном, а потім повернувся до своїх гармат. Зарядити подвійну картеч. Артилеристи Мерки кинулися до своєї роботи, поспішаючи зарядити, не звертаючи уваги на стіну худоби, що кричала і емчала до них. Тепер вони побачать, що ми можемо дати у відповідь, подумав він із посмішкою. Карер вонуло вперед. Усе навколо нього починало розвалюватися, коли вони емчали схилом, прагнучи випередити гармати, поки вони не були розпряжені і заряджені. «Сто ярдів!» – подумав Ганс. через гармати. І ми вдома. Тридцять секунд. І він побачив, як забивачі відходять від своїх знарядь. П'ятдесят ярдів. І перед ним батареї мовчали, чекаючи. І в своєму серці він знав. «Додому, хлопці, додому!» «Дім одразу за пагорбом!» Кричав Ганс. Тридцять гармат вистрілили одночасно. Шість тисяч залізних куль пронеслися через поле в лінію не далі, ніж за тридцять ярдів. Стогнучи від муки, Пет не міг відвести погляду. Здавалося, вся східна сторона кари впала, формація зупинилася, ніби натрапивши на кам'яну стіну. Друга лінія гармат, що дивилася в його напрямку, вистрілила, снаряди з вереском полетіли вгору по схилу. Лінія залпу перед ним була продірявлена, Тіла розпадалися, перекидаючись у повітрі. Вибух пари вирвався навколо нього, котель поїзда вибухнув, коли суцільне ядро розірвало його нутрощі. Пад стояв у заціпенілій тиші. Зберися, чорт забирай, зберися. Він був пішки. Як він туди потрапив, він не міг сказати, хто збув поруч із ним. Прапороносець, держак зламаний. Хлопець схлипував, розмахуючи прапором над головою. «Ще раз!» – кричав Ганс. Із метушні індивідууми піднімалися, хитаючись уперед, ніби йшли проти зубів шторму. Спалахи пролунали спереду. Залізний град врізався, не в змозі промахнутися. Ганс відчував, ніби йде у кошмарі. Це був кошмар. Він озирнувся назад у Цент-Каре. Те, що промахнулося повз лінію, врізалося в резерви, хитаючи їх. Чоловіки стікалися назад у центр формації. Східна сторона кари зникла. Як вмираюча тварина, три бригади почали закручуватися в себе. Ще один раз. кричав Ганс. Ми не можемо зупинитися. Він схопив свій прапорець, підняв його високо і почав бігти вперед. Шторм проніс повз нього підхоплюючи його, ніби їм був засохлим листом у бурі, кидаючи його вниз. Руки були навколо нього, тягнучи його назад. Його нога оніміла. «Відпустіть мене!» Він стовхався і боровся, але вони не відпускали. Чоловіки зімкнулися навколо нього. Нарешті він вирвався. Руки відпустили його. «Ви поранені, сер!» Ігноруючи крик він обережно встав, кривлячись від болю. Те саме місце, куди мене влучив снайпер повстанців, холодно подумав він. Підійшов командир полку, ведучи свого коня. Не питаючи, Ганс заліз у сідло, стримуючи стогін болю. Кареш викорозвалювалося. Південно-західний кут знову був розірваний. Мерки хлинули всередину. Сідна лінія зникла. Поле було килимом білих тіл, туніки забруднені червоним, сотні поранених кричали, повзали, хиталися назад. Вгору по схилу артилерія продовжувала свій смертоносний вогонь, накриваючи. Все, що залишилося, це жменька людей навколо нього, останні з резерву, вцілили, що бігли з лінії, яка розпадалася. Офіцери боролися, шикуючи чоловіків у лінії, затикаючи дірки тілами. Повітря було живим від снарядів, і над дикими криками битви пролунав нарвес, ніби керовані однією рукою. Вершники, що кишили крізь зламані лінії, розвернулися і помчали геть, рубаючи всіх на своєму шляху. Артилерія, що стояла обличчям до поїздів, продовжувала бомбардувати гребінь пагорба. Високий стоп пари виходив із розбитого локомотива. Але над тим, що залишилося від трьох бригад, запанувала моторошна тиша. Коли дим на мич розвіявся, вершник меркі вийшов із колон, що оточували їх, розмахуючи білим прапором. «Стій! Не стріляти!» – проревів Ганс. Вершник під'їхав, стримуючи свого коня. «Мій каркарт пропонує здачу. Ви будете позбавлені ям бенкетування», але до кінця свого життя ви будете піданими мерки». Ганс подивився на похмурих чоловіків, які оточували розірвані штандарти того, що колись було п'ятнадцятьма гордими полками. Чоловіки дивилися на нього з очікуванням. Їхні очі були жорсткими та темними, і він посміхнувся. Він нахилився вперед, виплюнувши струмінь чутюнового соку в бік посланця. Ївно. Прогачав Ганс, і його слова зустріли з ухвалим вигуком. Меркі злобно загачав, розвернув свого коня і поскакав назад. «Ти взяв це від імператорської гвардії під Ватерлоо». Ганс подивився вниз, щоб побачити Інграу. Кров лилася з порізу на його обличчі, який стояв поруч із ним і посміхався. «Не міг встояти», – тихо сказав Ганс. «У тобі все-таки є нотка романтика». Відповів він грав. «Не ображай мене», – сказав Ганс. Він поліз у куртку і витягнув те, що мало залишилося від відчуттю нового брикету. Він відкусив половину, потім запропонував решту Чарлі. Чарлі взяв брикет і сумно кивнув. «Побачимося в пеклі», – зухвалу сказав Чарлі. Потім пішов стати біля однієї чотирифунтової гармати, що все ще залишилася в кара. Він підняв шнур і чекав. Мої очі бачили славу. Це почалося з глибокого басу. Чоловіки підхоплювали слова, їхні голоси відлунювали через рівнене. Шомполи стукали в забруднених мушкетах, патрони були загнані до кінця, зброя була піднята, багнети напоготові. Він класнув своїм карабіном, який йому якимось чином вдалося втримати, засунувши останній патрон. Він звів курок і поклав його на коліно, не звертаючи уваги на червону пляму, що стікала по його штанях. Вітер дув чесно і чисто, прапори майорили на вітрі, повітря було очищене дощем. Здавалося, що тепер є якесь далеке місце. Це не тут. Ні, це знову антієтам. Молодий, переляканий офіцер стояв там, дивлячись на нього, як заблуканий хлопчик. Він спостерігав. Як він росте? Росте, щоб очолити полк, армію, цілий світ. Син, якого він ніколи не мав. Син, який насправді тепер у нього був. Цього було достатньо, щоб залишити позаду. Він випустив фатальну блискавку. «Хай береже тебе, Бог, сину!» Пролунав Наргас. «Вивод людей звідси!» Крикнув Пет. «Назад до наступного поїзда!» Грегорій подивився на Пета, не в змозі рухатися. Його погляд переключився на те, що відбувалося внизу в долині. «Чорт забирай, Грегорій, рухай їх!» Молодий офіцер, не в змозі говорити, відвернувся і приєднався до піхоти, що відступала. Румська піхота, багато хто відкрито плакав, емчала повз. Артилеристи з броньованого вагона вистрибнули – приєднуючись до спроби дістатися до наступного поїзда. Снаряди свистіли повз них. Наростаючий кордон мерки на їхніх флангах тиснув. Співи досягли вершини пагорба. І пет стояв, ніби вражений. Його зір був засліплений сльозами. Зібрана батарея вистрілила як один. Пошматовані залишки карепадали. Крик здіймався. І все ж пісня вагалася і трималася. Слава, слава! Грім атакуючої орди увірвався, ятагани длищали. Останній зухвалий зал пролунав, його голос був слабким. На мич він побачив його, що сидів сам, карабін піднятий. І тоді пісня завмерла, і не залишилося нічого, крім спалахів ятаганів, що піднімалися і опускалися, піднімалися і опускалися. Дзвонячи у звін, локомотив закував до станції. Ендрю відчував себе самотнім, зовсім самотнім. Порожні поїзди, що повернулися по лінії, були достатньою ознакою, але йому треба було почути. Товарні вагони останнього поїзда були заповнені румською піхотою, яка дивилася на нього порожніми очима. Поранені тримали закривавлені кінцівки, солдати з попелястими обличчями і виразом поразки. Локомотив із шипінням зупинився і він побачив, як той спускається з кабіни. Ендрю підійшов до Пета, який йшов до нього, ніби ніс неможливий тягар. Хі. Ганс мертвий дерев'яним голосом сказав Пет, намагаючись стримати сльози. Ендрю нічого не сказав, відвернувшись. Боже, він хотів плакати, бити кулаком об землю, заповсти в темний куток і сховатися назавжди. Але він не міг. «Не зараз». Ганс стояв поруч із ним під Геттісбергом. Стояв поруч із ним, коли він дивився на тіло свого єдиного брата. «Хі! Не зараз», – прошепотів його старий друг. «Оплакуй пізніше, але не зараз». Ганс мертвий. Він стояв поруч зі мною понад шість років. Він навчив мене всьому, він був силою, яка допомогла створити мене. «І тепер його немає». Ендрю повернувся, щоб подивитися на Пета. Так близько, Боже, прости мене, так близько, сказав Пет. Його голос був рівним, їм бурмотів тьманами, оні милими тонами людини в шоці. Три бригади!» Ніхто не вибрався. Загнані в каре, потім розірвані артилерією. Інграу, Андерсон, Естерліт, Василь Олександрович. Пет похитав головою. Ендрю стояв у тиші. «Хі!» «Свати Ісуса, ти бачив їх!» Зітхнув Пет. Вони співали, голоси ангелів, рішучи вбивати до кінця. Той клятий голланди з посередині них, оточений прапорами. Беюса об заклад, жував чучун, лаяв сватих. «О, Боже, прости мене, Ендрю!» Я стояв там і не міг їх врятувати. Задихався Пет. Він похилився вперед і обійняв Ендрю за вузькі плечі. Його тіло тряслося від ридан. Ганс мертвий. Тьмано подумав Ендрю. Якимось чином він думав, що старий житиме вічно. Сотні. Він чув сотні імен, вимовлених із паузою, а потім прошепотів слова. Він мертвий. Але не Ганс. Ні, він ніколи не мріяв про цей кошмар. Ганс зник назавжди. «Хі! У тебе є тютюн. Прошепотів Ендрю. Пет кивнув. Він відступив і витягнув хуску, голосно сакаючи ніс. Він витягнув брикет і простягнув його. Ендрю відкусив тютюну, і пекучий укус приніс із собою спалах спогадів. «Хі! Вони рухаються швидко, сказав Пет, намагаючись змусити себе відновити самовладання. Ми лед не вибралися. Вони будуть тут до ночі, можливо, на Дніпрі до завтра. Що сталося зрештою армії? Вже на тому боці Дніпра. Петро сієно кивнув. Хі. У нас ще війна, щоб боротися», – сказав Ендрю, і, поклавши руку на плече Пета, він пішов назад до поїзда, поки позаду нього станцію підпалювали. Розділ Сомий Палі Міна торкнулася факелом до запалу і мовчки спостерігала, як порохова доріжка спалахнула, несучись по схилу берега, а потім далі до естакади. Кілька секунд потім перший заряд вибухнув, і деревина, рейки, місяць роботи злетіли вгору, а заряди далі на мосту блискавично вибухали громовими детонаціями. Міст через Нейпер обвалився. За кілька сотень ярдів вище потечі спрацював другий шквал зарядів, і замить перша гребеня повені з'явилася за вивином річки. Гребля млина була зірвана, і вода хлинула через брід. Міна відкинула факел і підійшла до потяга, де стояв Ендрю. Довелося робити це самому, тихо сказав Джон. Ендрю без коментарів кивнув і пішов за Джоном у вагон потяга. Він швидко кинув погляд на крісло в кутку, поруч із яким стояла мідна плювальниця. Прокашлявшись, він підійшов до торця столу і сів. «Наскільки великі втрати?» – запитав Кал. «Вісімсот втрат у першому корпусі, триста у другому», – сказав Ендрю, дивлячись на списки особового складу. Він на мить замовк. «Перша дивізія, третій корпус і половина два». Її та три її дивізії зникли. Кал відкинувся на спинку стільця, дивлячись у стелю. Десять тисяч хлопців. Ендрю кивнув. Майже все обладнання корпусу, крім того, що вони винесли 60 польових гармат, півмільйона патронів, намети – 200 тисяч пайків. І Ганс. Тихо заявив пад. І ще двадцять п'ять чоловік із тридцять п'ятого та сорок чотири Го. Джон похитав головою. «Я знаю це», – прошепотів він. «Це не моя робота – повідомляти про плоть і кров, лише про решту». Кал простагнув руку втішним жестом. «Що тепер?» «У кімнаті запала тиша». «Що тепер?» Гаркнув Кал. Його різкий голос вирвав Ендрю з роздумів. Він знову подивився на порожнє крісло. Ніби хтось досі сидів там, мовчки засуджуючи, готовий дорікнути йому, якщо він втратить самовладання, особливо зараз. «Ми продовжуємо боротися», – холодно сказав Ендрю. «Пробачте, якщо я здаюся надмірно песимістичним. Ендрю», – сказав Джон, – «але ми втратили майже 20% наших найкраще навчених військ за останні три дні». План полягав у тому, що ми не воюватимемо на Нейпері до середини літа, і що на той час у нас буде ще два, можливо, три корпуси, готові та оснащені. Залізнична лінія вгору по річці буде завершена, і все річки від внутрішнього моря до ста миль вище потечії, укріплена. «Що ж, план закінчено», – тихо сказав Ендрю. «А яка наша альтернатива?» «Боротися до смерті». Сердито гаркнув пад. Ганс складав їх купами навколо свого квадрата. Кляну з Богом, я заберу дюжину з собою, коли вони прийдуть. Ви говорите про поразку, втрутився отець Касмар. Коли дивився в обличчя сорока уменам, озброєним артилерією, відповів Джон, важко думати інакше. Ми перемогли тугарів, ми перемогли флот мерки минулого року, Докірливо нагадав йому Касмар. «Отче, ми виграли обидва рази ледве-ледве», – відповів Джон. І завдяки ласік Ісуса і Перма, – втрутився Кал. «Що ж, ласка зникла», – холодно сказав Джон. «За два дні вони будуватимуть батареї навпроти Суздаля і будуть на іншому боці річки, менш ніж за півмилі від того місця, де ми сидимо». Протягом тижня вони матимуть патрулі на сто миль далі вгору по річці. Протягом десяти днів вони матимуть десятки тисяч рабів карти, які працюватимуть, як кроти, у дюжині різних місць. Ми бачили це на потомаку. Нехай їхні душі знайдуть спокій, прошепотів Касмар. Працюватимуть, доки ми їх не вибиємо, а вбиваючи, ми наповнимо їхні горщики, гаркнув Джон. Ми знали три роки тому, коли зіткнулися з тугарами, що не зможемо захистити верхній Нейпер, що рано чи пізно вони переправляться, і будь-які війська вище вищевирізу будуть знищені. Щойно вони перетнуть річку, я б сказав, менш ніж за два тижні, їхня чисельність нас розчавить. Вони оточать Суздаль і згадають, що ми зробили з тугарами. Вони підірвуть греблю, місто буде змете, а потім вони кинуться добивати. Почніть скидати воду у водосховищі прямо зараз, відповів Касмар. Я наказав це зробити сьогодні вранці, відповів Джон. Це все одно займе тижні. Навіть якщо ми осушимо його, ми не зможемо утримати місто. Пам'ятайте, цього разу у них є артилерія. Вони пробують шлях, навіть якщо це займе все літо. Ендрю. Який похмуро дивився на порожнє крісло, слухав без коментарів. Завжди використовуй свої переваги, роби несподіване. Якщо ти втратиш самовладання, кожен втратить його, потім тепер мовчазний голос. Втрачаю самовладання. Він відчув внутрішнє тремтіння. Це була суть. Він ходив до берега нато часто. Довгі роки ходіння до берега знаючи, що помилка може вбити людей його роти, полку, армії, нації. Що ж, Ганса, я щойно вбив тебе і десять тисяч інших, пекельна помилка. Ти бачив, що це наближається, а я ні. Ти міг би сказати мені йти до біса, міг би відмовитися коритися. І, чорт забирай, я б послухав. Але ні, ти б ніколи цього не зробив. Ти не зробив, навіть коли бачив, що це наближається. «Ти коли станеш офіцером, якщо тебе не вб'ють раніше», його улюблена фраза. «Що ж, Гансе, мене вбили всередині, але чи став я врешті-решт офіцером?» «Банк порожній, і я нарешті зробив помилку, яка коштувала тобі життя». «Моя провина, у всьому моя провина», полонений повстанець розповів йому, що так сказав лі після того, як пікет зазнав поразки. Десять тисяч повстанців загинули за півгодини. Поворотний момент війни. Чи був це поворотний момент? Ганса, кінець усім нам, тому що я залишив тебе на призволяще, тому що я не надіслав ту одну додаткову дивізію. Ви кажете, що війна вже програна?» – запитав Касмар, дивлячись на Джона. «Що завтра я піду до свого собору і скажу своїй пасві готуватися, копати свої могили?» Прирізати горлянки власним дітям, щоб уберегти їх від жахів пекла. Джон розвів руками і подивився на Ендрю. «Я задушу меді, а потім повішуся!» Кричала вона. «Ендрю!» Він подивився назад на стіл. Кал спостерігав за ним. «Дай спокій!» прошепотів Кал. «Що?» «Дай спокій!» «Ти не можеш повернутися назад!» «Ти не можеш цього змінити!» «Він дав пекельний бій!» «Дав!» – сказав Пат, дивлячись на крісло, а потім назад на Ендрю. Їхні погляди на мить зустрілися, і Ендрю відчув, ніби погляд в очах Пата пронизує прямо його серце. «Зроби щось! Ти той, хто думає!» «Я просто горла ти забіяка!» Ендрю підвівся зі свого крісла і вийшов із вагона, щоб стати наодинці на задній платформі. Вздовз берега річки мовчки стояли війська, спостерігаючи, як горить міст. Він сперся на стінку вагона, низько насунувши свій кепі на очі. Двері за ним рипнули і вийшовкав. Ендрю хотів сказати своєму старому другу піти, але не мав духу це зробити. Все ще ошелещений цим чи не так? Ендрю вичавив із себе слабку усмішку. «Я програв. Я вбив 10 тисяч хороших чоловіків і втратив свого найстарішого друга. Я, швидше за все, програв війну в процесі. Ти чув Джона там. Ти втратив щось інше?» – сказав Кал. «Давай, скажи мені», – холодно відповів Ендрю. «Нерви, звісно». «Дякую, що просвітив мене». Я президент цієї країни завдяки тобі, різко сказав Кал, підходячи, щоб стати перед Ендрю. Якби не тої твої люди, я, швидше за все, пережив би тугарів, вони б уже давно зникли. Айвор і Рагнар все ще сперечалися б за владу, а я б досі був брудним селянином, який складає погані вірші, щоб вижити. Я не хотів усього цього, відповів Ендрю. А я хотів. І досі хочу. І клянусь з кесусом. Ендрю Лоуренскін, ти мені потрібен. Справді, яка альтернатива? Звільнити тебе. Я можу, знаєш, зрештою, я президент. Ендрю подивився вниз на кала, який стояв перед ним, мініатюрний лінколін. На фут нижчий, але все ж лінколен. У чорному сюртуку з борідкою на підборіді циліндрі, навіть із широкою смугою приземленого гумору та підходом до простого люду. Старий Ейб звільнив більше одного. Він залишив твого Гранта. Грант. Ем'ясник. Ми його називали. Він застелив поля нашими тілами. Я втратив половину свого полку за двадцять хвилин під холод гарбором через нього. І все ж ти продовжував слідувати за ним, бо ви були солдатами. «Ми втратили найкращих під його командуванням», – тихо сказав «Ендрю». «Це війна. Іноді генерали роблять помилки, і хороші люди за це вмирають». «Я втратив забагато хороших людей. Ми не могли дозволити собі тисячу загиблих, не кажучи вже про десять тисяч». «То ким?» «Біса, я тебе заміню», – запитав Кал із Жалем. «Патом. Чудовий офіцер» якщо хто спершу скаже йому, куди йти. Джоном – штабний командир, найкращий організаційний розум, який у нас є, навіть кращий за тебе в цій сфері, але в ньому немає іскри. Можливо, Вінсент колись, йому потрібно набагато більше досвіду, і в душі цього хлопця є жахливий вогонь, який потрібно спершу загасити. Йому потрібен досвід, але, можливо, колись тихо сказав Ендрю. Я вже думав про це, хоча він хоче піти так само, як і я зараз. Це ти або ніхто. Чому, Біса, ти думаєш, що Ганс обрав тебе для початку? Ендрю подивився на Кала, не в змозі відповісти. Він очікує, що ти виграєш навіть зараз. Ти повинен, Ендрю, тому що я, клянусь кисусом, ненавидів би зустрітися з ним, якщо ти цього не зробиш. Дякую за провину. Тихо сказав Ендрю, якщо спрацює, я нею скористаюся, ти сучий сину. Я був тим, хто зробив помилку, прогарчав Ендрю. Кал засміявся, похитуючи головою. Найбільш войовнича річ, яку я чув від тебе за весь день, коли це стане великою історією, як мій генерал назвав мене сучим сином? Героїчна картина, можливо. Різблення по дереву на борту вагона під назвою «Полковник, кін називає президента сучим сином». Усмішка з'явилася на обличчі Ендрю. «Ганс обрав тебе. Ти мені потрібен, тому що, клянусь Кесусом, ти вмієш думати і ти вмієш керувати. Подивися на тих чоловіків там, усередині». Пад говорить про купу мертвих мерків навколо його трупа, з жону плакує долю. Касмарше поче, що настав кінець світу. Лише ти можеш це змінити. Я ніколи раніше не програвав, прошепотів Ендрю, дивлячись поускала в далеку точку. Незважаючи ні на що, я завжди перемагав. Я завжди виводив хлопців, навіть під холод гарбором. Він сумно похитав головою. Я дійшов до точки» де було неможливо думати інакше, але всередині мене було холодне ниття, яке шепотіло, що цього разу я забігаю надто далеко. Я просив більше, ніж ми могли зробити. І це наздогнало мене. Я завагався у ключовий момент. Я розгубився і не діяв, коли мав. Це вже історія Ендрю. Я не турбуюся про історію, я турбуюся про наступний тиждень. Кау вказав на брід. «Через тиждень, десять днів, чотириста тисяч мерків переходитимуть тут, а далі вони будуть як сарана, що пожирає все на своєму шляху, траву посіви на самих наших дітей. Лише ти можеш це зупинити. Ти не перший генерал, який програв битву, кампанію чи навіть війну. Але, кляну з небесами, я назмілюся сказати, що ти будеш першим, хто виграє війну – коли всередині ми вже переможені», – прошепотів Кал. Він замовк і, спустившись із потяга, пішов до берега річки, киваючи, коли солдати бачили його, махаючи, щоб вони розслабилися, підійшли і поговорили. «Цей проклятий селянин часом може передумати нас усіх. Ганса прошепотів собі Ендрю. «Гаразд, ми, звичайно, не зупинимо їх на Нейпері», – подумав він, Змушуючи свої думки прояснитися, ми знали це весь час. Наша єдина надія полягала в тому, щоб стримувати їх так довго, щоб вони почали голодувати, змушені були їсти власних коней. Їхні родини худнули, доки вони нарешті не здалися і не відвернулися. Голодувати. Любитель вивчає тактику, професіонал – логістику. Зрештою ми втратимо лінію Нейпера. Ми всі помремо в Суздалі. Принаймні Вінсен проживе трохи довше в Румі. Нам потрібен час, дорогоцінний час. Була ще одна ідея, та, що формувалася з його розмови з Юрієм. Вона все ще турбувала його, настільки, що він нікому про неї не говорив. Йому потрібен був час. Він відчував, ніби старі очі дивляться на нього, чекаючи спалаху розуміння як того першого разу пірантітумом, коли повстанці обрушилися з трьох боків. «Сину, тобі краще вивезти звідси цих хлопців», – сказав він. «Чорт, забирай!» Кал повернувся, щоб подивитися на вагон. Ендрю вже відвертався, відчиняючи двері і повертаючись усередину. «Мені краще йти, хлопці», – сказав Кал поплескавши барабанщика по голові та потиснувши руку старому сивобородому капітану, якого він пам'ятав як охоронця в почті Айвора. «Що з нами буде?» – запитав молодий ядовий, обличчя якого було вкрите першими лед помітними завитками бороди. «Звісно, ми переможемо», – сказав кауз з усмішкою. «Це обіцянка». «Якщо я помиляюся...» Ви можете обрати когось іншого президентом на наступних виборах. Чоловіки гірко посміхнулися, коли він відвернувся. Дійшовши до вагона, він знову зайшов усередину. Він перервав те, що вже перетворювалося на суперечку між Ендрю та Джоном. Ендрю подивився на Кала. «Ти, чорт забирай, повинен бути правий», – сказав Ендрю. «Про що?» «Про те, що не звільнив мене». Калпо посміхнувся, нічого не сказавши. «Я відправляю тебе до Рума прямо зараз», – сказав Ендрю. «Ми організуємо експрес, щоб доставити тебе туди». «Я думаю, Маркус має почути це особисто і погодитися, перш ніж я оголошу. Якщо він погодиться, я хочу, щоб ти негайно повернувся сюди, по можливості з ним». Ти зможеш зробити це туди і назад за два дні, якщо ми розчистимо лінію і запряжемо наш найшвидший локомотив. Для чого я буду посильним?» Запитав Кал. То його голосу виражав згоду ще до того, як він почув, що це було. Ендрю розповів йому, навіть коли Джон гарчав про неможливість успіху. Кал подивився на Джона. «Поразка – це настільки ж неможлива альтернатива». «Давай рушаємо цим потягом. У мене є повідомлення, яке треба доставити. Ти хочеш сказати, що ти пропустив усю свою орду по цій жалюїдній колії?» Муста кивнув, дивлячись по обидва боки широкої стежки, яку тепер перетинала залізнична лінія, що зникала в лісі далі. «Перший у мен міг рухатися нею зі швидкістю 50 миль на день», – сказав Муста. Але після цього все сповільнилося, колія перетворилася на Багнюку. Знадобилося майже сім днів, щоб перевести всіх моїх уменів до броду Нейпера. Багнюка! Джубаді нахилився і подивився вниз. Його кінь був занурений майже до середини скакального суглоба, земля була перетворена на густий суп першим уменом. А орда позаду нас? Запитав Хулагар. Муста посміхнувся, похитуючи головою. «Ми були лише третиною вашого розміру, і все ж знадобилося майже місячний прохід, щоб пройти через тому лісу, перетнути річку і повернутися в степ за Суздалем. Це так само погано, як Гірський перевал, а в деякому сенсі й Гірше. Я не думав, що це буде так складно, прошепотів Жубаді. Ми не очікували дощу, фиркнув вука, дивлячись на їлки під навісом, з яких все ще капала волога. Саме Багнюка сповільнює нас. Нехай висохне, і ми рухатимемося швидше. Муста посунув свого коня до насипу залізничної колії. Його кінько взав по схилу, доки не дістався вапнякового баласту під рейками. І вони втекли. Подумав про себе Джубаді. Він сподівався закінчити це на цьому боці річки, а потім перетнути її безперешкодно. Їхні прокляті залізні рейкові машини врятували їх. Було взато вісім тисяч тіл, достатньо, щоб прогодувати армію всім її м'ясом щонайбільше протягом чотирьох днів. Солярі вже готували те, що не можна було спожити одразу. Дерева над головою хиталися від вітру, посилаючи холодний душ туману. Сьогодні жоден державль не полетить. Ще одна проблема. Вони мали бомбити залізничні колії, щоб уповільнити відступ. Ніколи не плануй із погодою. Смуга туману, дощ невчасно, раптова хуртовина – це забезпечувало не одну перемогу чи поразку. Він навіть не міг зв'язатися з південним крилом, що рухалося по краю лісу за 30 миль на південь, просуваючись до моря а потім повертаючи на північ. Проти відступаючої худоби це не викликало великого занепокоєння. Вони були пішки або прив'язані до своїх залізних рейок. Проти бантах, і він подивився на мусту або проти старих тугарів. Розділити армію таким чином означало напрошуватися на катастрофу. Ось як вони перемогли на орки. Змусивши розділитися містром перевалами, а потім розгромивши кожну колону по черзі. Стежка попереду була затулена вологим димом, що клубочився по ній, мить засліплюючи його, коли він їхав крізь нього. Вузька галявина була заповнена уламками. Кілька дерев'яних хатин ще горіли, водяна цистерна лежала на боці, розбита. Залізний вагон, одне з його коліс зламане, стояв на боці. Свіжозораний ґрунт палаючими хатинами був високонасипаний. Півдужини воїнів розкопували могили, витягуючи ще свіжі тіла. Він скривився. Огидно, але інакше це була марна трата хорошої їжі. Муста натягнув повіддя свого коня, щоб спостерігати за викопуванням. Він зійшов із залізничного насипу, щоб приєднатися до нього, з жестом наказавши своєму почту продовжувати рух. Кавалькада продовжувала рух. Золоті штандарти орди попереду, мовчазні завертали зі стежки, щоб чекати. Барабанщики, сигнальники, гравці на наргасах, шамани, слуги, їнці усі продовжували рух, ковзаючи-побагнючи, лаючись. Повз пронесли захоплені прапори худобиної армії, білоблакитні штандарти, позначені зірками, дивної форми слова, викарбувані золотом, цомий новрод, п'ятнадцятий кайве, 44-й суздаль, перелічені бойові відзнаки, брід, облога суздаля, зняття облоги рума, битва святого Станіслава. Повз промайнув блакитний прапорець. Прошитий дробом і позначений смугами сержант-майора, але всі слова та позначки були для нього нерозрізненими, це була панорама тварин, і тому не варта уваги. Муста подивився назад на джубаді, потім знову почав дивитися на трупи, які витягували із землі. «Дійшло до того, що мої воїни заповзали на місце вбивства перед містом, щоб відрубати смужки плоті від мертвих і гниючих коней». Сказав Муста, його голос був рівним і відстороненим. Навіщо такі спогади зараз? Ми будемо в їхньому місті до наступного свята місяця. Стара місцевість, старі спогади повертаються. Я одного разу їхав цією стежкою зі своїми синами, моя орда шукувалася за мною. Я пам'ятаю насміх, відчуття, яке виникає, коли наргаси звучать не для битви, а для полювання. Невеликий ризик, приємний день спорту, а потім м'ясо на столі. «Ти бачив, як ми різали їх сьогодні вранці», – сказав Джубаді. Це було майже занадто легко. Вони зробили помильку. Вони лише худоба. Крикнув Вука, спускаючи свого коня слизьким схилом залізничного насипу, щоб приєднатися до свого батька. «Вперше я бачу, щоб їх так спіймали», – визнав Муста. Тому що цього разу вони зіткнулися з мерки, відпоїв Вука. Муста подивився назад на Зан-Карта. Був же з докору від Джубаді, але не більше. «Звісно», – сказав Муста з посмішкою. Зверху хлинула злива. Важкі краплі змили багнюку і замерзлих в худоби, доби, що лежала біля краю їхніх могил. Джубаді подивився на холодні тіла. Що дивилися вгору незрячими очима, каламутна вода скупчувалася в їхніх очницях. «Знадобиться вісім, може, десять днів, щоб підняти худобу карти, щоб змусити їх працювати на переправах», – сказав Жубаді, ніби розмовляв сам із собою. «Використовуй полонених, яких ми взяли сьогодні вранці, для початку», втрутився Вука з холодним сміхом. «Вони марні», – сказав Хулагар. Їх менше сотні, всі поранені та нездатні боротися. Ось як ми їх взяли. Тоді навіщо їх залишати живими? Гаркнув вука. Вони можуть ще стати в пригоді, відповів жубаді, відкидаючи тему. Він подивився вгору по стезі. Останній полк у мені в навгах зник з поля зору в сутінковому тумані вечора. Передайте навгах, щоб вони просувалися до броду до світанку. Почали розвідувати річку на предмет переправ. Спробували форсувати перехід. Можливо, вони деморалізовані і розбіжаться. «Я сумніваюся», – заявив Муста. Цього разу вони зіткнулися з мерки, прошепотів вука досить голосно, щоб Муста почув. тугар кар повернувся, щоб подивитися на спадкоємця. «А вже ж!» – тихо сказав Муста. «Дідусю!» Ендрю Хоторн вирвався з обіймів матері і кинувся через кімнату, мало не збивши калазнів у диких обіймах. Посміхаючись, каль поцілував свого онука в чоло, а потім його майже змели обійми тані та хитаючи обійми річних близнюків. «Як ти, доню?» Зітхнув він, звільнившись на коротку секунду, щоб перехреститися перед іконою та прийняти шматочок хліба, Вмочений усіль, який вона пропонувала на знак привітання. Посміхаючись, Таня погладила себе по животу. Ще один почався, прошепотіла вона. Цей хлопець, звичайно, був активним, сказав Каліс хитрою усмішкою, і вона почервоніла. Доню в цьому домі безлад. Таня вирвалася від кала і кинулася в обійми матері. Людмили, яку? В свою чергу оточили діти, всі троє плакали, просячи, щоб їх підняли. «Троє дітей», – вибачливо сказала Таня, – «хіба це може бути менше, ніж безлад?» Четвертий на підході гордо оголосив кав. Сльози затмарили її очі. Людмила підійшла до доньки і любовно поцілувала її в щоки. «Тоді найми помічника». «Я не матиму прислуги». Захищаючись, відповіла Таня. І Вінсент Хороша республіканська позиція, сказав Кал, підходячи, щоб сісти біля відчиненого вікна, з якого було видно форум. Хай йому грець з цією політикою, заявила Людмила. Вона донька президента, дружина генерала і посла. Саме тому я не матиму прислуги, різко заявила Таня. Її тон вказував на те, що тему закрито. «Завжди була твоєю донкою», – сказав Калі з тихим смішком. Кал зітхнув, відкинувшись на стілець, зняв свій циліндр і поклав його на стіл. «Доню, може, чогось прохолодного випити?» «Я подбаю про це», – сказала Людмила. «Ходімо, Янголята». Вона повела дітей із собою на кухню. «Що привело тебе сюди?» – запитала Таня. І коли вона підійшла ближче, він обійняв її за талію, посадивши собі на коліна. Я вже доросла, тату, сором'язливо прошепотіла вона. Ти завжди будеш моєю маленькою, сказав Кал, легко поцілувавши її в щоку талаїдно, заправляючи пасмо її волоса під її вчвілу синю хуску. Ти виглядаєш виснаженим, тату. Він кивнув, усе ще поправляючи її волоса. «Що не так? Інакше ти б не був тут у такому вигляді». «Що з не так?» – тихо сказав Кал. «Що це?» «Ми програли. Ми програли сильно, майже цілий корпус». Він помовчав. І Ганса. «О, Боже!» Вона відвернулася. Василь Олександрович, Ілля Прогонів, Борис Іванович, Сергій Сергійович, Юрій Андрійович – «Михайло Ернестович, усі вони мертві!» «Юрій...» Він кивнув, і вона програла битву, намагаючись стримати сльози за того, за кого вона, швидше за все, вийшла б замість, якби все було інакше. Зематін Раскнович втратив руку, Григорій Басівич не прокидався з тих пір, як його вдарили по голові. А Ендрю Кін пад. Ендрю потрясений, сильно потрясений, люба. Бачись, ми, швидше за все, втратимо суздаль до наступного місяця. О, ми будемо боротися за нього щосили, але ще не може стояти у своєму гнізді, коли вог починає копати занадто глибоко. Це тому ти тут, тату. Я розповім тобі пізніше. У мене мало часу. Я приїхав сюди таємно. Я сподіваюся незабаром бути з Маркусом, Йому потрібно було почути цю новину особисто, а не через повідомлення, надіслане дротом. Всі знають, що щось трапилося. Жодних повідомлень про битву не надходило з вчорашнього ранку. «Мої накази», – сказав Кал. «Це може лише викликати паніку. Вона вже наполовину тут. Але принаймні, моя маленька Сливонко, ти і діти в безпеці наразі». Вона хотіла заперечити. «Висловити якусь провину, думаючи про Кетлін, про всіх своїх подруг, але зараз усе було інакше. Не було місця для такого героїзму, коли було троє дітей, яких треба захищати, і четверта, що вже тремтить у ній». Посміхаючись, він поліз у на грудну кишеню і витягнув невеликий пакунок, загорнутий у заплямовану тканину. Вона відкрила його – побачивши крихітний шматочок медових стільників. «Тату, мені вже не вісім». «Давай просто пограємо в гру зараз», – зітхнув він. Посміхаючись, вона відкусила шматочок і схилила голову йому на плече. «Наш Вінсент». «Той самий», – прошепотіла вона. Кал повільно кивнув. «Він відсторонений». «Невинність». Вона зітхнула і відвернулася. Ми всі втрачаємо свою невинність. Навіть моя маленька дівчинка втратила свою. Тату, ти знаєш, що я маю на увазі? Була лагідність, певне диво від того, що створили Кесус і Перм. Для нього було неможливо ненавидіти. А тепер він ненавидить? Запитав Кау. Вона сумно кивнула. Ця війна, перш ніж вона закінчиться, навчить багатьох із нас ненавидіти. Холодно сказав Кал. «Можливо, нам потрібна ця ненависть, щоб перемогти. Кесу скаже нам любити наших ворогів. Отець Касмар каже, що навіть мерки, тугари – його творіння. А ти віриш у це? Важко повірити в це, якщо вони візьмуть моїх онуків і кинуть їх живими уями для бенкетування. Не каже так. Прошепотіла Таня, хрестячес». Просто ненависть заїла його душу. Старий Дмитро каже мені, що ніхто не може розмовляти з ним так, як раніше. Він холодний, відчужений, одержимий вбивством мерки і нещадний до будь-кого. Хто не може зрівнятися з ним у цій ненависті? А до тебе? Вона змусила себе посміхнутися. Він втомлений. Я думаю, що під усім цим все ще є молодий чоловік, якого я любила, який боїться того, ким він може стати. Але якось він відвернувся, побудувавши стіну «Відстань між нами». Якщо раніше він брав маленького Ендрю, грався і боровся, ходив рука в руку, то тепер він приходить додому, коли приходить додому і сидить сам у тіні. сни тату жахливі сни». Майже щоночі він прокидається вкритий потом, іноді кричить, часто плаче. Я намагаюся обійняти його тоді, але він не дозволяє мені. З ним багато чого сталося, заспокіливо сказав Кал. Набагато більше станеться, перш ніж це закінчиться. Він на замовк. Мені потрібні такі чоловіки, як він. Я міг би використати ще сотню. Ти говориш про свого сина. «Прошепотіла Таня». Він поплескав її по коліну. «Коли закінчиться ця жорстока війна, я думаю, так називається пісня, яку співають зараз деякі. Як щодо «На Західному фронті без змін»?» Обоє підвели очі, побачивши Вінсента, який увійшов до кімнати. Його плащ стікав душем, що почався на світанку. Дуже популярна пісня у Старому світі. Це не привіт для жартів, тихо сказала Таня, залишаючи коліна батька, щоб взяти його плащ і капелюх. Ми втратили потумакський фронт учора вранці, тихо сказав Кал. Вінсен завагався. Було мерехтіння емоцій, а потім мовчазне відсторонення. Наскільки погано? Кал розповів йому, коли ти підійшов до вікна. Тому ти тут. Часково. «Бажаєш розповісти мені решту?» Вінсент відійшов на кухню, щоб замить повернутися з глиняним глечиком. Сівши за стіл, він налив кухоль вина, пропонуючи його калу, який відмовився. «Трохи зарано для цього. Сину чи не так?» «Я щойно почув, що ми цілком могли програти війну вчора, а ти читаєш мені лекції про випивку», – засміявся Вінсент, випиваючи частину кухля і ставлячи його назад. Як скоро твої два корпуси будуть готові до дії?» Вінсент похитав головою. «Щонайменше місяць, і навіть тоді лед готові. Я, звичайно, не довіряв би їх у відкритій бійці. У нас буде зброя, здебільшого старі гладкоствольні рушниці жодної артилерії. Якщо їх сильно вдарять, я думаю... Вони розваляться, більше небезпеки, ніж допомоги нам, і в процесі їм усім переріжуть горлянки. Мені потрібен більше часу. У двері постукали, і та не підійшла, щоб відчинити їх. Ваша екселенція! Увійшов Маркус, такий же мокрий, як і Вінсент, і та не взяла його плащ. Формальності вимагають, щоб я чекав унизу у своїй аудієнт-залі для візиту іноземного високопосадовця – Холодно сказав Маркус. Кал підвівся і простагнув руку. Легка посмішки перетнула обличчя Маркуса. «Але зрештою, посоль із Русі живе під тим самим дахом, що і я, тож можна сказати, що ти робиш перший візит і мені також. Мені сказали, що ви були на навчаннях із військами і незабаром повернетеся. Вибачливо, сказав Кал. Я хотів побачити свою донку та онуків» поки мав час. Маркус кивнув. Вітаючись із танею та Людмилою, діти знову вибігли на зустріч Маркусу, який обійняв кожного по черзі. «Я так розумію, якщо ви зайшли так далеко, новини, мабуть, справді погані», сказав Маркус, знову опустивши дітей. Кал кивнув Тані, яка взяла трьох дітей і вийшла з кімнати, не без зухвалого погляду на Кала, який похитав головою. «Вчора ми втратили 10 тисяч чоловік, Потумавський фронт і Ганса Шудера». Маркус нічого не сказав, але взяв інший порожній кухоль, налив собі чашку і мовчки осушив її. «Вони будуть перед Суздалем протягом двох тижнів», «холодно», – сказав Кал. «А що потім?» «Вони будуть в румі до кінця літа», – відповів Вінсент. Маркус кивнув. «Ти повертаєшся зі мною до Суздаля». Потяг відправляється через годину. «Вінсент, ти також!» «Що ж, дякую за накази», – сказав Маркус, ставлячи чашку трохи занадто голосно. «Можливо, мені варто залишитися тут і почати будувати власні укріплення. Пам'ятай, Рус мала бути для нас щитом. Я сподіваюся, що вона все ще може бути, але нам доведеться просити усе від тебе». Якщо ми хочемо мати хоч якийсь шанс на виживання. Маркус кивнув. Я обіцяв тобі це. Ми пов'язані з цим. Кал відкинувся на спинку стільця. Тобі може не сподобатися те, що ти почуєш. Він почав пояснювати план. Ендрю відкинувся на спинку свого стільця і кивнув Юрію, щоб той налив собі ще випити. Отже, він тебе переміг, сказав Юрій відсторонено. Цілком, сказав Ендрю, трохи шокований прямотою Юрія. Я думав, що так і буде, відповів Юрій, дивлячись на горілку мить, перш ніж випити кухоль. Він злегка кашлянув і поставив чашку назад на стіл. Він подивився на підлоговий годинник, що цокав у кутку, наче загубився в думках. Чому ти так вирішив? Нарешті насмілився запитати Ендрю. Він все ще розумів тебе. Краще, ніж ти його. Чорт забирай. Тому ти мені потрібен. Я знаю. Ендрю підвівся. Хто ти? Вбіса такий. Крикнув Ендрю. Чому? Вбіса ти повернувся. Ендрю грюкнув кулаком по столу. Він почув, як меді заворушилася на горі. Тонкий крик луною відбився від такого порушення спокою. Він слухав, як Кетлін пройшла через кімнату і плачтих. У Юрія був страдницький вигляд, коли він дивився в стелю, прислухаючись. Приємний звук, прошепотів він. Крик немовляти вночі, що стихає в обіймах матері. Він швидко потягнувся і налив собі ще випити, заплющивши очі, коли знову осушив чашку. Ендрю спостерігав за ним. Що спливло на поверхню на мить, він міг відчути це – мерехтіння емоцій за зовнішньою маскою, яка була позбавлена будь-якого почуття. Ніби тепло життя мить пульсувало назад у холодне тіло трупа. «Я б наважився сказати, що частина його плану полягала в тому, щоб спіймати не лише армію, але й тебе», – нарешті, сказав Юрій, дивлячись прямо в очі Ендру. «Чому?» «Стандартний підхід мерки до війни» відрубати голову, навіть коли викопуєш серце. У дії проти бантах вони призначають полк із тисячі людей, єдине завдання якого – шукати кар-карта, щоб знищити його. Це здається досить логічним, відповів Ендрю. Це було анафемою його власному військовому мисленню. Він усвідомлював, що це була нелогічна частина європейської традиції щодо ведення війни, адже, зрештою, Королі та герцоги розуміли, що застосування такої політики означатиме, що на них також полюватимуть. «Джентльмени мають кращі справи, ніж стріляти один в одного», – якось сказав Веллінгтон. І все ж, це завжди здавалося йому трохи нелогічним. «Пам'ятай, війна для Мерки, це традиція. Кожна дія прописана їхніми законами. Від того, в який бік справляти малу нужду – до того, хто першим зачерпне на початку місячного свата. Я припускаю, ти бився з вушка на своєму правому фланзі. Звідки ти знав? Юрій посміхнувся. Вушка надається право першого вступу у війну. Вони є найстарішим із кланів мерки і заздрісно оберігають цю відмінність. Їх пошарпали. Ми оцінюємо, що знищили дві третини з них». Нерозумно витрачати свою еліту на початковий хід. Не нерозумно для них. Єдиний недолік полягає в тому, що коли їхні духи були підхоплені Бухгаалом, не було чим похвалитися. Ким? Перебив Ендрю. Бухгаал – богиня мертвих, дух, що їде вночі, змітаючи душі вбитих у свій сагайдак, несучи їх у вічне небо. Проблема була в тому, що коли вона проїжджала повз, ніхто не міг би похвалитися своїми вбивствами, щоб першим привернути її увагу. «Тому що ми худоба!» Юрій кивнув. «Шамени довго ламали голову над цим», – сказав Юрій із смішком. «Вони оголосили, що оскільки очевидно, що всі ви були доведені до якого божевілля, смерть була почесною, оскільки вони боролися проти злих духів» які уволоділи худобою. «Отже, вони вважають нас злими духами», – тихо сказав Вендрю. Юрій засміявся. Його голова кивнула вгору вниз. Хоча й слабкими духами худоби. Світ сповнений духів, добрих і злих. Мерки знаходять захист у тій сфері через заступництво своїх преків, які ідуть вічним небом над ними. Якщо наші духи такі слабкі... Як же тоді ми перемогли тугарів? Тугари? Вони вважалися дурними, занадто гордими. Хоча всі були вражені, всередині вони раділи, бо бачили в цьому помсту за битву підорки, коли тугари розбили орду мерки. Повідомляється, що два у мене тугарів з мерки, сказав Ендрю. Ваша розвідка хороша. У нас є кілька сотень біженців на день, які виходять із карти. Ми отримуємо щоденні звіти від Гамількара. Я був би обережний. Чому? Ще один стандартний трюк мерки. Якось проникнути до ворога. Існує історія, як кілька обертів назад домашня тварина була продана карху бантах. Домашня тварина отруїла свого господаря. Чому? Йому пообіцяли, що якщо він досягне успіху, його сім'я буде врятована від місячного свата». Ендрю кивнув, пильно дивлячись на Юрія. Юрій засміявся, опустивши погляд і потираючи перстень на пальці. «Тепер я міг би розповісти тобі цю інформацію як демонстрацію моєї лояльності, хоча насправді я справді був посланий, щоб врятувати когось, хто все ще знаходиться в їхньому таборі». Грав середині гри. Я вже чув цю історію». Гамількар повторив її мені вночі, коли тебе привели. З порадою відрізати мені язика, засунути його назад у рот, а потім розп'яти мене на стінах міста. Традиційне покарання для пожирача плоті тут, у Русі. Ендрю нічого не сказав. Як ми вже говорили, тугари їдуть із мерки. Я зробив браслет для мусти кар-карта. Я стояв у його юрті, коли його подарували. Муста. Ти його знаєш? Ми зустрічалися одного разу. Можливо, ми зустрінемося знову. Той, кого звуть Кін, сказав Муста. Він пощадив Кетлін і Вінсента, дивний люцьківський вчинок. Нехарактерний для того, що Ендрю думав про орду. Я здивований, що вони дозволили йому жити після поразки, сказав Ендрю. У твоєму голосі майже нотка прихильності відповів Юрій. Скажімо так, незважаючи ні на що, він одного разу зробив мені послугу. Ендю на мить прислухався. Вона спала, швидше за все, з меді, повернувшись у свою колиску. Вона була в безпеці, принаймні на цей момент. Я чув про це. Деякі сказали, що це ознака слабкості. Дивно, що його власний народ не вбив його. Він, мабуть, Досі якимось чином має над ними владу. Важко вбити Каркарта, навіть серед більш варварських тугарів. Ендрю відчув найменшу нотку переваги в голосі Юрія, знову ж таки, ідентифікація зі своїми старими господарями. Чи їде Каркарт на чолі в битві? Запитав Ендрю. Рідко. Він планувальник, центр думки, майстерна рука, що тягне за нитки битви. Ти помітив прапори. Ендрю кивнув. Ми припустили, що вони для сигналізації. Неймовірно. Сині прапори для позначення лінії маршу. Червоні для бойової інформації. Повідомлення може летіти милі за лічені хвилини і не прив'язане до ваших дротів, що торохтять. Все повертається до нього. Вушка знаходиться на вістрі першої атаки. Каркарт зазвичай залишається в центрі, щоб жоден ріф не був поза його швидким досягненням. Очікується, що занкарт висунеться вперед, щоб отримати кров і навчання. Вука! Юрій кивнув. Я чув, що він був причиною заворушень у Румі. Гаряча голова. Схильний до поспішності, але глибоко всередині, можливо, боягуз. Протилежність своєму батькові, який обережний, продумує свої плани, розраховує свої ходи та має мужність, гідну своєї посади. Це те, чого Жубаді навчився, коли його батько був убитий під орки. Урок, який він ніколи не забув. Ось чому, які б хитрощі у вас не були, він уже продумав відповідь. Він очікує бути здивованим, і таким чином несподіванка зменшується. Його кампанія проти вас минулого літа була розроблена для перемоги, але вона також мала на меті прозондувати вас, щоб навіть якщо він програє, він краще знав ваше мислення. Ендрю відкинувся на спинку стільця, його права рука неуважно лежала на залишку його лівої руки. Він знає, що ти будеш битися до останнього, це передбачається. Однак є надія, що якщо ти будеш повністю розбитий тут. У Русі, Рум прийме пропозицію капітуляції та повернення до старого порядку. Що, коли твоя ситуація буде безнадійною, ти також здасися, під кривавою присягою, що тебе не вб'ють. Тоді він нас не дуже добре знає. Ти бачиш поразку як майже неминучу. Ти можеш змінити свою думку, перш ніж це закінчиться. Якщо нас знищать, подумав Ендрю, Маркус буде дурним, якщо не прийме пропозицію. Принаймні буде невелика надія, а не неминучість знищення. І Вука кинувся стрим голов. Не сам, але він послав би інших, і без хитрощів Джубаді. Глибоко всередині, я думаю, він боїться тебе. Ти поза його розумінням, знову ж таки, поза межами традицій. Він занадто непередбачуваний, хитрий, але йому бракує розрахунку Джубаді та його щитоносця Тамуки, якому я служив. Ендрю підвівся і підійшов до вікна. Не більше, ніж півтора тижня тому вони танцювали на зеленій галявині. Сьогодні вона була порожньою. Повністю порожньою. Ніби вони всі вже були привидами. Джубаді. Він був ворогом. Він занадто багато думав про них, як про безлику Орду. Йому потрібно було більше зосередитися. Він був ворогом, якого треба перемогти. Він на мить подумав про пакунок, який все ще лежав у шафі в кубку -ку кімнати. Настав час, але він мав бути впевнений, перш ніж запитати. Він подивився назад на Юрія. «Ти часто бачив, Джубаді?» «Щодня, мій пане» оскільки я був із юрти Тамоки. Де був бронзовий щит Тамоки, там зазвичай були Вука і Джубаді. Ендрю знову кивнув, відчуваючи холодне почуття розрахунку. «Чому ти повернувся до нас?» «Моя власна причина», – прошепотів Юрій. Він знову замовк. Його очі були відсутніми, а потім він знову подивився на стелю. «Скільки років дитині?» «Чому?» запитав Ендрю, його голос був тихим і дуже холодним. Просто цікаво. Цікаво, що ти запрошував мене сюди кілька разів, і я ніколи не зустрічав твою дитину. Ендрю відчув внутрішній холод. Йому було огидно від думки про руки канібала того, хто їв за столом Мерки, що тримають його дитину. Юрій посміхнувся і похитав головою. Я розумію. Ендрю, відчуваючи збентеження, відвернувся і раціонально цю людину змусили до цього. Він мав вижити, кожен хотів вижити, навіть перебуваючи у пеклі. Упередження. Я думав, що я вищий за це, подумав він. Проте він відчув, як його шкіра покривається мурашками від думки, що Юрій тримає меді, його руки заплямовані плотью скількох дітей. Він подивився назад на Юрія. «Мені шкода». «Глибоко в душі я знаю, що ні». Юрій підняв руку. «Усе, гаразд, не вибачайся. Зимою, перш ніж мене забрали, я бачив, як тугари зимували всю здалі». Він подивився вдалечінь, знову з цим безтурботним, відстороненим виглядом. «Мене мало не забрали до ям на бенкет». Я виніс із хованки своє золото речі, які я виготовив. Я плазував, представляючи їх. Одна з їхніх жінок засміялася і помахом пальця вказала мені геть від ями. Мене відправили працювати, виготовляти намисто для неї, бо її стара домашня тварина померла. Вона збиралася взяти мене як свою нову домашню тварину, але вона померла взимку, і я ховався тоді до весни. Я бачив тих, хто подорожував із тугарами, десятки тисяч домашніх тварин. Я бачив, як вони плазували, як я. Я бачив, як вони їли залишки горщиків, борючись за шматочок, поки їхні господарі сміялися. Я зневажав їх. Вони зневажали себе, прошепотів він. Жоден не дивився мені в очі. Вони були проклятими. Коли я був наодинці з ними... Я плював їм в обличчя, якщо хтось насмілювався подивитися на мене. Я гамбив їх, називав їх зрадниками, питав їх, чому вони не витягнуть кінджал уночі і принаймні не вб'ють одного, бо не було сімечі сіл, яких потім можна було б забрати на помсту. Вони відповзали, що почучи, що я не розумію. Тепер я розумію, навіть якщо ти. Ні. Ендрю сидів у тиші не дивлячись на нього, а спостерігаючи за маятником годинника, який відлічував секунди часу. «Я ненавиджу їх за це», – зітхнув він. «Я ненавиджу себе». «Я навіть ненавиджу тебе за те, що ти ніколи не знаєш, до чого тебе можуть зрештою звести, як тепер знаю я». Його не змінилися, коли він говорив. «Все ще була ледь помітна посмішка. Ніби він розумів якусь величезну таємницю, яку Ендрю ніколи не міг осагнути. «Я хочу своєї помсти», – прошепотів Юрій. У цьому наші шляхи перетнулися. Ендрю дійшов до точки прийняття рішення, відчуваючи невеликий докив сумління, бо зрештою це відрізнялося від того, якою, на його думку, мала бути війна. Але це було виживання. Юрій нарешті досяг точки до якої він тихо маневрував його з моменту їхньої першої зустрічі. «Я допоможу тобі отримати її», – відповів Ендрю. Вставши, він підійшов до шафи в куку кімнати, відчинив її і вказав усередину. «Ти зробиш це цим». «Небезпечно йти далі», – сказав Улагар, просунувши свого коня перед конем жубаді. І кар карт кивнув на знак згоди. Посмішки задоволення осаяла його обличчя, коли він подивився крізь розсіяні дерева на річку, що текла далі. Посередині стояв на якорі броненосець. Його гармати були спрямовані на ліс. По обох берегах спалахував вогонь перестрілки, перериваний глибшим пострілом артилерії. «Що ж, ми нарешті повернулися, мій друже», – оголосив Джубаді. «Хулагар!» обличчя якого розпливлося в усмісці, подав знак охоронцю, який чекав на них, щоб він підійшов. Воїн низько вклонився, простагаючи шкіряний футляр. Джубаді зірвав покриття і посміхнувся, коли його рука стиснула руків'я меча. «Я позначив, куди ти кинув його в річку», – сказав Хулагар. Цей воїн був із передового загону Даргумен, який розгорнувся перед Суздалем. Він пірнув у річку під обстрілом, доки не дістав клинок. Джубаді подивився на воїна, кивнув на знак подяки, а потім зліз зі свого коня. Подарунок повинен бути відплачений тим же, сказав Джубаді, вказуючи на свого коня. Воїн відступив назад, простягнувши руки. Мій каркарт я не можу. Бери його і добре їдь, сказав Джубаді з посмішкою. Усміхаючись, Воїн стрибнув у сідло. «Тепер повертайся і вбивай худобу». З вигуком радості воїн поставив коня дики, а потім поскакав геть крізь ліс. «Щедрий настрій! Мій каркарт!» «Винагорода за вірність і хоробрість!» – сказав Джубаді. Він жестом наказав Хулагару слідувати за ним, коли він пішов ближче до краю річки. Куля Міні промайнула крізь жілки над його головою, Постріл просвистів холодним криком. Хулагар став перед Джубаді і жестом наказав йому стати за одним із дерев. «І все ж я ніколи не винагороджую тебе», – сказав Джубаді, роблячи, як просив Хулагар. «Я твій щитоносець». «Не мені отримувати винагороду брязкальцями чи кіньми». «Добре сказано», – тихо сказав Джубаді. «Вірність щитоносця, його життєва села, керована його ту». Що з тебе турбує? сказав хулагар. Та мука. Хулагар нічого не сказав, знаючи, що це наближається. У битві він покинув бік мого сина, щоб шукати кров, і я бачу ненависть, яка кипить між ними двома. Це не так, як має бути між щитоносем і кархом. Ні, мій карт, відповів хулагар, не в змозі сказати щось інше. Чому це так? «Що ти думаєш, мій пане?» Джубаді тихо засміявся. Повертаєш питання мені, оскільки вважаєш, що я, можливо, вже знаю відповідь?» Хулагар кивнув. «Бо він зневажає Вуку, вважаючи, що Вука вбив його брата». «Твої слова не мої», – обережно сказав Хулагар. «Десу з дос цієї проклятої річки», – тихо сказав Джубаді. І, незважаючи на протест Хулагара, він вийшов з-за дерева, щоб подивитися на Нейпер, що протікав повз. Броненосець був менш, ніж за сто ярдів. Ти віриш, що Вука зробив це? Це не моє місце говорити. Обережно відповів Хулагар. Хулагар так чи ні? Так, мій каркарт. Джубаді тримав погляд Хулагара, що то носець не відвертався. Я розумію. Зітхнув Джубаді. Якщо я впаду в цій кампанії, чи буде він придатний, щоб вести мій народ до перемоги? Його касильна, відповів хулагар. Занадто сильна. Хулагар кивнув. Він пішов в атаку проти моїх наказів, а потім відступив в останній момент. Принаймні, це те, що я чув. Це те, що я також чув, мій пане. Просвістив ще один постріл, але він проігнорував його. Обернувшись, він групнув кулаком об дерево. «Чому вижив Неманту?» Задихнувся він. «Бугла» покликала його ім'я, сказав Хулагар. «Доля є доля». Тепер Вука, єдиний син кровної лінії, що залишився мені, сказав Джубаді, дивлячись прямо в очі Хулагара. «Коли я помру, він буде каркархом». «Не говори про свою смерть», Джубаді, застеріг Хулагар, бо преки можуть сприйняти це як бажання. Та мукам мусить присягнути, захищати його, направляти його. Він зробить. Немає нікого, хто може замінити вуку. Хулагар мовчав. Нікого? Заревів Джубаді, схопивши Хулагара. Я служив тобі, мій карт, більше, ніж одне коло, але я не щитоносить зана. А якщо та мука вирішить інакше? «Мій пане! Лише батько може наказати смерть сина. Лише рада мого клану може наказати смерть Каркарта. Це не та муки вирішувати». «Я знаю це!» – прошепотів Джубаді. Хулагар подивився вниз на руки Джубаді і майже вибачливо Каркарт відпустив і відступив. Ще один постріл пролунав, влучивши в дерево над головою Хулагара. «Втратити носа від такої стрільби – «Це одне», – сказав Хулагар, змушуючи себе засміятися, «але досить ганебно для Каркарта». Джубаді відступив за дерево, і Хулагар зітхнув легше. «Я знаю, що та мука не згоден з тим, як я веду цю війну», – сказав Джубаді, спершись на стовбур і взявши флягу з ферментованим кінським молоком, яку запропонував його щитоносець. «Він говорить зі свого ту, і це те, як воно направляє його». Я все ще не розумію цього. Ми воюємо з худобою, щоб зберегти на спосіб життя, шлях наших преків, і все ж він хоче знищити це зрештою. Звісно, Рус, швидше за все, буде знищена. Можливо, Рум виживе як домашні тварини. Вони були нато заражені цією річчю, але різати всю худобу по всьому світу. І ненависть, що горить у його серці, це не те, що я розумію, особливо від щитоносця. Там холодний розрахунок, народжений не гарячою кров'ю, а крижаним, раціональним розумом твого ордену. Але якщо ми вибаємо всю худобу, то зрештою ми зголодніємо. Це проблема, на яку я не бачу відповіді, відповів Хулагар. Проте на неї треба відповісти, відповів Джубаді. Він подивився вниз на меч у своїй руці, Лезо відполіроване, шкіра на руки в її перев'язана і свіжа, а потім знову подивився через річку. Ліс почав світ ліщати, і, подивившись у гору, Джубаді побачив, що сірі хмари річають, на мить з'явилася ділянка блакитного неба. Він посміхнувся. «Шторм минає!» Хулагар кивнув, піднімаючи обличчя до гори, коли тонкий промінь сонячного світла просочився крізь дерева. Запахи тут були такими іншими. На відміну від нескінченного моря трави, тут було сиро, насичено вологою землею, деревами, які ніколи не скидали своїх тонких холок. Він не міг вирішити, чи подобається йому цей запах, чи ні. Земля повинна почати висихати завтра, ми зможемо рухатися. «Я хочу, щоб ми переправилися через річку протягом семи днів», – оголосив Жубаді, дивлячись на розлиту повінню річку. «Я не довіряю цим Янкі, що вони залишаться переможеними надовго. Усі тут», – запитав Ендрю, оглядаючи навусобору. Кал втомлено кивнув, жестом наказавши охоронцям зачинити двері. На дворі на площі панував безлад. Списки втрат нарешті були оприлюднені, і крики голосіння лунали будівлею, навіть коли дубові двері зачинилися. Три суздальські полки були повністю знищені, півтори тисячі чоловік зникли в одну мить. Подібні списки з'являлися по всій Русі, і в повітрі панувала паніка. «Важкий день на дворі», – сказав Касмар. Вставши, він благословив зібрання офіцерів і сенаторів, які всі стали на коліна, крім не католиків Нової Англії та Маркуса. Ендрю кивнув на знак подяки і ступив перед групою оглядаючи церкву. Дивне місце для проведення військової ради, але зал Сенату був обстріляний дирижаблем лише годину тому. Якби час був трохи іншим, їм би вдалося знищити вище командування одним ударом. Високі вітражі, що зображували життя сватих Кесуса, світилися м'яким напівпрозорим світлом. Церква пахла тисячами свічок і ладаном, спаленими протягом століть. Вона була центром російських пір, як вони прийшли крізь тунель світла майже 800 років тому. Її час кінчився. Ви всі знаєте, що ми у серйозній біді почав ендрю. Чоловіки мовчали. Я цілком очікую, що навіть якщо ми відстоїмо Нейпер, ми втратимо і цю позицію. Вона набагато менш захищена, ніж потомак. Після цього я очікую, що вони оточать це місто. У них буде артилерія, на відміну від тугарів. Навіть якщо ми виступимо проти цього, це лише середина весни. Перший урожай буде не раніше, ніж за кілька місяців, і коли він з'явиться, він буде в їхніх руках, а не в наших. Ми можемо протриматися тут тижні, можливо, навіть місяці. Але врешті-решт. І його голос затих. А якщо до Новгорода, Кева – виязема усіх інших міст Русі», – крикнув сенатор із задньої частини кімнати. «Ви кажете, що Суздаль буде захищений, а ми залишимося на призволяще». Ендрю підняв руку, киваючи на знак згоди. «Я цього не зроблю. По-перше, вся Рус не зможе сховатися в місті. По-друге, я не проситиму полки Кева покинути своє місто і захищати цю столицю. «Ми побудували укріплення навколо тих міст на випадок, якщо група нальотчиків прорветься. Але якщо ми спробуємо захистити всі міста, вони просто знищать їх одне за одним». Чоловіки дивилися на Ендрю з відкритою цікавістю. «То, що ви кажете?» – відповів сенатор. «Ракета-план – спорожнення Русі. Я пропоную евакуювати всю Рус і перемістити її на схід – до прибуття мерки. Усі некомбатанти будуть відправлені до Рума півмільйона людей. Маркус Ліценій Грака повернувся сюди, щоб висловити свою згоду на це, запропонувати притулок «Їжу для нашого народу». Усі, хто пов'язаний з армією або хто може працювати будь-яким чином, будуть переміщені до наших східних кордонів Білих Пагорбів, де ми дамо наш наступний бій за межами Кева. Усе, що ми можемо використати, піде з нами, те, що вони можуть використати, ми знищимо. Усі фабрики будуть розібрані. Інструменти, машини, навіть сировина піде з нами і буде відбудована, якщо буде потреба, на відкритих полях і продовжуватиме працювати. Усе, що ми можемо їсти, корови, свині, зерно, усе піде, а те, що ми не зможемо взяти, буде знищено. Колодязі ми отруїмо, землю засіємо пасками. Ми нічого їм не залишимо. Завдяки нашому флоту річка, море все ще будуть нашими, і ми турбуватимемо кожен їхній рух. Армія бити саме на нейпері і виграє час, щоб решта втекла, відбудувалася і знову воювала. Я прошу у всіх вас два тижні, щоб дати нашому народу цей час для втечі. І коли ми підемо, те, що ми залишимо позаду, буде пускою. В якій ці байструки голодуватимуть? У соборі вибухнув галас, і Ендрю стояв мовчки. Він подивився на Джона Міну з Фердюсоном і Бобом Флечером поруч. Джон дивився прямо перед собою, нічого не кажучи. Ендрю підняв руку, і кімната затихла. Це єдина альтернатива. Ми не можемо утримати Нейпер. Я тепер усвідомлюю, що моя мрія про утримання потомаку також була марною надією. Він замовк, чекаючи осуду, гірких докорів, які мали пролунати. Він уже вирішив про себе, що якщо вони пролунають, він подасть у відставку. Кімната була тиха. Він подивився в очі всіх своїх генералів, тих, кого він і Ганс піднесли, сенаторів, яких він створив, написавши Конституцію. І нарешті на Кала, який тихо підвівся зі свого стільця, щоб стати поруч. «Веди нас, Ендрю Лоуренскін, сказав Кал. Його голос був холодним і чистим. «Веди нас, і ми підемо за тобою». Церква мовчала, і Ендрю подивився на оця Касмара. «Веди нас, і я піду за тобою». Він повернув свій погляд до інших. Марку ступив уперед і стиснув його руку. Чоловіки дивилися на нього, похмурі, сповнені холоду, ніби почули заклик до битви. Вони підвелися, спочатку один, а потім за секунди все зібрання, і пролунав вигук непокори. Ендрю відвернувся, засліплений сльозами. Розділ восьмий «Всі ваші ідеї було легко викласти», – сказав Джон Міна, – «але я не хотів би бути тим, хто почне обливати їх холодною водою». Ендрю ледве стримувався, щоб не заснути. Підлоговий годинник у вітальні розмірено і повільно сокав. Він узяв гарячий чай, який Кетлін поставила на тумбочку біля його крісла, і відчорбнув. У вітальні було майже занадто тепло, бо вогонь у печі. Розпалений, щоб прогнати вечірній холод, зробив кімнату задушливою. Він розстебнув комі сорочки радіючи, що зняв важкий вовняний мундр і жилет. На дворі, на міській площі їхнього маленького новоанглійського містечка в серці Суздаля панувала тиша. Загальні збори пройшли досить спокійно, чоловіки та їхні родини мовчки поверталися додому. Десять чоловіків, які загинули з Гансом, мали родини, і тепер їхні будинки були темні. Він намагався не думати про ту просту дерев'яну хатину на іншому боці площі, де він провів багато вечорів у тихих розмовах. Біля дверей стояв Вартовий, усередині було темно і холодно. Йому доведеться піти туди, щоб вирішити, що робити з особистими речами. Він відігнав цю думку. Було занадто багато тривог, щоб дозволити горю знову підкрастися. Він сказав їм, що все втрачено, що вони повинні покинути свої домівки, які з такою любов'ю збудували, відтворюючи старе життя, і йти на схід у невідому долю. Він озирнувся на своїх старих друзів, товаришів, які були з ним у цій авантюрі від самого початку. Пата, Джона, Еміля, Вінсента, Чака Фельдюсона, Кала, штабних офіцерів та двох нових лідерів – Маркуса і Гамількара. І, звісно, Кетлін, яка сиділа поруч із ним. «Обливайте холодною водою скільки завгодно», – відповів Ендрю. «Це частина твоєї роботи. Жон, казати мені, що ми можемо, а чого не можемо робити. Але цього разу я кажу тобі, що це має бути зроблено». «Я знаю це, Ендрю». «Тоді скажи мені, як ми це зробимо». У нас є 66 локомотивів і всього близько 800 вагонів рухомого складу. Ось на чому ми повинні крунтувати все це. У всій Русі перепис нарахував трохи більше трьох чвертий мільйона людей. Це дещо збільшилося з минулого року. Він подивився на Гамелькара. Приблизно на 30 тисяч. Близько 200 тисяч цих людей живуть у радіусі 100 миль відкева, 50 тисяч із них у радіусі 20 миль від міста. За винятком немічних і старих, я пропоную, щоб майже всі вони вийшли пішки. А як щодо їхнього провіанту?» запитав Еміль. «Я до цього ще дійду, лікарю», – втомлено сказав Джон. «Це означає, що нам доведеться перевезти залізницею щонайменше 550 тисяч людей. Я пропоную зробити це у два етапи». Спочатку ми їдемо до Кева. Це відвезе нас на 250 миль на схід звідси. Звідти ми переправимо всіх некомбатантів на решту відстані до Руму. 250 миль Орда може подолати за п'ять днів, холодно сказав Гамількар. На чому? Запитав Ендрю. Вони розраховують прогодуватися за рахунок землі. Коли прибудуть сюди? Якщо ми перетворимо її на постелю... Коли будемо йти, це дещо ускладнить їм завдання. Не можна спалити зелену траву, відповів Гамількар. Ендрю кивнув на знак згоди. У їхній армії буде мільйон коней. Джоне, що потрібно, щоб прогодувати одного коня. Я пам'ятаю, що чув, що для одного нашого звичайного коня, не тих монстрів, яких ми маємо тут, це виходить близько 25 акрів на рік. Я б сказав, принаймні тридцять, можливо, тридцять п'яті акрів найкращих пасовищ. Вони не будуть розміщуватися на рік, тихо сказав Еміль. Їм просто потрібно прорізатися крізь нас. Сімдесят фунтів сіна на день для таких коней буде достатньо. Мільйон коней, чотириста тисяч воїнів, 400 гармат і все це просочується через Суздаль, рішуче сказав Ендрю. І пам'ятайте, це не просто марш армії, це цілий народ в Оксвандрах, велике переселення народів. Що? запитав пат. Рух народу, сказав Еміль. Знаєш, як гуни? Жінки, діти, старі вози, все, з ними принаймні ще мільйон коней, додав Ендрю, вони їстимуть конину. Тугари відмовилися від цього. Але я думаю, що ці люди тепер знають краще. Дві тисячі коней на день, якщо немає іншого харчування. Це почне завдавати шкоди досить швидко, якщо ми зможемо їх сповільнити. Вони не можуть покинути свої юрти, тому їм доведеться тримати цих тяглових тварин живими. Це буде за рахунок їхніх запасних коней. «Навіть із солодкою весняною травою», – сказав Пад з блиском оптимізму в очах. Десять коней заїдять акріцієї сільськогосподарської землі за день. Це шалено швидко зменшиться. Можливо, до акрана коня через пару місяців. Сто тисяч акрів на день лише для армійських коней, мільйон акрів на день до середини літа, сказав Ендрю, тонка посмішка освітлювала його виснажене обличчя. «Ти все ще не відповів на моє попереднє заперечення», сказав Гамількар ледве даючи перекладачеві час працювати. Вони все ще можуть перекинути десяток уменів через усю довжину Русі за п'ячесть днів, а потім врізатися в дезорганізовану масу навколо Кева. Він понизив голос. Це буде різанина. Усі дивилися на Ендрю. Вони будуть сповільнені. У цьому можете бути впевнені. То був рішучий тон Ендрю. Як... «Це буде зроблено», – відповів він. Його манера показувала, що ця тема закрита. «Вони продовжать харчуватися за рахунок мого народу», – сердито сказав Гамількар. Ендрю подивився на карфагенського лідера, не в змозі нічого сказати, все ще соромлячи срізанини на потомаку. «Я все ще бою, проте», – тихо сказав Гамількар. Якщо ми будемо утримувати річку нашими панцерниками, навіть після відступу, це змусить їх іти далі вгору за течією, щоб переправитися, а дорога вздовж річки стане непридатною. Їм доведеться прорубати іншу дорогу цілком через ліс на 50 або більше миль, щоб пересунути свої вози. А наша їжа? запитав Еміль. Ендрю з надією подивився на Джона. З тими потягами, які я маю. Ми можемо переміщувати 80 тисяч людей на день до Кева, кожного з 10 фунтами пожитків. Я припускаю, що на цей момент у нас є приблизно 90-денний запас їжі в усій Русі. Приблизно 100 тисяч тонн їжі – це рахуючи все живе та в коморах. З огляду на обсяг, це щонайменше 600 залізничних вантажів. Джон нам мить перетисував свої нотатки. Нам знадобиться щонайменше 30 днів, щоб перевезти все залізницею, лише людей та їжу до Кева. Але є ще багато чого. У нас є всі інструменти та обладнання з металургійних заводів, ливарних цехів, заводів із виробництва снарядів, локомотивного депо та лісопилок. І я рекомендую також усе сільськогосподарське знарядя, якщо ми хочемо вижити і якщо, хоча це малоймовірно, ми переможемо. Я припускаю, що 40 днів безперервної роботи потягів зможуть це зробити. І це за умови, що кожен локомотив продовжуватиме працювати. Ми заготували багато дров цієї зими, але я не впевнений, що цього буде достатньо. І ми переобладнали на вугілля лише шість двигунів. У кімнаті запала тиша. І після цього Ендрю не забудь про армію. Нам потрібно буде тримати пости вздовж усієї річки, і коли лінія нарешті прорветься, увесь рухомий склад знадобиться, щоб вивезти армію. Тобто, якщо ми хочемо мати армію та її обладнання, яке ми будували три роки. Лише для вивезення польової артилерії знадобляться всі платформи протягом двох днів. Ще один день для гармат, розміщених у містах. А як щодо флоту? запитав Булфінч. «Кожен панцирник буде на ріці або патрулюватиме море?» сказав Ендрю. «А галери?» «Якщо ми висадимо їх далі по Узбереєю, ми зможемо евакуювати всіх моїх людей і деяких русів, які живуть поблизу», сказав Гамількар. Ендрю кивнув на знак подяки. «Тоді ми починаємо завтра», сказав Ендрю. «Ті, хто можуть, почнуть виходити пішки». Діти, матері з намовлятами, усі, кому за шістдесят, немічні, усі поранені, вони вирушають залізницею, починаючи з завтрашнього ранку. Ісусе, Ендрю, у нас немає планів на випадок таких обставин. Потрібні дні, щоб це з'ясувати. У нас немає днів. Огризнувся Ендрю. Ти сам це щойно сказав. Там буде жахливий безлад. Цим людям ніде буде жити в Києві. Тоді відправте кілька потіїв. візьміть спальні вагони, якими користувалися залізничники, і почніть одразу відправляти їх аж до Руму. І якби ми це зробили, ми могли б доправити принаймні 100 тисяч до Руму за 30 днів. Джон кивнув на знак згоди. Перший крок завантажити всю їжу після першої хвилі евакуйованих. Хоча я ненавиджу це робити, Пане президенте, я оголошую військовий стан з цієї хвилини, сказав він. Кал посміхнувся. Я так і думав. Ми повинні. Вся їжа має бути об'єднана. Вебстере, ти і гейс, починайте друкувати бланки ваучерів сьогодні ввечері. Я націоналізую всю їжу. Кожен отримає квитанцію, і після того. Як це закінчиться, ми спробуємо розібратися з компенсацією. Коли ферма буде очищена, фермер і його родина починають іти на схід. Якщо є місце в потязі, ми їх вивозимо. Прощавай, капіталізма, зітхнув Вебстер, викликаючи сумні усмішки у присутніх. Ми розбираємо заводи. Якщо ми втратимо інструменти та машини, ми програємо війну. Після того як заводи будуть розібрані, вони отримують найвищий пріоритет. Усі робітники та родини, які все ще тут, виїжджають з ними потягами. Ми не хочемо, щоб цих людей відокремлювали від їхнього обладнання, оскільки вони будуть єдиними, хто знатиме, як його зібрати знову. Нарешті ми забираємо все інше, що можемо привезти. Вози та їхні упрежі, навіть рейки з колій, а потім армія – коли вона більше не зможе тримати оборону. «Це має бути зроблено за трої тижні», – тихо сказав Ендрю, дивлячись на Джона. «Я навіть не можу обіцяти тобі десяти днів, але ми спробуємо протриматися довше». Джон нічого не сказав. «А якщо вони прорвуться до того, як ми закінчимо?» – запитав Касмар. «Пріоритети залишаються. Прошепотів Ендрю, поки ми організовуємося». Некомбатанти йдуть першими, потім їжа по мірі переміщення, потім заводи, як тільки їх розберуть, і нарешті армія і те, що залишилося. Якщо вони прорвуться раніше, армія йде першою разом із заводами, а решті доведеться йти до Кевапішки. Касмар кивнув і нічого не сказав. «Спалити міста», – тихо сказав Еміль. «Москву!» Нерішуче запитав Ендрю. Він озирнувся на присутніх. Ні, прошепотів він. Міста для цих людей не потрібні. Можливо, щось із того, що ми маємо, все ще стоятиме, коли це нарешті закінчиться. Він озирнувся на свій дім, вперше усвідомлюючи, що він наказав і як це стосується його самого. Годинник, що цокав у куку, стіл, вирізаний руським селянином і залишений одного ранку біля його порога прості тарілки на кухні, навіть скринька для коштовностей, яку він подарував Кетлін так давно, коли вони вперше гуляли разом вулицями Суздаля. Усе це залишити. Він боровся з цією думкою на мить і подивився на Кетлін. Їхні руки торкалися. Емілю, я хочу, щоб ти завтра поїхав до Кева з усіма пораненими. Почни там облаштовувати шпиталь і організовувати санітарію. Флетчера. «Ти їдеш із ним, ти відповідаєш за організацію зберігання та розподілу їжі. Нам потрібно буде звести склади, щоб усе це зберігати». Цього разу лікар не сперечався. Ендрю подивився на Кетлін. «Ми з Меді поїдемо, коли йти. Прошепотіла вона». Він нічого не сказав і стиснув її руку. «Є останній момент», – сказав Ендрю. «Це має бути зроблено таємно». Мерки не повинні знати, доки вони не перетнуть річку і не потраплять сюди. Пекельний наказ Ендрю сказав кал, з тими клянутими аеропароплавами, що гудуть навколо. Це слушне зауваження, сказав Джон. У нас були деякі засоби захисту вздовж військової залізниці до потомаку, але повзповорот на наврот дорога порожня на багато миль. Як тільки вони довідаються, вони можуть налетіти, розбомбити ділянку, можливо, навіть приземлитися і розірвати рейку чи дві. Одне сходження з рейок може паралізувати лінію на день чи більше. Ендрю подивився на Чака. Ти літав на машині минулого тижня. Ну, пане, пілотом був Джек. Я весь час знав, що ти піднімейся в повітря, незважаючи на мої накази, сказав Ендрю з ноткою докору в голосі. Він готовий до бою. Ми все ще вирішуємо деякі незначні проблеми. Я хочу, щоб він був у повітрі над Суздалем через три дні. І переміщуй інші кораблі якомога швидше. Ангарю над зимою ледве зведені «Пане». Крім того, «Пане, це залежатиме від вітру. Нам потрібен північно-східний, а краще східний, щоб дістатися сюди. Піднімайте їх, «Сину», і піднімайте ці кораблі в повітря. У нас не буде часу, щоб створити флот, щоб здивувати їх, як ми спочатку планували, але якщо вони зрозуміють, що ми задумали, вони наваляться через Дніпро, незважаючи на втрати. Цей Жубаді навчився на помилках мусти. Він діє методично, щадить своїх людей. Але він не пощадить їх, якщо подумає, що ми тікаємо. Мені потрібен повітряний захист. Чак обережно посміхнувся. «Я маю повний карт-бланш робити все, що вважаю за потрібне». «Звісно, твої накази будуть оформлені та готові для тебе, коли ти підеш. Чак посміхнувся і відкинувся на спинку. «Усе, що скажете, пане». Джон підозріло подивився на Чака, відчуваючи, що Ендрю, можливо, дав набагато ширший наказ, ніж він підозрював. Але він був занадто втомлений, щоб перейматися, і нічого не сказав. Джон повернув погляд до Ендрю. Він усвідомлював, що вся операція була марною мрією. Хоча Ендрю відмахнувся від цього як тільки мерки прорвуться, ніщо не зможе сповільнити їхній стрімкий біг на схід частиною їхніх сил. Позиції вздовж білих пагорбів ледве будуть готові прийняти їхній удар. Він годував усіх їх фантазією. Це був кінець усьому. Він хотів щось сказати, але різкий погляд Ендрю піказав йому, що зараз не час щось говорити. Він опустив погляд, заципаніло від того, що від них знову вимагали. Це на тамуки. Тамука схопився за їлку, відчуваючи, як вона злегка провинається під його вагою. Він підтягнувся і відкинувся, щоб сісти, притулившись до стовбура дерева. Воно злегка гойдалося, вітер, що йшов з півночі, був прохолодним і запашним. Він подивився назад на захід. Широка стежка через ліс, наскільки сягало око, була заповнена кіньми, воїнами та артилерійськими батареями. Усе це рухалося вперед, наче одна повільна хвиляста змія. «Жахливе місце», – подумав він. Його пам'ять перенеслася до атаки. Одиночна лінія Навгав, що стрімко рухалася вперед, за ними колона за колоною уменів, що просувалися по відкритому степу. І тепер це. Чотири дні, а на березі річки менше, ніж третина північного крила. Під ним ліс був заповнений кіньми, які копитили листя, Берег річки був заповнений зборами господарів на 50 миль або більше. Повітрям пролетів постріл, залишивши за собою іскри, а потім вибухнув над стежкою. Крик болю, потім воїн і його кін падають у криваву купу, їхні розірвані тіла моторошні в червоному місячному світлі. Вистрілила ще одна гармата, і він подивився на схід. Хвиля вогню прокотилася лінією. Снаряди, що летіли над головою, вибухали вздовж стежки у верхівках дерев. Він відчував себе подурному оголинем, свист шрапнелі пролетів полз, ламаючи гілки. Більше воїнів упало, колона була в замішанні. Гармати для худоби замовкли. Майстерно, з небажанням подумав тамука. Фортифікаційні споруди через річку були вражаючими. Дві лінії на схилі, передня частина кожної, майже непрохідний лабіринт із загострених кілків та чагарників. Берегова лінія була вкрита тілами трьох полків, які намагалися штурмувати річку, але були знищені перехресним вогнем панцирних кораблів та батарей, що вишикувалися вздовж берега. Він заплющив очі, відгороджуючись від криків болю внизу. Його дихання було сильним, прискорено входило і виходило усе швидше і швидше. Дерево гойдалося, і вітер шепотів ніжним голосом крізь Їлля, зітхаючи, витягуючи кожен вдих, штовхуючи кожен видих. Здавалося, він говорив, що він, вітер і небо є єдиним цілим. Дух та муки піднявся. Він відчув, як віддаляється. І хоча його тут цього не знав, його руки ще міцніше стискали гілку, оболонка зберігалася для повернення. Чумацький шлях спіраль вічності та втрачена велич. І з заходу піднімався пульс світла, що простагався на сотні миль. Життєва кров його народу, орди, невпинно рухалася вперед. Запах коней, людей, запах юрти, вогню відкритих пасовищ нескінченного степу, що витав навколо його ту, фокусуючи його енергію. Духи предків ширяли, також як велика ріка, що вічно тече небесами над ними, ведучи їх вперед у їхній нескінченній поїздці. Його сліпі очі звернулися до небес і змогли бачити. Знову те прагнення, пам'ять, замкнена в самій його душі, пам'ять, що вигинається через самі небеса. преки предків кличуть. Ми колись були цим, ми, хто подорожував зірками, хто створював тунелі світла, щоб перескакувати між світами. Навіть до світу худоби, на якому ми колись ступали в нашій юності, будуючи брами на його зелених поверхнях, будуючи брами на землях, тепер похованих морями, брами на їхніх відкритих степах, у їхніх величезних горах, у царствах під бірюзовими океанами. І воно зникло. Усе зникло, зруйноване нашою гордістю, нашою самоненавистю, зруйноване десять тисяч покорін тому, аж доки тепер усе, що залишилося від нас, спочиває тут, навалені, залишки того, ким ми були у нашій величі. Він відчув, як його серце розривається від страждання, розуміння всього, що було втрачено, спогади, що просочуються крізь самі його кіски, передані кров'ю його батьків у його власне серце. Колись все світ був у наших руках, а тепер ми лише це боремося з тими, кого ми навіть не вважали за потрібне помічати, коли-колись були володарями зірок. І тепер предки шепотіли йому. Ті, хто були лише на світанку, поки ми були в полудень, повстали. Вони повстали, щоб вийти. Вийти, щоб полювати на нас ось так і вбити нас. Предки так говорили тамуці, носію щита, Духовному мандрівникові ту, на шляху знання, і його душа плакала гіркими сльозами, ту кричало в люті, так що навіть оболонка, як тремтіла, чіпляючись за дерево, сльози затмарювали його заплющені сліпі очі. Бо ми тепер у вечорі наших днів, і вони стрибнуть у свій ясний ранок. О, батьки! Вигукнув він дезвучним голосом. Поверніть назад сонце у його обертанні, направте мене назад до яскравості нашого полудня. Це, ота мука, те, ким ми колись були, прошепотіли предки у відповідь. Дивись на нашу велич і плач, бо це коло є лише блідим віджеркаленням наших найбільших поїздок, коли всесвіт був як степ, і ми насолоджувалися нашою владою. І тепер ті, кого ми зневажали, повстали» майже як у глузуванні, сумні, болісні обличчя пливли перед його духом, вказуючи на небеса. Символ нового місяця темрява над сходом. Його дух повернувся на схід, відвернувшись від царства преків, які все ще пливли поруч із ним, не в змозі витримати невимовний біль свого знання, зосереджуючись на тут, зараз, а не на всьому, що було втрачено у далекому минулому. Бо це було минуле, на яке він уже дивився у сльозах слава, яку він тримав при собі. Говорити про це було марно. Він відвернувся від спогадів мрі про преків, ще не народжених наваленії, направляючи свій дух назад вгору крізь погади про прихід. Знову він їхав світом, нескінчені покоління, замкнені, що жили спогадами про своє минуле, а потім прийшла худоба, а з нею дар преків, кінь, визволитель який дав йому весь світ для поїздок. Двісті циклів. І яка була слава? Духка, воїна, вершника, що відчував вітер на обличчі, голосіння їхніх ворогів, ворогів, хоча й братів, слава атак, свакування тріумфу, голосіння поразки, але знаючи, що тріумф буде знову. Бо зрештою, хіба це все не було ілюзією, славою цього життя? Цикли проносилися крізь його мандрівну душу, Образи сотні предків, що потіли йому, сміялися у своїй радості, плакали у своєму горі, піднімаючись до нескінченної поїздки вічного неба, коли їхня коротка муть минула. І тоді, нарешті, повз проплив образ його власного батька, що входив у його власне єство. Усі покоління Мерки обраних. І в його серці було попередження, що сутінки предків усього, чим вони були, цілком можуть наступити для них усвідомлення, що струшувало його душу. Відповідальність зупинити це була вкладена в його серце, закликаючи його казахопити те, що має бути взато. Він подивився на світ, і світ попереду був темним, ніби завіса була опущена на його зір. Потужні духи худоби блокували те, що він міг бачити, що відбувається за річкою, межею між нами. Він намагався піти вперед, щоб подачити. Не було нічого, крім темряви, і все ж навіть у темряві було завивання. Села, що пульсувала, віддалялася, рухалася геть, слідуючи залізним стежкам. Він відчув невиразне перечуття. Якщо села рухається на схід, що це може означати? Він подивився назад на небеса, на велике коло, що палало крізь його душу, наповнюючи його тугою. Але там не було чути нічого, не було предка який міг би допомогти йому відсунути завісу. Вони далеко не закінчили. Прошепотіло його ту. Далеко не закінчили. Вони приходять у цей світ щоразу сильнішими, виходячи з нашого власного минулого, щоб переслідувати нас, бо якби не тунелі, вони б ніколи тут не були. Він відчув затемнення духів, пам'ять про всі орди, мерки, бантах, тугар, кувак, орг, усі народи. «Ми старі», – усвідомив він, – «старі до мільйона поколінь, з яких наш час тут, лише найкорочі спалах, вмираюча раса на останньому самотньому світі. А вони молоді, ця худоба, що піднімається новою, наповнена життям, проноситься крізь пристрої, які ми залишили, приходить навіть у цей світ як наші раби, щоб обернутися і вбити нас у своєму непокорі». Предки мовчали. Він відчув холодну люч від їхньої покірності, їхньої крові, яка була єдиною і тепер тремтіла. Доля це не доля просичав він, здригнувшись, коли його беззвучні слова відгукнулися по небо схилу. Він повернув свої думки на схід, туди, де вони чекали непокірні одиниці, перше тремтіння бурі, раса, що виходить із колески, щоб кинути виклик. Вони тягнули свою силу на схід. Але до якої мети? Воно не могло сформуватися лише перечуття розуміння, що потіло йому. Тоді нехай вмираюча раса висмокче силу з нової і відкине їхню висохлу оболонку. Ми стали жирними і старими у своєму невігластві щодо того, що ми втратили, усвідомив він. Тоді давайте візьмемо цю силу це знання на собі і захопимо все, чим ми колись були. Він подивився назад на небеса, і раптом степ, нескінченна поїзка, стали нічим хитанням старого, чий розум утік, поки касли похиталася. Пролунав спалах світла, свистачий зойк. Він відчув тепло, укол. Ту повернулося всередину, видіння згасло. Він відчув пульсуючий біль у руці. Відкривши очі, він побачив цівку крові що текла по його рукаву, його шкіра на броня була розірвана на плечі. Плот верхньої частини руки була розсічена неглибоким порізом. Зазубрений уламок снаряда, що влучив у нього, стирчав і стовбура дерева. Був ще один спалах над головою і ще більше криків зі стежки внизу. З суворим розумінням нарешті тамука спустився з дерева і попрямував у тінь ночі. Він виклав свій план, Тушепотіло йому. Він руками готував свого обранця, мучив, а потім винагороджував. Незалежно від того, як вчинить худоба, план зрештою буде той самий, і тамука посміхнувся. Лінія розчищена аж до станції Кеннебек, крикнув телеграфіст, стоячи біля свого офісу і сподовом дивлячись угору. Джек Петрачі кивнув, постукуючи по витяжному отвору. Летюча хмара опустилася ледпомітно. Наземні бригади, стоячи на порожніх платформах, подали сигнал все чисто, закріплюючи останній трус на місці. Схвильовано Джек подивився на локомотив за сто футів унизу. Федоре, кабельний замок закріплений. Федір висунувся зі свого крісла, висячи майже до гори ногами. Схоже, на місці, капітане. Джек простягнув праву руку і схопився за кіцевий болт. За словами Чака, один ривок звільнить усі троси, що тримають аеропароплав на потязі внизу. «Усе готово!» – крикнув Джек, намагаючись приховати свій відвертий жах від цього божевільного плану. Чак намітив його місяці тому, і на папері все здавалося таким простим. Але, як і все інше в цьому божевільному проєкті, це було вперше, випробування відбудеться в процесі виконання, і якщо щось піде не так, то його життя буде принесене в жертву. Буксирування корабля залізницею аж до візми здавалося досить легким, коли сиділи за столом. Візми потяг, зачепи кілька тросів, і поїхали. Тепер це було реальністю. За сто футів унизу двигун шипів – Час від часу зі смолоскипу піднімалися іскри. Легкий вітерець дув із півночі і штовхав корабель на південь від колії. Федір трохи збільшив оберти двигуна, і Джек натиснув на кермо, щоб утримати корабель на місці. Сотня чоловік наземної бригади стояла на платформах, з тривогою дивлячись у гору. Усе обладнання для летючої хмари, бочки з паливом, вагони-хопери, завантажені цинком – Цвинцево-запаяний резервуар, повний сірчаної кислоти для виробництва водню, усе це було завантажено та переміщено на головну лінію залізниці МФЛ ТАЕС. Джек подивився на північ. Здавалося, усе місто Іспанія зібралося на цю подію. Секрет того, що відбувалося в лісах над містом, нарешті був розкритий. «Чекаємо на вас, пане!» – крикнув машиніст локомотива через рупор. Джек подивився через плече на Федора. Усе готово, капітане. Джек важко ковтнув і, витягнувши зелений сигнальний прапорець з-під сидіння, махнув ним. Джек здригнувся. Потяг почав повільно рухатися вперед. Троси натягнулися, аеропароплав напружився проти тяги і трохи опустився. Він знову озирнувся через плече на довгу тінь яку викидало за ним західне сонце. Тінь рухалася над водонапірною вежею за станцією. Перхання знизу ставало коротшими інтервалами. Латунний манометр, виготовлений за його рекомендацією для вимірювання потоку вітру, почав рухатися. Стрілка на циферблаті змістилася за позначку 5 миль на годину. У міру того... Як двигун набирав швидкість, повітряна куля продовжувала опускатися ближче до землі. «Дайте газу!» – крикнув Джек. Федір відповів, і пропелер, який повільно обертався, перетворився на мерехтливу пляму. Повітряна куля піднялася назад. Джек продовжував махати зеленим прапором. Двигун унизу прискорився. 15 миль на годину. Телеграфні стовпи» які, на щастя, були розташовані на північній стороні колії, почали пропливати повз. Потяг продовжував рухатися вперед. Звук клацання рейок лунав у гору. Корабель здривнувся. Порив вітру змістив його на південь. Джек натиснув на кермо. Вирівнюючи його, аеропороплав тепер тягнув назад. Він витягнув жовтий прапор і махнув ним. Швидкість двигуна стабілізувалася трохи більше 20 миль на годину. Це мала бути страшенно довга подорос, і Джек спробував відкинутися в кріслі і дати клубок нудоти в шлунку розслабитися. Ракета – початок повітряної операції. Чак стояв збоку, спостерігаючи, як перший його аеропароплав поступово зникає на захід, назад до фронту, з якого він повернувся. «Думаєш, це спрацює?» запитав Вінсент, стоячи поруч із ним зі схрещеними на вузьких грудях руками. «Має? Ми будували їх тут, де вони будуть у безпеці. Якби кораблі Меркі дізналися, що ми робимо, до того, як ми піднялися в повітря, нас би потопили, навіть не злетівши. Це хитрий маневр. Занадто велике навантаження може розірвати корабель на частини або навіть пустити потяг під укіс». Спробуємо самі. Спалимо час роботи двигунів, як божевільні. Може, навіть не дотягнемо. Ці кляті аеропароплави мерки можуть залишатися повітрі вічностими двигунами, які вони мають, хоч би звідки вони їх взяли. Хотів би я захопити один і розібрати. Ти знаєш накази, тихо сказав Вінсент. Яка отрута в них? Їх треба поховати. Чорт забирай, я знаю перший бій між аеропароплавами. Я б хотів це побачити, прошепотів Вінсент. Тобі сподобалося літати. Вінсент посміхнувся. Остання поїздка, в яку я відправився, була цікавою. Знову ця позмішки, і Чак нічого не сказав. Пролунав свисток потяга на запасній колії. Час вирушати, сказав Вінсент, дивлячись на потяг. Він був переповнений першою партією біженців, вивезених із Суздаля вранці після конференції. Кожен вагон був забитий по Вінця. Кал позичив свій особистий вагон Чаку, Маркусу та Вінсенту для повернення, і вони поділили його з п'ятидесятьма матерями та понад сотнею несамовиту кричущих немовлят. Чак зневажливо скривив ніс. Якщо батьківство полягало в цьому, то нехай вони його залишать собі. Запах пелюшок, відригнутого молока та сотні немитих немовлят не раз виганяв його на платформу. Маркус здивував його, поводичись майже як політик. Він тримав на руках не одну дитину, яка плакала. Дивне видовище, справжній Патрицій, сивий, з рисами обличчя, все ще в традиційному нагруднику та червоному плащі, заколосує кричущу дитину на руках. Наближається пекельний бій. Тихо сказав Вінсент, дивлячись на захід. Звучить так, ніби ти з нетерпінням цього чекаєш, Вінсенте. Генерал подивився на чака і посміхнувся. Так. Він повернувся і пішов. Дивна риба. Чак подивився на Теодора, який із відкритою заздрістю спостерігав, як його брат близнюк відлітає на війну. Занадто багато війни або вбиває тебе. Або зводить з розуму, або й те, і інше. Можливо, тихо сказав Чак. Високий пронизливий гудок прорізав подвір'я. Наш потяг, сказав Чак. Він рушив до іграшкового двигуна, який чекав, щоб відвести його до ангарів аеропароплавів та його фабрики. Роби все, що хочеш, сказав Ендю, і він посміхнувся. Джон буде НАТО зайнятий зараз, щоб помітити відсутність трохи пороху, трохи високоякісної сталі, кількох розточувальних верстатів. Спишемо це на програму АЕРОПАРОПЛАВІВ. «Чому ти смієшся?» – запитав Теодор. «Дізнаєшся?» А тепер повертаємося додому і запускаємо Янкі Кліпер. «Господи Ісусе Христе, який безлад, простогна впад». Ендрю міг лише кивнути головою на знак згоди. Залізничний двір був достатньо поганим. Місто вже спорожняло, так що вже через чотири дні вулиці здавалися порожніми. Більше не лунав вулицями звук сміху дітей, метушня ринку, співу у церквах, гудіння життя. Ще шість тисяч виїхали перед світанком. Усе видимість споряку майже розпалася. Коли істеричні сім'ї розлучалися, чоловіки залишалися до останнього. Жінки та діти виглядали з вікон вагонів або сиділи самотньо на платформах, завалених їхнім мізерним майном. Їхнім єдиним зв'язком із майбутнім була номерована карка, яку тримали чоловіки, повідомляючи їм, яким потягом відправилася їхня сім'я. Потяги вирушали в мовчанні, щоб спостерігачі на іншому боці річки не почули. Напередодні ввечері відкрила вогонь батарея, скидаючи снаряди через річку. Гармати були легкими порівняно з 50-ти і 75-фунтовими ядрами, які панцерники та південний бастіон збурляли у відповідь. Але це було достатнім доказом того, що мерки були там, спостерігаючи, безсумнівно, здатні бачити іскри, коли потяги перетинали естакаду над війною, яка роздулася від стоку з водосховища. Величезна ливарня була кошмаром Плутанини. Сотні робітників, які лише кілька днів тому працювали у 12-годинні зміни, випускаючи артилерійські знаряди, мушкети та гвинтівки, розбирали свої машини, пакували дорогоцінне обладнання в грубо зроблені ящики, штовхаючи і навалюючи ящики до дверей та на залізничні колії. Біля цегляної будівлі чекав потяг. Де бригади чоловіків боролися, щоб затягнути більші частини обладнання на платформи, де вони були накриті брезентом і зв'язані мотузками. Кожен день, який ми так втрачаємо, це ще 300 гвинтівок і мускитів, ще два половини знаряда, які не випущені, і жалем сказав пат, повертаючись з боком, щоб дозволити команді чоловіків провести прескузню через двері. Ендрю озирнувся і змусив себе посміхнутися, заохочуючи, коли він увійшов у величезну будівлю. Це місце було ядром серцебиттям усіх їхніх зусиль. Лише кілька днів тому це було місце диму та злив іскор. За бригади чоловіків витягували сире залізо з доменної печі по сусідству, переміщували його суди, переплавляли на сталь і відливали. Вони заливали його у форми. Обточували стволи на токарних верстатах і розеє свердлювали труби. Усе для того, щоб створити згорнуті пружинні сухожилля сучасної військової машини, націленої на порятунок народу. Саме тут спочивала будь-яка мрія про виживання. Як вона зросла? Він згадав першу ливарню для порівняння, лише вдвічі меншу за цю, будівлю зметену метену повінню від підірваної дамби. Вогні все ще горіли. Хитрість для спостерігачів за річкою. Димові труби все ще випускали чорні шлейфи. Поруч, на залізничній ливарні, панував такий самий хаос. Після морської війни вона досягла піку майже в 150 тонн рейок на день, 40 довжин колії на годину, 24 години на добу. Блискуче залізо завантажували прямо з форм і кузень на платформа, що чекали, які закочували прямо в будівлю. Протягом місяців потяги рухалися на схід, один кожні вісім годин, рухаючись на схід, щоб відремонтувати колію руму, розібрану для створення панцерників. З настанням пізньої осені потяги почали рухатися на північ, по лінії річкової дороги, через Дніпро, а потім на захід на військову залізницю до Потомаку. Десять тисяч чоловік працювали, щоб побудувати цю лінію, яка була завершена лише за кілька днів до нападу Меркі, І всі ці зусилля були марними. За залізничною ливарнею, де бригади розбирали преси та форми, було останнє доповнення до їхніх фабрик – виробництво листів дуймової броні для флоту панцерників. Плити переміщували до військово-морської верфі на Дніпрі, яка зараз перебуває під обстрілом, або залізницею аж до Руму, де друга верф на Тибрі випускала ще два кораблі новітньої шестигарматної конструкції. На західній стороні військово-морських броньових кузень була фабрика снарядів, де дюймові кулі відливали та пакували в жерстані банки як картеч, а поруч – ливарні для чотири, дванадцяти, п'ятдесяти та сімдесят фунтових суцільних ядер. Ще одна цегляна будівля поруч була збудована більше як бункер. Там вибухові корпузні снаряди для наполеонів та ударні снаряди для тридюмових снарядів пакували порохом, підривниками та ящиками в скрині з боєприпасами. Нижче по схилу були залізничні двори, де розташовувалася фабрика локомотивів. У ній одній з найбільш цінних і найкраще навчених людей у всій республіці емчали, щоб закінчити два двигуни на складальній лінії. Тоді як інші пакували інструменти та кузні та розбирали інші вони лише частково побудовані, для відправки на схід для завершення пізніше. Склад рухомого складу вже був розібраний. Форми для коліс і рами для рухомого складу були відправлені того ранку, щоб їх привезли назад до Іспанії. Іспанія стала другим великим залізничним двором ще до початку війни і тепер мала стати центром залізничної промисловості. Ендрю пройшов через останню з фабрик. Це була присвячена виробництву широкого спектру різноманітних предметів – жаток та плюїв, шинних ломів для гармат, больтів, цвяхів, багнетів, дров'яних печей і навіть дзвонів для церков. Скрізь було одне й те саме – хаотичний – Божевільний вигляд величезної операції переїзду, що досягла тієї жахливої точки, коли людина озирається навколо свого дому, проклинаючи той факт, що вона придбала занадто багато майна, і вважаючи, що буде неможливо мати все готовим, коли насправді настане день переїзду. Боже, ти думаєш, ми коли-небудь це зробимо? Прошепотів, Пат. Ендрю подивився на свого друга. Що загартувалося у кремезному ірландцеві? Це почалося, коли він пройшов довге, повільне відновлення після поранення в живіт. Мабуть, це загартувалося, коли він стояв на пагорбі, спостерігаючи, як ганс та бригади йдуть до поразки. Гучний гонор зник, і удаваний образ трохи дурного, войовничого пеяничі відпав. Здавалося, пад відчув, що Ендрю тепер потрібен міцний як скеля компаньйон, а не жертвівливий противагу і набридливий критик. Ми мусимо це зробити, пате. Ми можемо евакуювати всіх наших людей, усю їжу, але якщо ми втратимо це? Він махнув рукою в бік фабрик, ми можемо так само заповсти в ліси або стати схожими на мадрівників, які вічно тікають перед ордами. Нам знадобилося прокляти в чотири довгих роки щоб побудувати все це, і я відмовляюся бачити, як це буде втрачено. Будівлі ми можемо замінити, але цих людей та їхні інструменти замінити не можна». Його голос піднявся з пристрастю, коли він говорив, і в гніві він відвернувся, щоб подивитися на захід. «Будь я проклятий, якщо вони це у нас заберуть!» Пат посміхнувся, коли Ендрю відійшов. Щось від старого вогню поверталося до чоловіка. Звісно, він виглядав жахливо, виснажений, обличчя бліде, очі запалі, але принаймні вічна іскра, іскра професійного вбивці, спалахувала Паровоз відправлення та перше попередження. Двигун пихнув, оживаючи біля ливарні гармат, прапороносець емча по колії, махаючи стрілочнику, щоб розчистити шлях. Колеса двигуна пробуксовували кілька секунд, а потім, здригнувшись, потяг рушив вперед. Його довга лінія з 14 платформ була високозавалена ящиками. Половина штампувальної машини лежала так важко, що вагон під нею був посилений брусами 6х6. Вагони були заповнені чоловіками, які їхали зі своїм обладнанням. Їхні родини були упаковані в три товарні вагони, причеплені в кінці поїзда. Побачивши Ендрю, який стояв сам, чоловіки підвелися, виключно піднявши кулаки в повітрі, лунаючи хрипкими вигуками. Ендрю підняв руку і відсалютував. Коли потяг прокотився через стрілку, набираючи пару для руху вздовж берега Віни, де його переключить на естакаду, а потім на схід до Іспанії. Пад підняв ем'язисту руку, тримаючи стиснутий кулак угору, коли вагони прокотилися повз. «Запустіть цю кляту річ!» – крикнув він. «Мені потрібні кляті гармати». Чоловіки, які були частиною його корпусу, пізнавши свого командира, підбадьорили його. Потім прокотилися товарні вагони, мовчазні та налякані родини виглядали, і потяг зник. «П'ять тисяч наших найкращих людей задіяні тут, ціла дивізія», – сказав пад. «Вони потрібні нам більше на фабриках», – відповів Ендрю. «Будемо сподіватися, що нам не доведеться вкладати їм у руки ще й зброю, перш ніж це буде зроблено». З міста почав дзвонити соборний звін, м'які, мелодійні удари пройняли Ендрю трепетом. Аеропароплави Він озирнувся на робочі бригади, які зупинилися, щоб подивитися на південний захід. Підбіг посланець і захекано простягнув Ендрю телеграму З нашого спостережного пункту над шахтою. Чотири аеропароплави наближаються вздовж узбережжя внутрішнього моря. Тихо сказав Ендрю. Ну, можливо, ми побачимо наш перший повітряний бій, відповів пат, і в його оці з'явився блиск. При чотири до одного. Це має бути цікаво. Холодно сказав Ендрю. «Поліцейське авто з запуск Янкі Кліпер. Піднімайте її!» – крикнув Джек, вибігаючи з телеграфного сараю. Бригади вже метушилися, сповіщені львінким дзвоном. Федір вибіг із сараю-ангару, махаючи на земній бригаді до їхніх завдань. Схопили троси, і величезні двері сараю відкотилися назад. Начальник наземної служби подивився на сторожову вежу та прапор, що майорів на ній. Вітер північний. Витягуйте її повільно тепер. Де вони? крикнув Федір, підбігаючи до Джека. Наближаються узбережжя моря. Він зробив паузу. Чотири з них. Ісусе Христе, чорт забирай! Гаркнув Федір. Котель увімкнений. Феддір кивнув. Повне завантаження палива на борту. Принаймні, вітер буде нам у спину, коли будемо спускатися. Помічники підбігли, щоб допомогти Джеку та його помічнику, інженера вдягнути важкі комбінезони та вовняні шапки. Ніса аеропароплава вийшов за двері ангару, пираючись у вітер. Понад 200 чоловік Більшість із них оригінальна команда Руму боролися, щоб утримати її по центру. Джек нетерпляче ходив туди-сюди, намагаючись не думати надто багато про те, що наближається. Літати на ньому було достатньо погано, але решта. Він відігнав цю думку. З'явилася плетена кабіна, секція двигуна та пропелер, і Джек та Федір побігли до апарата, який тепер їхав з колесами, що ширяли над землею. Вони піднялися в кабіну. Аеропароплав знову пустився на землю, колеса під кабіною торкнулися землі. Хвіст звільнив ангар, і повітряна куля повернулася за вітром. Бригади боролися, щоб утримати її рівно. Котел на повній потужності. Джек говорив у переговорну трубку «Доповнення, встановлене лише вчора за його пропозицією, трука підключена до вух Федора». Їх розділяло лише три фути, але під час довгої та виснажливої поїздки, яку їх буксирував потяг, він виявив, що іноді їм важко чути один одного. Котел на повній потужності. «Ми маємо виглядати, як два слони в пристрасних обіймах», – подумав він, – «з цими труками, що бігають між нами». Він сидів, тремтячи від хвилювання та страху чекаючи, поки мішок з гарячим повітрям забезпечить необхідну підйомну силу. Начальник екіпажу стояв поруч, дивлячись на колеса на землі. Начальник підняв руку. Джек кивнув, і чоловік потягнувся під кабіну, щоб потягнути важіль, який скидав візки з колесами. А аеропароплав почав підніматися. Повільно вперед. Повільно вперед. Пропелер почав обертатися військовий корабель піднімався прямо вгору. Наземні екіпажі відкинули ліенвеї, а священник стояв посередині галявини, махаючи гілкою, обтяженою святою водою, як благословенням. Джек відповів, перехрестившись по-католицьки, і священник кивнув, хоча це було не за руським обрядом. Поле аеропароплавів почало опускатися під ним. Чотири ангари утворювали приблизний квадрат – а фальшиві димоходи збоку виверли дим, щоб будівлі виглядали як фабрики. Це обдурило кілька допитливих прольотів кораблів Мерки, які просто пролітали та продовжували рух. Але після сьогоднішнього дня він знав, що вони повернуться, припускаючи, що ця повітряна куля мала з'явитися десь за суздалем. Дно долини тепер було на 100 футів нижче, дерева, що вишикувалися на пагорбах, злегка коливалися від вітерча. Вивести її на чверть швидкості. Двигун загудів гучніше, і він трохи підняв руль машині. Ніс нахилився вгору, лунаючи під бадьорювання екіпажу знизу. Легким дотиком він повернув аеропароплав воруч, ніс обернувся. Долуна опустилася. Три чверті швидкості. Пропелер гудів. Летюча хмара тепер піднімалася вгору зі швидкістю майже 200 футів на хвилину. Долина розчистилася, тінь пароплава емчила відкритими полями, стаючи все меншою. Місто визима промайнуло на сході, вулиці були заповнені біженцями, які показували і кричали. Джек міг лише сподіватися, що величезний прапорусі, намальований на нижній частині, з назвою Flying Cloud, киролицей та англійською мовою, намальованою на носі, завадить солдатам відкритий вогонь. Федір сильно висунувся з кабіни, махаючи рукою, і до тих, хто дивився вгору з роззавленими ротами, дійшло усвідомлення, що аеропароплав на їхньому боці натовпи кричали від захвату, стрибаючи вгору і вниз хвилювано. Діти мчали вулицями міста, махаючи. Церковні дзвони почали дзвонити, повітря тремтіло від їхніх гармонійних переливів. Майже відчуває себе героєм, сказав Джек. «Чорт забирай, ми є герої!» Схвилювано вигукнув Федір. «Уся Рус тепер дізнається секрет», – усвідомив Джек. «Їхні зусилля останніх дев'яти місяців нарешті розкриті». «Чорт забирай, якщо він переживе цей день, він цілком може стати кривавим героєм». І страх на мить відступив, коли він уявив своє тріумфальне повернення. Він уявив Світлану. Молоду руску дівчину, яку він помітив на станції визима, чий батько був телеграфістом, що виходить, щоб зустріти його сеючими очима. Стрибає йому в обійми. Її важкі округлі груди притискаються до нього. Це може того коштувати, подумав він. Корабель продовжував підніматися. Під ним хвилювалися прекрасні поля Русі. Маленькі фермерські садиби, села, крихітні каплиці перма, потічки, обсаджені деревами, усе це пропливало під ним. Він почувався орлом. Головна залізнична лінія назад до Суздаля потрапила в поле зору, колія, що прорізала схиль пагорба, потяг, що важко рухався на схід, пихкаючи вниз по схилу товарні вагони, Набуті людьми ще сотні їхали на дахах, спочатку показуючи вгору зі страхом, а потім махаючи із захопленням. Пагорби піднімалися на захід, вкриті густим лісом, який просувався розсіяними скупченнями по багатій чорній землі. Далеко на північному заході він побачив слід диму на горизонті, який ліново піднімався в небо. Ледве помітний далі, високий хребет, блакитний. Битва десь уздовж Дніпра. На горизонті блимнуло світло, відбиваючись від води. Водосховище над Суздалем. Він уважно стежив за землею, виділяючи характерні орієнтири, швидко відзначаючи їх на аркуші паперу, прикріпленому до дошки, що лежала на його колінах. Був кристалево чистий день, обрій безмежний, але оскільки йому, можливо, Доведеться маневрувати в зовсім іншу погоду. Було найкраще створити карти зараз. Він продовжував накидати деталі. Висока шпиляста церква. Невелике село зі старовинною боярською садибою. Дах, якої був кричуще червоним. Вершина увінчана різьбленими ведмедями, що маршурували процесією. Ще одне село. Спалені хати замінені тугарськими юртами, врятованими з війни. Вози обтяжені припасами, рухалися по сільській місцевості, прямуючи до найближчої ділянки колії, де проїжджали потяги, збираючи дорогоцінні припаси. У віддаленому селі, біля великого лісу, горіли кілька сараїв, великі запаси корму підпалювалися. Процесія мурахоподібних істот виходила з міста, прямуючи на південь до залізничної лінії, стаду свиней, худоби, гавкаючих собак і кілька возів, Запряжених кінми слідували за групою. Якби будь-який з дирижаблів меркі пролетів над сільською місцевістю зараз, вони мали б бути сліпими, щоб не здогадатися, що робиться. Він накидав положення села, відзначаючи палаючі сараї. Федір був позаду нього, роблячи те саме, і вони порівняють карти пізніше. «Новрод!» – крикнув Джек – його голос був занадто гучним у голосовій трубці. Він показав на місто, що розташувалося на пологому південному схилі, спускаючись до берегів Віни. Довгий потяг пасажирських вагонів викучувався зі станції. Позаду нього інший потяг. Довга лінія платформ, високозавалених машинами, кілька товарних вагонів у кінці. Повільно піднімався схилому місто. Вже недалеко. Відповів Федір. Висунувшись зі свого крісла, він змастив вали двигуна довгошуєю маслянкою. Він прикинув поплавковий індикатор першого бляшаного барабана з паливом і швидко підрахував їхній залишок. Джек розчохлив свій польовий бінокль і направив його на південний захід. За лічені секунди він побачив чотири темні кораблі на горизонті. «Я бачу їх». Федір нахилився взявши свій бінок і направивши його на місце, куди вказав Джек. Руський інженер кивнув, нічого не кажучи. «Підіймаю її вище». Він трохи відтягнув руль висоти назад, дозволяючи носу піднятися, а потім вирівняв його, поки корабель продовжував підійматися. Він провів незлічену кількість годин. Обговорюючи тактику з Федором, обидва часто кричали один на одного – Нагадуючи товаришеві, що якщо інші помилиться, вони обидва згорять у полум'ї, проклинаючи один одного. Вони принаймні погодилися на одному, що той, хто прийде вище і швидше, та ще й з вітром у спину, матиме перевагу. Решта була загадкою. Він підозрював, що вони можуть підійматися швидше, ніж Меркі, але не був упевнений. Кораблі Меркі були... Безумовно, більшими, і він боявся, що їхні двигуни набагато потужніші. Полковник Кін дав суворі накази не знищувати жодного над містом, побоюючись якоїсь таємничої отрути, що була всередині двигуна, якщо він розкриється. Але Джек знав, що якщо бій почнеться, це буде найменшою з його турбот. Але кораблі-мерки були простими повітряними кулями, жорсткість яких підтримувалася газом у середині. Тоді як лечуча хмара мала плетену структуру, сплетену з бамбукоподібної рослини, яка була порожньою, легкою та надзвичайно міцною. Голюк над Суздалем. Наближаючись майже до північно-західного кута водосховища, їм повернув більш західно. Суздаль тепер був чітко видно, золотий дах собору ловив полуденне сонце і відбивав світло золотисто-червоним. Високі дерев'яні будівлі старого міста виглядали, як і сказки. Їхні різнокольорові дахи були буянням кольорів. Тоді, як у відбудованому після війни районі домінував Янкі квартал, подвійні шпилі Меторської та Конгрегаціоналістської церков саяли білизною. Усе це мало іграшковий вигляд, що захоплювало його, коли корабель підіймався все вище. Водосховище тепер було внизу. Простагаючись на кілька миль через невисокі, обсаджені деревами пагорби. Далі на південь він бачив невисокі хребти над покинутим фортом Лінколен, де були рудники та вуїльні шахти. На вершині найвищого з пагорбів стирчала тонка лінія сторожової вежі, позиція, з якої вперше були помічені ворожі аеропароплави. Біля земляної стіни дамби долина внизу відкривала величезний фабричний комплекс – Колії, що межували з кожною будівлею, кишіли робітниками. Розібрані машини були нагромаджені високо, двигуни закували на запасну колію, штовхаючи довгу лінію порожніх товарних вагонів. Море крихітних овальних облич було повернуто вгору, і Джек відчув приплив задоволення. Він і Федір були самі на сцені, як лицарі давнини, що йдуть на єдиноборство, Давид проти чотирьох голіафів. Навіть на цій великій висоті він чув слабке відлуння їхніх вигуків. «Ну, тепер усі знають!» – крикнув Федір. «Будемо сподіватися, що ми повернемося, щоб погрітися в славі!» Ворожі кораблі вже були над гірлом Дніпра. Повільно рухаючись у гору річкою поодинці, кожен корабель на милю відставав від попереднього. Джек ще не навчився оцінювати відносну висоту та відстань, оскільки всі відчуття в їхньому царстві, як фізичні, так і візуальні, були занадто новими. Але було очевидно, що вони мали якийсь вплив на кораблі-мерки. Головне судно було майже зупинене, три позаду наближалися і розходилися на схід. Продовжуючи підійматися, вони піднялися над фабрикою і попрямували прямо над Суздалем, Церковний він дзвонив унизу. Ті, хто ще залишався в місті, дивилися вгору, кричали і показували. Це було чарівне видовище, старе місто, лабіринт вузьких провульків, що ведуть до Великої площі, собору та частково розбомблених руїн президентської будівлі та сенату. «Прилад Касмар!» – крикнув Федір, нахиляючись, щоб показати прямо вниз на соборну вежу, де стояла самотня фігура в чорному одязі, схвильовано махаючи. Федір знову перехрестився на благословення, і Джек замислився, чи можуть молитви підійматися вгору, щоб бути захопленими та утриманими. На далекому березі річки підіймалися невисокі пагорби. Їхні вершини були позначені зрубаними деревами та свіжими слідами гарматних позицій. Ліс простагався на милі, Відкритий степ був видно на обрії. Південна ділянка потомарської військової залізниці була прямою, як стріла, лінією через ліс, тепер заповненою довгою колоною кінних воїнів Меркі. Його спокушало просунутися далі, провести невелику розвіку, але накази були чіткими і тут – не ризикувати кораблем над ворожою територією. Якби двигун зараз вийшов з ладу, вітер відніс би їх далеко за річку – перш ніж Джек зміг би опустити її. Йому не подобалася думка про приземлення всередині лінії мерки. Ворожі аеропароплави збиралися трохи вище форту Лінколен, ніби чекаючи, що він робитиме. Він натиснув на кермо воруч. Лечуча хмара повернулася, щоб бігти на південь з вітром у спину. «Ми точно вище за них!» крикнув Джек. Південна сторона Суздаля промайнула внизу, Річка була якраз праворуч від нього з двома панцерниками, які стояли на якорі посередині течії. Русло мфл та проста галоса на південь на ті кілька миль до форту Лінколен, який тепер був покритий високою травою, старі хатини їхнього першого дому на цьому світі стояли покинуті та занедбані. Чотири ворожі аеропароплави зрівнялися, їхні носи високо підняті, вони намагалися набрати висоту. Готуйся, Федоре. Руський інженер розірвав плетений кошик, вистелений соломою, і обережно підняв тонкостінну банку, для них ніч стирчав із запечатаного воском верху. Нервово Федір подивився через плече Джека, коли дистанція скорочувалася. Добра тисяча футів над цими покидками. крикнув Федір. Джек кивнув і натиснув на руль висоти вперед. Ніс летючої хмари опустився, і її швидкість зросла. Коли корабель перейшов у повільне пікерування, двигун завив. «Я запалюю його!» – крикнув Федір. Рукою в рукавиці він відчинив дверцата котла двигуна і встромив ляний гніт усередину. Витягнувши його, він нервово тримав горщик, спостерігаючи, як гніт мерехтить, наляканий тим, що гаряча жаринка може відірватися і бути віднесена назад, щоб застрахти під нижчим аеропароплава. Він озирнувся через плече. Скидаю. Він випустив банку, полум'я спалахнуло навколо неї. Зі стогоном він спостерігав, як банка впала далеко вперед від центрального дирижабля і продовжила падати на землю в газ. Ворожий корабель проніса під ними, ніс усе ще високо. Очі орла, які були намальовані спереду, ледь видно. Джек керував прямо. «Дай нам повну потужність, Федоре!» Він сильно натиснув на керму. Лечуча хмара повернулася на схід, дрейфуючи за кормою ворожих кораблів, які все ще підіймалися. Ворожі дирижаблі продовжували повільно підійматися, як чорні кити неба. Досягнувши повного східного напрямку, вітер продовжував штовхати летючу хмару за корму ворожих кораблів. Джек продовжив поворот і вирівняв корабель, вийшовши на добру півмилі за кормою ворожих суден, які все ще рухалися на північ і повільно підіймалися. Він вибрав корабель, найвіддаленіший на схід, і попрямував прямо до нього. Символ зіткнення – ближній бій. Прямо під старим ковальським цехом. Перша залізоливарня валені промайнула внизу. Бригада робітників на колії стрибала вгору вниз, кричала, підганяючи їх. Гонка підйому тривала. Ворожі кораблі повільно виривалися вперед. Хоча Джек виновив, що підіймається з трохи вищою швидкістю при повністю закритому витяжному отворі. рухаючись паралельно залізничній лінії МФЛ та АЕС, П'ять кораблів рухалися до Суздаля. «Ти не можеш набрати більшої швидкості!» «Вже на повному газу!» – закричав Федір. Джек послав корабель у неглибоке пікерування. Вітер бив йому в обличчя. Корабель коливався вгору вниз від північного бризу. Термальний потік, що підіймався з відкритого поля, викликав пориву гору. Вони почали нас доганяти, і він нахилив ніс ще далі. Стискаючи контролери побілілими від напруги кісточками пальців, він керував летючою хмарою, наближаючись за кормою найсхіднішого корабля, який все ще підіймався, коли він пікерував униз. Він сильно натиснув на руль праворуч, щоб уникнути зіткнення з хвостом, а потім сильно ліворуч. Зараз Федоре. Механік аеропароплава підняв револьвер, коли кабіни двох кораблів зрівнялися. Розділені не більш ніж десятьма ярдами. Повітряні мішки над ними чистили один об одного. Два мерки подивилися на нього з широко розплющеними очима. Федір вирівняв револьвер і натиснув на спусковий гачок. Звів курок і натиснув знову і ще раз. Один із мерків здривнувся, а інший потряс кулаком. Його крики люті були чутні поверх ревіння калоричного двигуна. Ворожий корабель продовжував підійматися, коли вони пролетіли повз. З револьвером, що спорожнів, Федір підняв мушкет із відпиланим стволом. Сильно висунувшись із кабіни, Федір вистрілив із нього з вибуховим гуркотом. Віддача від подвійного заряду картичі вдарила його назад з такою силою, що він випустив зброю, яка, перекидаючись, полетіла на землю внизу. Один із мерків відкинувся, схопившись за плече. «Влучив у нього!» – закричав Федір. Кричачи від радості, Джек направив ніс летючої хмарою вгору, коли ворожий корабель почав повертати на захід і продовжував рух, підставляючи свою корму вітру. Джек направив летючу хмару у неглибокий поворот ліворуч, потім знову підняв ніс, націлюючись на інші три судна. Найближче з них раптово повернулося лобом до лоба, Ніс вказував у гору під кутом 45 градусів. Два інженери мерки висіли у своїх кріслах поруч. У Джека була спокуса бігти лобом до лоба. Врізавши ніс летючої хмари прямо в кабіну, що висіла під повітряною кулею, але думка про те, що може статися, змусила його натиснути на руль висоти вперед, опустивши летючу хмару назад униз, сильно штовхаючи її знову на північ. Два судна перетнулися – Меркі вище. Він відчув удар. Клятий Ісусе, закричав Федір. Джек подивився назад і побачив бомбу меркі, що перекидалася, падаючи до землі, іскри тягнулися від її гнота. Бомба перетворилася на чорну цятку. Вибух пролунав на полі якраз на південь від міста. Скинув її на нас, і вона не вибухнула. Задихався Федір. Ноги Джека почали тремтіти. Відчуваючи, ніби вони перетворилися на желе. Два інші кораблі також поверталися, прямуючи прямо на нього. Тримайся, Федоре, він повністю відтягнув руль висоти назад. Корабель почав стрімко підійматися, і він молився, щоб корабель Меркі, який їх бомбив, віддалився, оскільки величезний мішок над головою блокував увесь огляд у тому напрямку. Ніс піднявся по 45 градусів до 60, і він вирівняв кермо та відкинувся у своєму кріслі. Федір позаду нього диколайчіс, коли він звисав зі свого запобіжного поаса. Як дві лінії трикутника, що підіймаються до вершини, кораблі Меркіт та Русі здіймалися до небес. Джек натиснув на кермо праворуч, розвертаючи судно на північний захід. Наступний корабель мерки промайнув праворуч, підіймаючись у протилежному напрямку. Інженери на борту трасли кулаками в люті. Джек витягнув револьвер, і Федір наслідував його приклад. Вони почали стріляти. Два мерки пригнулися, коли кораблі пролетіли повз, і коли стрілянина припинилася. Вони піднялися назад, кричачи образи. Останній корабель був перед ним. І він бачив, що вони підіймаються з трохи вищою швидкістю, ніж ворог. «Готуй ще один!» Федір потягнувся до свого боку, цього разу відрізавши від свого крісла плетений кошик, наповнений кривкими банками. Балансуючи кошик на колінах, він витягнув банку. Він засунув гніт у котел на мить, потім витягнув його і поклав назад до інших контейнерів. Він тримав кошик над бортом. Коли той почав спалахувати? «Поспішай!» Проревів Федір. Джек повернув корабель назад на південний захід і ніс ворожого корабля промайнув не далі, ніж за сто футів нижче. Федір кинув палаючий кошик. Він врізався у верхню частину ворожого аеростата, навіть коли пілот мерки почав повертати на захід у марній спробі бігти паралельно з летучою хмарою. Кошик зісковзнув з боку аеростата, за ним тягнувся струмін рідкого полум'я. Ворожий корабель продовжував повертатися, полум'я лизало шовкове покриття. Здавалося, воно згасло з клубком диму. Федір висунувся зі свого крісла, спостерігаючи. Шовковий верх корабля раптом ніби розплавився. Ледве димий язичок блакитного полум'я пробіг уздовж верхньої частини корабля де бензин із розбитого глека просочив шовека. «Займається!» – проревів Федір. Джек подивився через плече. Розплавлене коло шовкові котилоса, і струмінь блакитного полум'я заревіло вгору. «Вона підіймається!» – закричав Джек. Корабель Меркіс дривнувся, мішок тагнувся. Він почав клювати носом, Пасма палаючого щовку шуганули в небо на річчі спеки, здіймаючись прямо у нижню частину лечучої хмари, яка рвонула вгору, дико здригаючись. Переляканий Джек сильно натиснув на кермо праворуч і повернув на північний захід, проходячи прямо над Дніпром. Ворожий корабель почав складатися, спрямовуючи шлейф вогню вниз через річку, яка спіймала і відбила вогняне світіння смертельного падіння. У рідці полум'я корабель перекинувся з неба у вогняній кулі. Окутаний димом силует вистрибнув, і хоча це був Меркі, Джеку стало зле від видовища, як він перекидається, тягнучи дим, його руки розкинуті. Тіло врізалося в західний берег річки, а через кілька секунд за ним і решта корабля, який розбився в лісі та піпалив його в димлячому пеклі. «Ісус і Перм захисти нас від цього!» Спантели тим, що він зробив, Джек дозволив кораблю летіти прямо протягом кількох секунд, мовчки споглядаючи-палаючи у на півмилі нижче. «Інші тікають звідси», – сказав Федір. Озирнувшись через плече, Джек побачив, що корабель із пораненим інженером був уже за пару миль за кормою, два інші поверталися за ним. Вони самі тепер були більш ніж за милю над західним берегом дивлячись униз на лінію гармат мерки, що окопалися на вершині пагорба. Далеко на південь, більш ніж за 30 миль, він бачив темні, зміє подібні лінії колони Орди. «Ми триматимемо позицію над містом», оголосив Джек, раптово занепокоєний тим, що знаходиться над ворожою територією, де раптова відмова двигуна може призвести до явно неприємного завершення. Він повернув корабель на схід проходячи на північ від усе ще палаючих уламків. «Мінус один», – холодно сказав він. «У них залишилося лише близько двадцяти», – відповів Федір. Джек кивнув, нічого не кажучи. Цей перший був сюрпризом. Наступного разу вони прийдуть готові до бою. Другий раз буде не так легко. Перетинаючи річку, він повернув летючу хмару проти вітру, Федір зменшив оберти двигуна, доки вони не зрівнялися з бризом із півночі і зависли над великою площею. Соборний звін джвенів, і площа внизу була заповнена обличчями, зверненими вгору, їхні вигуки здіймалися. Озираючись через плече, Федір спостерігав, як ворожі кораблі продовжували рухатися на південь, стаючи все меншими і меншими. З них на сьогодні досить, оголосив Федір. «Що ж, давайте погріємося в славі!» Вигукнув Джек. Простягнувши руку, він потягнув чорний шнур вентиляційного отвору, дозволяючи кораблю опуститися, потім закрив його, доки вони не опинилися лише за пару сотень футів над площею. Висунувшись із кабіни, двоє махали та кланялися, як тріумфуючі лицарі, що повертаються з турніру. Ударом керма Джек повернув корабель на північний схід, і через кілька хвилин вони сповільнювалися, щоб зависнути над фабриками, поки тисячі людей вигукували схвальні вигуки. «Час на вечерю!» Нарешті крикнув Джек. «Прямуймо додому!» Федір дав йому повний газ, і, спрямувавши ніс угору, лечуча хмара піднялася, щоб емчати назад до свого ангару. Ну, тепер ми повинні з'ясувати, як боротися з ними наступного разу, серйозно оголосив Федір. Господи, одне зараз. відповів Джек, його розум усе ще був сповнений видовищем того палаючого тіла, що перекидалося до своєї жорстокої смерті. Лютіючи, Джуба спостерігав, як дирижабль худоби повернув на північний схід і піднявся в після небо. Як шкурою бугла Аха. Як? Завжди одне й те саме, сказав Хулагар. Вони щось будують. Ми беремо це і будуємо. А потім вони створюють щось нове, щоб перевершити нас. Ми отримали перевагу з хмарольотами. Тепер вони розгадали те саме. Ми мали це передбачити. Гаркнув Джубаді. Ми передбачали. Просто ми не знайшли, де вони їх будували. Але двигун... Ми знайшли нашу курганах древніх. Де вони знайшли таку річ? Вони зробили свій власний, сказав муста. Джубаді сердито подивився на Тугара. Мені потрібно знати, де вони що вони роблять за цією клятою річкою. Не звинувачуй мене, сказав муста з посмішкою. Можливо, ми повинні втрутився вука. Якби ти подбав про свою власну худобу на початку, нас би це зараз не турбувало. Мені не терпиться побачити, як ти спробуєш їх. Озанкарт. Можливо, ти захочеш очолити атаку через річку, як це зробив мій власний наймолодший син. Він на мить замовк. Він помер, звичайно, сумніваєшся в моїй мужності, Тугаре, прогарчав вука. Він підійшов ближче до Мусти, охоронці Тугара навколо нього вийшли вперед. Руки схопилися за руків'я. Янки сміються вдвічі голосніше, холодно сказав тамука Сміються над своїм тріумфом. І якщо вони можуть бачити, як ми так сперечаємося, вони сміються із цього також. Муста сардонічно посміхнувся в очі. Звичайно, я б ніколи не сумнівався у твоїй мужності. Прошепотів він. Усі знають, як добре ти бився на річці перед нами. Вука наїжачився, але в його очах з'явився раптовий нервовий погляд. Занкарт гаркнув Джубаді. Воров за річкою. З гірким прокляттям Вука опустив руку від свого клинка і пішов геть. Ми повинні знайти, де ховаються їхні хмарольоти, де вони зроблені і розбити їх, сказав Хулагар. Нехай буде виготовлена зброя для вбивства інших марвлютів. "Ким?" тихо сказав Тамука. "Худобою, яка зробила машини в першу чергу", відповів Джубаді. "Отак, але звичайно", відповів Тамука. Лайка батога порушила групу, і Джубаді повернувся, щоб подивитися вниз по схилу. Уздовж залізничної колії з'являлася довга колона худоби Гарха, хитаючись перед. Завтра вони будуть біля першого броду. Ми можемо почати будувати ще один мол. Протягом п'яти днів я хочу, щоб річка була покрита на сотню миль. Ми повинні продовжувати тиск. І якщо ми залишимося замкненими в цих лісах після цього, почне насуватися катастрофа. Тамука нічого не сказав, але уважно подивився на мусту, який дивився на палаючі уламки. Тонка посмішки освітлювала його обличчя. Розділ дев'ятий Що за безлад, що за жахливий безлад? Джон Міна ляснув рукавицями по боці своєї ноги, пробираючись крізь море біженців, що сходили з потяга. Скільки сагало око, пагорби, що здіймалися на південь та схід від Кеве, були вкриті містом лахмітних наметів. Повітря було наповнене безперервним стукотом криками, звуками вереску немовлят і галасу жінок, божевільною какофонією шуму. Повз нього проїхала упряжка коней, що тягнула візок, навантажений свіжозрубаними лісоматеріалами, обрискавши його багном. Він подивився на свою забруднену, обшарпану форму і вилаявся. Це була одна річ, яку він завжди ненавидів в армії, там ніколи не можна було стати чистим. Ще за часів старої армії по Томаку він був сповнений огиди до себе і збентеження в той день, коли виявив, що у нього воші. Не мало значення, що всі інші від Ендрю і далі кищили паразитами. Ці огидні створіння були на ньому, і це було все, що мало значення. Він нервово почухався. Це свербіж від того. Що він п'ять днів і ночей носив той самий одяг без зміни, чи він знову їх підхопив? Він протовпився крізь натовп, ігноруючи делегацію міської ради, яка завжди намагалася схопити будь-якого чиновника, якого могла знайти, щоб викрикувати свої скарги. Він на мить зупинився, щоб подивитися на купу змеленої пшениці у брезентових мішках, що лежали на узбіччі дороги напівзакопані в багно і промоклі від дощу. Який недоумкуватий син чертового виродка відповідає за це?» лютував Джон, вказуючи на зіпсовану їжу. Розвантажувальник стояв німей. «Тут достатньо пшениці, щоб прогодувати тисячу людей протягом дня, і вона зіпсована!» кричав Джон. «У нас тут 75 поїздів на день зупиняється!» запротестував начальник станції. Це хаос. Звісно, це хаос. кричав Джон. Це божевілля, кляте божевілля. Він озирнувся на чоловіків, що стояли вздовж платформа. Хто тут, заступник? Вийшов сутулий старий. Петров Григорович. Ваше превосходительство. Чоловік зняв кашкета. Його лиса голова хиталася вгору вниз. Ну, хай йому грець Петров. «Тепер ти, полковник Петров, якщо ти не наведеш тут ладу до завтра, тебе теж звільнять, поки я не знайду когось, хто зможе навести тут порядок». Він повернувся, щоб подивитися на звільненого менеджера. «Ваш полк?» «І де він розташований?» «П'ятнадцятий Кевський. Востаннє я чув, на північ від броду». «Знайди свою гвинтівку, сідай на наступний поїзд і приєднуйся до нього», – різко сказав Джон і пішов геть, залишивши чоловіка, що тремтів із розкритим ротом. Він робив усе, що міг, сперечався Ад'ютант. Недостатньо добре, – огризнувся Джон у відповідь. Він проклав собі шлях зі станції, прилазачи через тимчасові колії, прокладені для відгалужень. Високий пронезливий свист розітнув повітря, і він озирнувся, щоб подивитися, як на станцію на повному ходу виїжджає довгий поїзд. Люди, верескливі свині, кут каючі, кури та незграбні корови розбігалися перед ним. Потяг прогримів, червонозолотий вимпал експреса, що прямував прямо до руму майорів над його димарем. Позаду нього було десять спальних вагонів, що сильно розгойдувалися через своє перевантаження. Вагони були переповнені щасливчиками, які прямували просто до відносної безпеки за триста миль звідси. «Міно!» Джон з досадою повернувся, коли Еміль Вайс вийшов із халупи і підійшов до нього. «Де? Чорт забирай! Мої намети! Де здалеко в суздалі? У мене трьотисячі поранених з останньої битви. Багато з них лежать під ковдрами просто неба. Я втрачаю тридцять хлопців на день, яких міг би врятувати. Джон підняв руку, ніби просече поблажливості. І крім того, нам потрібні намети для людей, ліс для бараків і вода Джона. Вони беруть її прямо з Волги, без фільтрації, нічого. У мене вже є пара випадків тифу, скоро це буде клята епідемія. Пізніше – лікарю. Еміль ішов поруч із Джоном, коли той прямував уздовж колії. На дальньому кінці міста лінія повертала на північ, починаючи довгий підйом уздовж схилу білих пагорбів. Джон пішов прямо, переступаючи через колію і бредучи по багнистому, залапаному грязукою насипу. Він ігнорував Еміля і викрикував накази своєму персоналу, вказуючи на іншу купу покинутої їжі і ревучи від гніву на вигляд мертвого коня. На половину обробленого, решки туші якого тонули в багнючі. Еміль зморщив ніс від запаху і просто пішов за Джоном, коли той почав підійматися довгим схилом за містом. «Я знаю, що ти робиш усе, що можеш», – сказав Еміль. Його голос раптом став лаїдним. І Джон здивовано подивився на нього. «Як ти тримаєшся?» «Як завжди», – відповів Джон, не бажаючи навіть думати про те, як він почувається. Його шлунок був ніби зав'язаний у вузол. Це почалося в той момент, коли Ендрю згадав про евакуацію, і залишалося так протягом останніх десяти днів. «Коли ви востаннє спали?» Джон засміявся. Похитав головою і нічого не відповів. Еміль мовчав, уважно дивлячись на нього. Джон уповільнив крок, піднімаючись на пагорб, і Еміль повернувся з байливим виглядом. «Скільки вам років, сину?» «Тридцять три». «Мені вдвічі більше, а ви захекалися». «Хлопче, ви зовсім виснажені». Джон підняв руку, ніби відгороджуючись від Еміля. Залізнична колія здіймалася схилом пагорба перед ним, повертаючи на північ на своєму довгому чотиримильному підйомі, щоб дістатися перевалу через білі пагорби. Вона пролягала майже на вісімсот футів вище дна долини, де повертала через ВІМКУ і спускалася назад, прямою, як стріла, до переправи Кеннебек за сто миль далі. Пагорби все ще були густо вкриті високими соснами. Хоча за останній тиждень вони падали тисячами, обидва схили пагорбів розчищилися для нагальних потреб, західний схил для будівництва укріплень, східний схил для місця, де зворилися тимчасові фабрики та притулки. Ще через день залізничний розворот на дальньому боці пагорбів буде завершено, що усуне необхідність проганяти поїзди вгору через пагорби, вивантажувати, а потім повільно спускати їх назад. Сповільнившись, Джон зупинився, щоб подивитися, як поїзд біженців, що пройшов через Кев, продовжує свій важкий підйом, паровоз пихкає темними клубами диму, один із перших вуїльних, що приєднався до лінії. Ноша, яку він віз, була майже занадто важкою. Двигун сильно напружувався. Бризки іскоро розліталися, а полум'я виривалося з його черева. Їдкий дим важким шаром котився на південь. За поворотом від Кеве інший поїзд почав рухатися схилом. Платформи були високозавантажені токарними верстатами та формами зі збройових заводів. Двигун, що тягнув обладнання, буде розібраний, щоб забезпечити енергію для запуску верстатів. Майже половина локомотивів мала бути розібрана на завчастини для фабрик, щойно буде завершено перший етап евакуації. Він подумки проклинав себе за те, що не перевів фабрики на парову енергію раніше, і за те, що дозволив собі залишатися прив'язаним до зручності майже безмежної енергії, отриманої від греблі віна. Він сповільнився, витягнув носову хуску, щоб витерти піт з обличчя. Не переймаючись тим, щоб справити належне враження, він сів на пеньок, з якого все ще сочилася смола. Він і так виглядав безладно. Зрозумів він, тож те, що задня частина його штанів покрилася смолою, вже не мало значення. Витягнувши свій польовий бінокль, їм подивився назад на захід. Це був прекрасний, чистий краєвид, прямо через серце Русі. Нічні зливи змінилися обіцянкою теплого весняного дня. Небо було кришталево чистим, свіжо вимитим синім. Сади скидали останні пелюски а пагорби на південь від кеви були вкриті рожевим килимом. Якби він міг відгородитися від цього божевілля, це була б сцена пасторальної величі, їдна картини черчачі Коула. Запав зелених полів, свіжої трави, польових квітів та сосне майже маскував присмак поту, немитих тіл та екскрементів. На північ, за півдуженим миль, останні суцільні масиви великого лісу, що лежав уздовж високих пагорбів, переходили у розсіяні дерева, які слідували за вологою струмків та ярів, що прорізали пологий ландшафт. Позаду нього високі гребені білих пагорбів, які простагалися прямою лінією від лісу до внутрішнього моря, були увінчані вінчані високими смугами незайманого лісу. Багато дерев сягали ста футів або більше у висоту. Він намагався уявити приблизні карти обстеження – які були складені одночасно з виїздом команд перепису. Королівство Русі простагалося від Дніпра до цього місця майже на 250 миль з кількома розрізненими поселеннями, що простагалися на величезні рівнини, які тягнулися на 300 миль далі до Іспанії та Руму. Якщо і була остаточна оборонна точка, то це була вона, принаймні, Ендю добре обрав це місце. Далі на захід, назад до Суздаля. Щирина відкритої землі між океаном і великим лісом становила в середньому понад 60 миль, а деякі ділянки випиналися майже до сотні. Це було єдине інше вузьке місце. Тисячофутовий гребінь білих пагорбів утворював природний бар'єр, густо вкритий лісом, 20 миль фронту для оборони. Дно долини внизу було морем хаосу. Майже третина мільйона біженців просочилася сюди. Далеко на відкритих рівнинах, за межами він бачив візок за візком, що рухався на схід, високозавантажений їжею та тими кількома мізерними пожитками, з якими люди Русі не могли розлучитися. Кожен, хто був здатний працювати, працював на довгому західному схилі пагорбів, рубаючи дерева та копаючи, деякі лише загостреними палицями. Він озирнувся на жінок старих, десятирічних дітей. Довга черга вже простягалася на милі. Штат інженерів, які отримали свої знання на Потумакському фронті, тепер розбивав сектори обстрілу, забивав маркувальні кілки, керував тисячами робітників. В ім'я Бога! Звідки вони беруть сили продовжувати так? Прошепотів Джон англійською. Вони руси, сказав Еміль, сідаючи поруч із Джоном, витягуючи блакитну квітку, що виянула, і неуважно крутячи її між пальцями. Ми думаємо, що довели їх до межі, а вони все одно продовжують. Це частина селянської душі. Повірте мені, джоне, я знаю, пам'ятайте, я зі Старого світу. Єврей? Звичайно. Там їхні двоюрідні брати з радістю спалили б мені бороду. Але, слов'янський селянин, ви накладаєте страждання на страждання на його спину, і він буде це нести. О, Бог знає, вони переріжуть вам горло, якщо ви перейдете їм дорогу неправильно. Але вони знають, що вони або страждають, роблячи це, або всі помруть у кінці. Подумай, наскільки простіше було б, сказав Джон, якби ми послухали тобі аса. тоді на тій нараді, що ми проводили після появи тугарського намісника часу. Не пам'ятаю, відповів Еміль. Ніколи не хотів слухати того помпезного дурня. Він сказав, що ми повинні піти, знайти місце на півдні і зачекати, поки орди зникнуть, а потім повернутися і витратити 20 років на будівництво. Знаєш, якби ми так зробили, орди вже б зникли. А 20% русів, румів і картів були б у бенкетних ямах. Дорогий докторе, понад половина русів померла за останні п'ять років і баюся об заклад, що один з десяти картів не доживе до наступної зими. Не забувайте, що, залишившись, ми змогли покінчити з віспою, яка все ще передувала б тугарам, то кількість врятованих життів у Румі та інших місцях більш, ніж компенсує це. Як би холодно це не звучало, Джоне, але це збалансовує». Якщо ми програємо тут... Рум отримає це до зими. Це місто, паска, пагорби дивляться на нього з трьох боків. Мерки рознесуть його снарядами. Піде, запитаю у тих людей, які там копають, чи вони хотіли б інакше. «Давай, що, в біса, ти думаєш, вони мені скажуть». Джон фиркнув, нахилившись і вирвавши травинку, привертаючи її в ручі. «Ти граєшся з «а що?» «Якби» – жоне, рішуче сказав Еміль. Це занадто багато, щоб селянин про це турбувався. Усе, що він знає, це те, що він вільний, і якщо треба, він помре, борючись. Звичайно, ми могли б утекти. Чи знайшли ми безпечне місце? Я сумніваюся. Якби знайшли, чи знайшли б ми залізо та вугілля, що лежать одне на одному?» І якщо до того, щоб бути в руках тобі аса, ти бачив, яким він виявився. Я радий, що ми дотримуємося того, як усе сталося, навіть якщо ми програємо. Еміль м'яко посміхнувся. Ви коли-небудь бачили погром? Що? Ви, американці, сказав Еміль, хитаючи головою. Я народився в тому, що колись було Польщею. Мого батька вбили п'яні угорські солдати у 1813 році, коли французи відступали з Росії. Вони плюнули на тіло мого батька, назвали його брудним євреєм, а потім завалтували мою матір. Звичайно, вона не була занадто брудною, щоб отримати ту послугу. Він мить замовк. Дивлячись у Далину, очі були не сфокусовані. Вона померла від того, що сталося. Прошепотів він, залишивши мене та старшого брата, який помер від тифу, що слідував за армією. Я ніколи не забув, як це – жити в такому страху. Навіть після того, як я виріс зі своїм дядьком, став лікарем у Будапешті, а звідти поїхав до Відня, я все ще був у лещатах цього страху. О, я був лікарем, звичайно, але я все одно ніколи не знав, коли угорець чи будь-який воїн може бути біля дверей, сміючись, знаючи, що він може вбити мене, не боячись відплати. Ось чому я врешті-решт приїхав до Америки. Ви, американці, народжені у вашій благословенній Новій Англії, ніколи не знали такого страху. Еміль зітхнув, дивлячись на Захід. Ось чому я любив ваш мен, мій мен. Ось чому я ненавидів те, що відстоювала Конфедерація, хоча я врятував життя не одному хлопцю бунтівнику, який потрапив у війну не зі своєї волі. Я був наляканий, коли ми вперше приземлилися тут і виявили, що вони росіяни, руси, і зітхнув з полегшенням, коли виявив, що вони не знають, що таке єврей. Для них я був просто черговим янки. Він засміявся, применшуючи свої заслуги. Оточений шіксами, а вони думають, що я один із них. Навіть не можуть розрізнити акценти. Міна подивився на нього і посміхнувся. «Англійська краща, ніж у багатьох, кого я чув». Броу, о Дональда часом стає дуже густим. Саме про це я й кажу. «О, Дональд, запитайте його про те...» як його старша сестра померла з голоду під час картопляного голоду. Він знає, про що я говорю, про жахливий страх. Ну, ці люди були народжені і виховані в ньому. Страх перед боярам, страх перед тугарами, страх перед власною церквою. Дайте їм відчути життя без цього страху. Ось чому вони копають тут, поки не впадуть мертвими від виснаження. Ось чому вони боротимуться з ними на рідці, через ті рівнини перед нами, у ці пагорби, і якщо знадобиться, назад через весь цей клятий світ. Він на мить замовк. Ось чому їхні сини, їхні батьки, померли з Гансом, співаючи бойовий їм, коли винули. Він на мить замовк, його голос був задушений. Тож ніколи не кажіть, що ми повинні були залишити цих бідних, нещасних виродків тугарам. Джон кивнув, дивлячись через рівнене. Він спостерігав за тінями купчастих хмар, що ліново пливлю до моря, високо здіймаючись від тепла весняного дня після ночі дощу. Важко повірити, що тут через місяць буде війна, тут так чорт забирає мирно. Можливо, це буде мирно для ваших дітей, втомлено сказав Еміль, піднімаючись на ноги. До речі, Джоне... «У мене є запаси лікарняного приладдя, складені в Суздалі, новроді та Визимі, і я хочу, щоб пріоритетний поїзд забрав їх негайно». Джон тихо посміхнувся. «Знав, що ти в якийсь момент почнеш тиснути на мене». «Це моя робота», – сказав Еміль, просягаючи руку, щоб допомогти Джону підвестися. «Гаразд, я напишу наказ і відправлю його», – відповів Джон. «Ти отримаєш їх післязавтра». Він намить замок, дивлячись на південь туди, де темна лінія ґрунту підіймалася через те, що колись було сосновим лісом. Якби вони змогли закінчити цю позицію вчасно, це було б пекельне поле для вбивств. 20 миль від моря до лісу, пагорби місцями за майже 12 сотень футів. Ліс був прямо за їхньою спиною. Все, що їм потрібно було зробити, це зрубати колоди та скласти їх. Єдиним недоліком був твердий кам'янистий ґрунт, на відміну від суглинку Потомацького фронту, який був раєм для копання окопів. За місяць він міг би звести одну лінію, за три місяці бастіони, запасну позицію, фортеці, що блокують кожен із перевалів, а схиль попереду божевілля з перешкод. Час це завжди був час. Він озирнувся через плече. За сто ярдів вище по схилу бригада наполегливо працювала. Зводився низький, двостінний блок Агеус, грунт насипали до його стіни. Чоловіки робили добру роботу, і коли його закінчать, він буде стійким майже до всього. «Скільки часу у нас є?» – запитав Еміль. «Я тут втратив зв'язок». Вони сильно вдарили на броді вчора ввечері, закріпилися на тому боці і ми не відтіснили їх до ранку. Ми зазнали тисячі втрат. Перший Орловський і другий Румський були сильно пошарпані. Я забув тобі сказати, ввечері прибуде поїзд з ними. Еміль неуважно кивнув. Думаю, мені краще трохи відпочити. Буде довга ніч. Джон нічого не сказав. Його найбільший жах полягав у тому, щоб одного дня його привезли до Еміля, цього разу для отримання його професійної уваги. Він пройшов війну без подряпини, але був у занадто багатьох польових шпиталях, наповнених гуркотом криків, скреготом пилок і ріжучими скальпелями, щоб відчувати щось, окрім первісного страху. Він подивився на Еміля, дивуючись, як така лагідна людина, адже, зрештою, під дратівливою зовнішністю був нескінченний колодязь лагідності, Могла володіти скальпелем проти розірваної плоті стількох молодих солдатів. Він відчув хворобливе бажання запитати, скільки рук, скільки ніг він відтяв, дивлячись на обвітрені руки, які, здавалося, були постійно червоними від їдких розчинів, які він використовував для запобігання інфекції. «Страшно!» – тихо запитав Еміль. Переляканий, прошепотів Джон. Ми всі такі цього разу. Я думав, що на деякий час можу втратити Ендрю через це. Я бачу це в тобі, Флечері, Калі і глибоко всередині, навіть у тому молодому Готорні. Але не в Петі. Я думаю, він дійсно це любить. Тупоголовий, але нам потрібен такий тип. Але всі ми решта. Ми боялися першого разу, але, думаю, були занадто захоплені усім цим, щоб хвилюватися. Минуле літо, те нас заскочило зненацька. Думаю, це трохи похитнуло нашу впевненість, хоча ми і перемогли. Це змусило нас нервувати, а потім катастрофа два тижні тому, те... Як вони прорізали нас, це сколихнуло всіх нас до глибини душі. Це змусило нас зрозуміти, що ми справді можемо програти цього разу. «Я пам'ятаю цього задираку в моєму місті», – Вотервіллі, – сказав Джон. Його обличчя спалахнуло посмішкою. Він дражнив мене тижнями, і я його боявся. Нарешті я просто вибухнув. І, їй Богу, я побив його до напівсмерті. Я відчував себе чудово. «Так». Наступного ранку, коли я йшов до школи, я побачив його з підбитим оком. За ним стояв його старший брат, вдвічі більший за мене, який побив мене майже до смерті. Цього разу приблизно те саме з тугарами, а потім з мерками. Я думаю, ось чому я такий наляканий. Те, що ми робимо тут, це остання відчайдушна спроба, докторе. Ми втрачаємо всю Русу. Усе, щоб спробувати перемогти їх. Ви, чорт забирай, знаєте, що якщо вони прорвуть цю лінію, дехто з нас може дістатися до руму, але ми ніколи не повернемося. Усе зникне назавжди. І ви думаєте, що це станеться, навіть після всього цього?» Джон сумно кивнув. «Знаєте, я знаю, що Ендрю грає в гру», – сказав Джон, його голос понизився до шепоту. Щойно вони прорвуться і знайдуть країну порожньою. Вони підуть на штурм, незалежно від припасів. Їм доведеться. Через шість днів після прориву вони будуть тут, мій добрий докторе, і ми нічого не зможемо зробити, щоб їх зупинити. Ендрю продовжує говорити про місяць. Джон похитав головою. Пропаганда «Остання надія». Я просто молю Бога, щоб він знав, що це мрія. Повірте мені, докторе, ті вороки прийдуть зі смертю в очах. Дайте мені місяць, і я, можливо, зможу щось тут зробити. Але я думаю, мій друже, що через місяць усі ми будемо кізками у бенкетних ямах. Ніщо не зупинить їх. Щойно вони перейдуть. Сподіваємося, ви помиляєтесь, прошепотів Еміль, але Джон відчув страх у голосі лікаря. Вони почали спускатися з пагорба. Кілька солдатів, частина інженерного полку, віддали честь, коли вони проходили повз, але селяни ледве помітили їхній прохід. Еміль покликав Джона до своєї халупи, повз довгої ряд наметів з відкритими пологами. Джон краєм ока подивився на ліжка всередині. Жертви бою на потомаку безперервних сутичок уздовж річки, що лежали сотнями. Він відчував, що його обов'язок зайти провести пару хвилин і сказати підбадюрливе слово, але страх, виснаження змусили його відвернутися, пронизуючи його почуттям провини. Він чув їхнє тихестогнання, уривки молитов, хрипека і зітхання чоловіка, якому прострелили груди, божевільне фіхікання когось, кого загнало за межі побачене. Він відчув, як його власні коліна перетворюються на желе. Боже, не дай цьому статися. Зроби це швидко, але не це не дивитися в очі Еміля, врещати на столі, як перелякана тварина. Його пам'ять на мить спалахнула, згадуючи шпиталь після Холодгарбора. Хлопець лежав біля намету, обох ніг не було до стегон. Він кричав, просто кричав. Ти в порядку, Джоне? Він подивився, щоб побачити, як Еміль дивиться на нього. «Як ти це витримуєш?» – прошепотів Джон. Еміль намагався видавити посмішку. «Я не витримую». «Я просто намагаюся згадати тих, кого я знову зібрав до купи». «Інші». Він махнув рукою, ніби відганяючи злого демона, і продовжив. «Мені краще повернутися на склад», – сказав Джон. Еміль покликав його до свого намету. «Спочатку випий». Я маю добратися на інший бік пагорбів. Вони закладають піч для тимчасової дробової фабрики, і мені треба бути там. Витрать пару хвилин. Джон втомлено кивнув. Низко пригнувшись, він зайшов у намет і сів на ліжку Еміля. Еміль підійшов до дерев'яної скрині, витягнув пляшку, налив в у склянку і простагнув її. Джон взяв напій. Випив його одним швидким ковтком і зітхнув. «Смачно!» «Що це?» «Добра горілка з сильною порцією лауданому». Змішав трохи з опіумом, який ми знайшли на південь від руму. «Що, біса, ти мені дав?» Повільно промовив Джон. «Добрий нокаут, краплі!» «Ти заснеш за пару хвилин, мій добрий сер!» «Наказ лікаря!» «Або це?» Або я відправлю тебе до лікарні з серцевим нападом чи нервовим виснаженням. Будьте проклятий! У мене немає часу, – прошепотів Джон. Ні в кого з нас немає. Джон слабко вилаявся, коли Еміль підняв його ноги на ліжко. За пару хвилин він хропів. І моє ліжко тез, зітхнув Еміль. Минуло більше доби, як він спав, а попереду на нього чекала довга ніч ампутації, різати і ще більше різати, і він відчував внутрішнє тремтіння від червоної ціни, яку він набрала з його серця. Здавалося, це все, що він коли-небудь робив. Він подивився на свої записники і мікроскоп поруч із ними дорогоцінне дослідження, яке він проводив щодо сухот, тифу інфекційних ран та тієї дивної плісняви, яку він знаходив на боці деяких дерев, що, здавалося, вбивала інфекцію при контакті. Усе це знову доведеться почекати. Він вийшов зі свого намету і побачив, як терпляче чекає персонал Джона. «Давайте, забирайтеся звідси і знайдіть тихий куточок, щоб поспати!» – крикнув він, махаючи руками, ніби відганяючи зграю збентежених усей. «Повертайтеся завтра вранці!» Чоловіки подивилися один на одного, спочатку збентежено, а потім майже з вдячністю, перш ніж піти до стосу ящиків, накритих брезентом, і влаштуватися там. «Я принесу вам гарячої їжі», – сказав Еміль, відвернувся і попрямував назад, щоб зробити ще один обхід у шпиталі. Там був румський хлопець зі страшною раною живота. Відтоді, як він врятував Пета, він більше не відмовлявся від ран живота, відправляючи їх у ізольований намет помирати. Проблема була в тому, що ампутація займала лише 5 хвилин, рана живота – півгодини або більша. Але він не міг залишити їх помирати. Цього разу він заклав рану пліснявою, і йому було цікаво подивитися, чи не почалася інфекція. Можливо, з Божої волі це може спрацювати». Якщо так, йому доведеться відправити команду людей у ліс збирати більше плісняви та навчити всіх хірургів лікуванню ранживота, те, що він оминав у минулому. Подивившись у гору, він побачив, як потяг повільно спускається з пагорба, а над ним летить ще один із величезних аеропароплавів. Він зневажливо пирхнув. Ще один спосіб для людей вигадувати, як убити одне одного, злісно подумав він, а потім зник у намечі. «Прекрасний день», – сказав Ендрю, зітхаючи і спираючись на дерево. Був далекий гуркіт, як грім літнього вечора, але він ледве помітив його. Спалах світла блиснув над суздалем поблизу кварталу Янки. Довгі секунди потому глухий, приглушений удар прокотився по пагорбах. Він намагався не думати про Кетлін та Меді. Вона, швидше за все, була в соборі, працюючи у спеціальному хірургічному відділенні з кількома десятками стажистів навколо неї. Це була холодна думка. Його дружина, годуючи їхню дитину, а через годину її руки стискають пилку, відрізаючи руку пораненого хлопця як частину навчального уроку. Надання життя двома такими різними способами, один через любов, а інший також акт любові, навіть якщо він калічить. Після цього вона помиється і знову візьме Мамеді. «Тисяча тридцять два ярди до зовнішніх воріт», – сказав Ендрю, дивлячись на Юрія. «Це найближче, де підходить ліс». Юрій кивнув у відповідь. «Трохи далековато», – сказав він, дивлячись у довгу труку телескопа. «Ти тренувався?» – запитав Ендрю. «Власне, у мене досить добре виходить» відповів Юрій, у його голосі був ледь помітний натяк на гордість. Усі надії Ендрю були пов'язані з цією єдиною спробою. Вона мусила спрацювати. Приховане поле, на якому ти тренувався, були якісь проблеми? Юрій похитав головою і продовжував дивитися в трубу. Усе згідно з ритуалом, нарешті сказав Юрій. Суздаль – це те саме, що золота юрта ворожого какас, а захоплення його – символічне повалення ворога. Тугари захопили велику юрту мерків у орки, і це приниження, яке досі палає в їхніх серцях. Це означає, що карт не може захистити коло вогню власного вогнища. Хоча ви лише худоба, нездатність захистити вашу велику юрту збентежить бентежить їх. Аджубаді? Юрій засміявся. Підвівся з місця, де він лежав на лісовій підстильці, і сів спершись на дерево. Він чомусь відчував, що захоплення Суздаля буде головною подією, так само, як коли тугари билися з вами. «Чому б не зробити це серед Суздаля?» – запитав Ендрю. Юрій похитав головою. «Вони не настільки дурні. Повний умен пройде через ваше місто», Перш, ніж Джубади навіть ступить у нього ногою. Ендрю кивнув. А коли він виявить, що місто порожнє? Ах, буде людь. Це буде сприйнято як найвищий прояв боягузтва. Залишення власних юрт, постука колами вогнища без бою. Незбагненно для мерків. Смію припустити, що вони кинуться вперед, як собаки по сліду крові. Незалежно від того... Наскільки досконале руйнування, яке ви здійснили, він все одно відправить десять або більше у мені прямо на схід. Через п'ять днів вони будуть під Кевом. «А ми не готові», – сказав Ендрю. «Мне щонайменше ще місяць. Першні з усі безпечно вийдуть, а лінії будуть укріплені. Усі наші працездатні чоловіки в армії на фронті або на фабриках». Копає лінію те, що залишилося. «Ось тут вступаю я», – відповів Юрій. Ендрю волів би, щоб хтось інший презентував, як він тепер це називав, аргумент Жубаді. Однак ніхто не знав ритуалів, пишноти, знаківка, каз так, як Юрій. Це мусив бути він. На пропозицію, щоб з ним був хтось інший, Юрій категорично відмовився. Не було сенсу наказувати це, крім того – Ендрю не міг змусити себе просити добровольця. Аргумент Юрія про те, що він підходить найгірше, був обҐрунтованим. Усі надії були на ньому. Я кажу своїм людям, що мене кілька тижнів, перш ніж мерки знову підуть у наступ. Юрій засміявся, похитавши головою. Видавання бажаного задійсне Джубаді не дурень. Він знає, що чекати – це загравати з катастрофою, і, крім того, ви перехитрили його. Це не сподобається. Смію припустити, що він мріяв, що спадінням суздаля війна, по суті, закінчиться. Ні, він піде в наступ. Знову будуть роги, два крила б'ють, одне вздовж берега, інше вздовж лісу, голова посередині. Він навчився обходити вас через ліс, і він зробить це знову. «Саме там ми знову будемо найслабшими», – подумав Ендрю, нічого не кажучи. Над ними промайнула тінь, що котилася з краю густого лісу через відкриті схили довіни, а потім вгору над укріпленнями вздовж північної стіни Суздаля. Ендрю зрозумів, що це прекрасний день, оскільки ландшафт був усіяний тінями та світлом. Ідеальна погода для аеропароплавів, яких дивним чином не було після їхньої поразки. «Ендрю Кін, ти повинен навчитися бути мерком, якщо хочеш перемогти». «Я намагаюся», – відповів Ендрю, дивлячись на чоловіка, який був частиною обох світів, розірваний між ними. «Усі інші домовленості», – запитав Юрій. Швачка повідомляє, що її робота закінчена. Юрій посміхнувся. «Добре, дуже добре, це допоможе». Припустимо, ти все ще брешеш. раптом запитав Ендрю, дивлячись на Юрія. Припустимо, усе, що ти сказав, це лише хитрість у хитрості, засіб для твого безпечного повернення до мерків, несучи з собою все, що ти знаєш про мене. Ендрю подивився повз Юрія туди, де кілька охоронців сиділи, недбало спираючись, не далі, ніж за двадцять футів. Вони здавалися незацікавленими, але спостерігали за кожним рухом Юрія з напруженою пильністю. «Якщо ти підозрюєш це, то чому дозволяєш мені виконувати цей план? Тому що ти єдиний, хто, можливо, може це зробити». Юрій посміхнувся. «Ти не дізнаєшся, доки це не станеться», – відповів Рус. Зляканий крик вивів його зі сну. «Хулагар!» Вирваний зі своїх власних темних снів, миттєво підвівся. Схопивши свій ятаган, він відтягнув завісу, саме коли мовчазні поспішили до маленької юрти. На іншому боці Джубаді сидів, піднявшись. «Сон?» – запитав Хулагар. Джубаді кивнув, трохи збентежено. Хулагар подивився на охоронців, жестом наказавши їм відступити. Взявши свічку – він торкнувся гнотом палаючого вугілля вогнища посеред юрти. Всередині маленької юрти заповнилося чмане світло. Підійшовши до жубаді, він сів, поставивши свічку у верхню частину черепа і в майже баківській манері взяв плащ і накинув його на плечі жубаді. «Випити?» – прошепотів жубаді. Простягнувши руку до маленької лакованої підставки, хулагар взяв шкіряний мішечок. Повний кислого молока і передав його. Джубаді відкинувся і зробив довгий ковток. Потім простягнув його назад у лагару, який відпив ковток, перш ніж зав'язати горловину. Дивне місце це зітхнув джубаді. Цей ліс сирий холод, дощ. Я ненавиджу це. У наших старих царствах спека високої весни вже омивала б степ, а трава була до середини поаса, стаючи золотою. Тут краплі дереві темлява, навіть не видно неба. Це сморідь зброї худоби, смерть, що несподівано дрейфує крізь ліс. Наші воїни вмирають у темряві, без сонця, що світить на їхні обличчя, коли вони дивляться на вічне небо. Ми скоро виберемося з цього, заспокійливо сказав Хулагар. Джубаді втомлено кивнув і зітхнувши. Лів натягуючи плащ на свої голі плечі і згортаючи з важким повстанним покривалом. «Пам'ятаєс, коли ми були молоді?» Мій батько відправив нас, щоб доставити карта фраку для покарання. Вставив хулагар, і двоє друзів поділилися з погадом. І почалася велика буря. Ти викопав яму в снігу, убивши свого власного коня, щоб закрити яму, розрізавши його тіло, щоб дати нам тепло. «Це був твій перший кінь», – сказав Джубаді. Хулагар подивився вдалечінь. В його очах був відтінок смутку. «Ти дав мені тисячу в нагороду». «Але він не замінив його», – відповів Джубаді. «Пам'ятай, мій карт, я також врятував своє життя. Не надавай цьому занадто великого значення. Я надаю цьому великого значення вже майже два кола». Хулагар розв'язав горловину і зробив ще один ковток кислого молока, пропонуючи його Джубаді, який відмовився. «Що тебе турбувало у вісні?» «Мій карт? «Я бачив в чорністях», – сказав Джубаді, дивлячись у вічі Хулагару. «Сни, це лише сни», – відповів Хулагар трохи занадто швидко. Джубаді прогарчав тихий сміх. «Уяви, що щитоносець говорить мені це». «Якщо ти хочеш, щоб сни були витлумачені, пошли за шагою», – оголосив Хулагар стихою тихою посмішкою. Джубаді похитав головою. Це налякало б старого шарлатана почути, що його как мріяв про чорний стяг. У нього ніколи не вистачало розуму тримати язика за зубами, це поширилося б по всьому табору. «Ти знаєш, що означає цей сон так само добре, як і я?» – нарешті сказав Хулагар. Тепер, коли я знову ворушуся у світі речей реальних, він не викликає того самого жаху, який був лише кілька хвилин тому. Він намить замовк. Це був знак. Можливо, мій карт, але знаки з'являються як попередження, а не як остаточність. Але чи не сповнені співці про тих, хто звернув зі шляху через знак, лише для того, щоб він саме тому здійснився, що вони відвернулися від небезпеки? якої насправді не було. Загадкове питання – мій карт. Джубаді простагнув руку за мішечком, і хулагар передав його. Він зробив довгий ковток і зітхнув. Ми повинні були бути на відстані місячного шляху на схід від карти, піднімаючись на низькі пагорби важких червоних квітів. Замість цього він вказав на вхід до юрти, де за межами був невидимий темний ліс. Ми зробили те, що ти знав, що ми повинні. Я ніколи не оспірвав цього, жубаді. Ка-ка скивнув, поклавши мішечок і відкинувшись назад, руки розкриті за головою, кошлаті руки розкинуті по обидва боки, напружені м'язи переливалися. Худобу було майже нато легко розбити, після літньої битви, того, що вони зробили з тугарами. Тугари, вони були дурні. Вони все одно були хорошими воїнами. Те, що я визнав, би лише тобі. Мене все ще турбує Муста. Він нічому не чинить опору. Здається, немає гордості, жодної іскри. Він занадто мовчазний для моєї крові. Варто поспостерігати, відповів Джубаді. Він був би дурнем, якби думав, що коли ця війна закінчиться, худоба буде підкорена ми повернемося на південь, щоб зіткнутися з бантагом і залишити його у себе за спиною. Я припускав, що це те, що ти планував. Молоді, жінки вибору, вони підуть з нами. Що стосується всіх інших, він намить замовк. Я не простив орки. Він знову зітхнув, заплющуючи очі. Чи правдиві знаки? Це справді тебе турбує, тихо сказав хулагар. Якби ти мав такий сон, хіба він не турбував би тебе?» Хулагар тихо засміявся. «Пам'ятай, мій карт, коли ти помреш. Я теж помру біля твоєї могили. Я хочу, щоб ти жив довго, дуже довго». Мотивований особистим занепокоєнням, так. Хулагар засміявся, поплескавши старого друга по лікчю. «Ти добре спланував цю війну, мій карт». Завтра ти будеш через річку. Через тиждень їхнє велике місто, Суздаль, буде оточене. За місяць уся худоба Русі буде або мертва, або підкорються. Їхні таємниці будуть розкриті. Рум до середини літа, потім наступної весни повернемо на південь, назад на наші старі пасовища. З десятьма разів більшою кількістю зброї худоби, ніж у Бантаїв. І вони дізнаються своє місце. Нема чого боятися, але несподіване. Ти сказав, це завжди було моєю силою очікувати несподіваного. Ось як ми перемогли досі, вижили ти і я протягом двох кіл, двадцяти великих бит, сотні сутичок, дюжини змов, щоб убити мене. Я розумію уми таких, як ми, я не розумію умів худоби». Улюбленість та муки обов'язково покладе край цьому занепокоєнню, коли прийде час. Якщо ні, він знає, що станеться. Він мав діяти вже зараз. Він діятма, коли діятма. Наш пигун худоби, який вибрався взимку, каже, що він досі живий. Кін звернувся до нього за порадою. Так само, як ти говорив би з кимось із нас, хто їздив поруч із кіном протягом кола. Хулагар призерливо пирхнув. «Я майже хотів би побачити кіна живим, а не так, як ми планували. Він викликає мою цікавість. Я зробив би його улюбленцем. Як інші в'язні. І той, що схожий на Їнсена. Їнсен – зрадник. Ми використовуємо його, винагороджуємо його, але ніколи не довіряємо йому. Коли він зробить помилку – він піде на місячний бенкет так само, як і Кромвель. Джубаді ліново позіхнув. Ніч, мабуть, перевалила за половину. Зітхнув він, потягуючись, а потім знову згортаючись. Завтра буде довгий день, мій карт. Відпочивай зараз. Джубаді кивнув. Ти віриш у сни. Прошепотів Джубаді, його голос затих. Хулагар натягнув ковдру на плечі свого какас і мовчки відійшов, нічого не кажучи. Втомлено, злазачи зі свого коня, тихо вилався, потираючи сідниці. Занадто довго не був у сідлі. Будь воно прокляте, різко сказав він, озираючись на своїх старих товаришів із 44-го, які перейшли служити його штабом. Трохи жорстоко, майоре дорогий. Гарріган. Колишній командир гармати 44-го, який міг зійти за двійника Петта зі своїми яскраво рудими бакембардами, спішився поруч із ним. Сміючись, він витягнув пляшку з кишені. «Викинь ту штуку!» – прогарчав пет. «Я – чорт забирай, генерал-лейтенант, а ти – кривавий осле, тепер бригадир!» Гарріган дав жест, ніби збирається кинути пляшку в ліс, потім засунув її назад у кишеню. Командир руської бригади вийшов із сутінків і віддав честь, коли Пет почав підійматися стежкою. «Що ти маєш?» – запитав Пет. «Вони готуються вдарити». «Ну, ходімо подивимося». Русський бригадир вказав на стежку, і Пет пішов слідом. Обидва місяці щойно минули повню, їхнє світло освітлювало ліс подвійними стрічками тіней і світла. Пет був на броді, коли обидва були в повні, і крики в'язнів карта на іншому березі сідали йому кров, як голосіння банчі. Щойно на світанку мерки поставили одного з них, і він побачив полум'я. Він стримав позив доблювати від спогаду, який загнав русські війська в шаленство. Хто б це не зробив, це, безперечно, дурень, зрозумів Пет, бо якщо і був спосіб загартувати чоловіків битися до смерті, то це був вигляд того. Сховайся нижче, прошипів руський генерал. Вони стають досить вправними в цьому. Деякі з них мають наші захоплені гвинтівки. Достатньо, щоб озброїти майже дві дивізії, холодно подумав Пет. Ніби на підтвердження аргументу. Гарріган підвівся, щоб швидко озирнутися, лише щоб пірнути в соснову хвою, коли дерево поруч із його головою було розірване кулею міні. Вони ковзнули в траншею, що пролягала вздовж берега річки, потім пройшли її довжиною близько двадцяти кроків до місця, де було вирізано вузьку снайперську щілину між двома колодами. Петубережно зазернув через отвір. Річка була менше сотні ярдів завшишки, і місячне світо надавало примарного світіння трупам – людським і мерків, що лежали вздовж іншого берега. З іншого берега річки долинав звук сокир. Моль був лише за тридцять ярдів у потоці, перед ним була важка колодяна стіна, і він був розірваний та зрешечений дванадцятифунтовими суцільними ядрами, випущеними майже впритул. Далі вгору за течією він побачив безперервні спалахи світла, що мерехтіли вздовж берега. Обидві сторони підтримували вбивчий вогонь. "Це наростало всю ніч", сказав генерал. "Мабуть, у лісі тисячі тих бідолашних чортів карта, які готуються зіштовхнути плоти з колор, щоб заблокувати потік". Пет кивнув. "Ви всі на поготові. Не спали з раннього ранку вчорашнього дня". Готуй їх. Яку підтримку я маю? Пет посміхнувся. Вони плануються по всій лінії 50 миль. Я отримую однакові повідомлення. У них є шість таких молів і є ще півдужини бродів. Виродки навіть переправляються через глибокі ділянки на колодах. Усе готується до удару. Я просто турбуюся за себе, сказав бригадир. Це буде довгий день. Ілля, мені шкода. Пок до середини ранку – це все, про що я прошу. Чорт забирай, генерали, вони вже будуть через річку до того часу. Тобі краще не допустити цього тут, тихо сказав Пет. У тебе є хороша стежка, що веде позаду тебе для коней. Вони проріжуть нас, якщо ти зазнаєш невдачі. Ну, дякую за підтримку, прошипів бригадир. І з задоволенням. Генерале, із задоволенням, відповів Пет, ляснувши чоловіка по плечу. Він намить замовк. Ілля, руський генерал сердито озернувся. Нам потрібно, щоб ти тримався якомога довше. Ти розумієш. Я довіряю тобі віддати все, що маєш. перш ніж ти дозволиш своїм людям відступити. Дякую, тепер я розумію. Його голос був холодним. «Ніби вже лунав змогили. Пет випав зі страншеї та попрямував у тил, ігноруючи шквал пострілів, що проносилися крізь дерева над ним. Нарешті підвівшись, він пішов назад до свого коня. «Бідний сучий син не має жодного шансу», – сказав Гарріган англійською. «Хтось мусив зайняти найгірше місце, і це він», – відповів Пет, сумно озираючись, коли сідав на коня. Це те саме місце, де тугари вперше обійшли нас з флангу. Вони були зобов'язані це запам'ятати. Ти кинеш йому резерви. Вони закопані за п'ять миль позаду через яр. Це все, що у нас є. Значить, ти не кинеш. Ніколи не підкріплюй те, що, як ти знаєш, буде поразкою. Прошепотів Пет. Ми слабкі по всій лінії. І ми маємо зберегти більшу частину цієї армії для Кева. Ми купуємо час тут. Гаррігане. Купуємо час. Щонайбільше п'ять миль на день через ліс. Це те, що просить Ендрю, це те, що він отримає. Нам потрібно принаймні три корпуси, щоб хоч якось протистояти в Кева. І нам потрібно ще два тижні, щоб вивести всіх. Це означає, що багато людей помруть у процесі. Намагаючись тихомирити провину у своєму серці, Петро зворушив коня і поскакав геть. Ендрю вийшов зі свого штабу у безперервній рев битви. Над головою пролетіла куля, вибухнувши на протилежному боці галявини. Запів півмилі, на броді, грім досягав різкого крещендо. Безперервні вигуки марків гуркотіли над деревом артилерії та різким розривним звуком залпів. І все ж, це була лише демонстрація. Ендрю подивився на телеграфне повідомлення від Пета. Брід Єрганіна прорвано на фронті півмилі. Рекомендую евакуацію всього другого корпусу на південь. Мерки були через річку. На 15-й день з того, що він сподівався, буде 30. Він опустився на бік залізничного вагона. Менш ніж за п'ять днів Суздаль і серце Русі будуть захоплені. Навга та вушка форсували річку. Джубаді подивився на радісного гінця і лише кивнув у відповідь. Він втомлено потягнувся, бажаючи зняти свої бойові обладунки, але йому все ще потрібно було влаштовувати шоу. Його карти та командири уменів пробурчали схвалення новинам. Це більше п'ятдесяти миль через ліс – від броду до відкритих земель біля їхнього міста Вазима, тихо сказав Муста. Це ари, круті урвища, болота. Минулого разу у них не було людей, щоб прикрити цей підхід, і вони поступилися ним нам. Це буде важкий бій, Джубаді. Ми все ще відісняємо їх, відповів Вука. І у нас закінчується їжа, сказав Муста. Коні не можуть довго викопувати коріння в лісі. Вони не можуть їсти плод худоби. Наші верхові худнуть. Джубаді підняв руку, вимагаючи тиші. Ми будемо на їхній землі. Тоді ми будемо харчуватися нею. Якщо вони ще будуть там, відповів Тамука. Джубаді подивився на щитоносця. Знову не твоє видіння. Це було ту бачення. Це те, про що я говорю, мій каказ. Вулка призерливо пирхнув і розвернув свого коня, відтрусивши. «Ми дізнаємося про це, коли хмарні літуни знову піднімуться», – втрутився Хулагар. «Вони готові і лише чекають сприятливого вітру. Підніміть їх, як тільки вітер зміниться», – різко сказав Джубаді. «Мені потрібно знати». Він подивився на темне небо, обтяжене дощем, і вилаявся. Його кінков ковзав по багнюці, Пет різко натягнув повід, кінь ледь не впав. Ти повинен триматися тут до ночі, крикнув Пет, показуючи своєю шаблею на гребінь Яру. Чоловіки на дорозі кивнули, рухаючись до низького хребта і розгортаючись уздовж стежки. За наступного хребта з'явився залапаний багном натовп. чоловіки хиталися, швидко бігли, багато хто без зброї. Звідти долинув наростаючий, глузливий крик. Пет підвів коня на вершину хребта. У яру внизу люди брели болотистою землею по обидва боки стежки. Висипаючись через протилежний хребет, ледь помітні в дощі та тумані, з'явилася розрізнена група мерків деякі на конях, більшість пішки, розмахуючи ятаганами, деякі несучи гвинтівки Спрінгфілд, інші з луками. Педумав тримати наступну лінію за п'ять миль від річки, але провина нарешті перемогла, і він кинув полк уперед, щоб прикрити розбиті підрозділи Іллі. Ліс по обидва боки віддунував криками, ліси на милі вздовж річки тепер були прорвані. Так само погано, як у глушині. Він подивився вниз і побачив офіцера, який стояв біля його коня, захекавшись. На ньому був полковницький орел руської армії і він був одягнений у вицвілу форму Союзу. Його сержантські смуги все ще були видно. «Майже!» – сухо відповів Пет. «Що там сталося?» «Мій полк був праворуч від броду. Ми спалили більшість наших боєприпасів, просто стріляючи в бідних виродків карта, які штовхали плоти колод і бонові загородження. Вони заблокували річку біля молу, і за хвилину вони почали переправлятися. Тисячі їх. Уся лінія зламалася, сер. Це рано чи пізно мало статися, відповів Пет, його голос був сповнений гіркоти. Нас обійшли з флангу, я наказав хлопцям відступати. Кілька разів нас відрізали, але ми прорвалися. Я сказав чоловікам продовжувати іти прямо на південь, завернути до дороги і забратися звідси. Пет кивнув. Зал прогримів уздовж лінії, влучивши в мерків на протилежному хребті та уповільнивши їхній наступ. Чоловіки в яру швидко бігли, піднімаючись схилом і тягнучи своїх поранених. Вцілілі пройшли через лінію і продовжили йти. Пет побачив руского генерала і під'їхав до нього. Намагався, але вони просто продовжують йти, задихаючись, промовив чоловік. Ти зробив усе можливе. Втратив половину бригади там. Це краще б коштувало того, гірко сказав чоловік. Будемо сподіватися, відповів Пет, простагаючи руку, щоб запропонувати чоловікові випити. Офіцер взяв флягу, осушив її довгим ковтком і передав назад. Продовжуй рухати своїх людей на південь, сказав Пет. Зберуй їх на заході сонця, «Потім рушай з ними на південь і забирайся звідси!» «Вибравшись із лісу, прямуй до визими, потяг тебе забере!» «Щоб поїхати куди?» «До чергового фіаско!» Різко відповів генерал і, не чекаючи відповіді, пішов у Мерки, зупинені на мить свіжим полком, почали збігати схилом, співаючи назви своїх кланів. Вони досягли болотистої землі і загрузили по коліна але продовжували повсти вперед. Ліс наповнився їдким димом, кулі, що промахувалися, піднімали гейзери-багнюки. Ворог наполягав, перелазачи через своїх мертвих і невблаганно просуваючись. Прямо по стезії важка колона почала бігти, врізаючись у хмизову дорогу через низину. Голова колони повалилася від залпів, а тиль перекинувся через боки дороги і перестрибнув через тіла своїх товаришів. Кидаючись на схил. Луки, мокрі від дощу, закидали лінові стріли вгору по пагорбу, все ще несучи достатньо сили, щоб врізатися в плоть. Чоловіки хиталися з лінії, тримаючи все ще тремтячі стревла. Поранені, які можуть іти, беріть свою зброю. крикнув Пет. Нато багато зброї губилося у відступі стрибками через ліс. Пет уважно спостерігав за діями. Свіжий полк добре проявив себе, а розірвані залишки розбитих підрозділів тепер були безпечно в тилу. Він під'їхав до командира полку. Вони скоро обійдуть тебе з флангу. Відправ пару своїх резервних рот назад на наступний хребет, а потім забирай своїх хлопців нафів, перш ніж тебе розгромлять. Командир кивнув без коментарів. Пет повернувся, щоб поїхати. Він мусив постійно нагадувати собі, що він більше не польовий командир. Він відповідав за все праве крило армії, повні два корпуси, утримуючи понад 50 миль лісів, що межують з річкою. Якщо він дозволить цьому корпусу впасти, буде занадто мало, щоб утримати Кева. Він почав повертатися. Поранений руський солдат кульгав дорогою, за ним тягнувся кривавий слід від вогнепального поранення в ногу. Пет нахилився зі свого коня. «Залаз сюди, чорт забирай!» Різко сказав він, схопивши чоловіка і натягуючи його на круп коня. Солдат скорчився, хоча й намагався вимусити усмішку подяки. Пет понукав коня в галок. Розбризкуючи багно, він поринув у туман. Потяг безшумно вкотився на станцію, щупіння пари змішувалося з легким дощем, що знаменував закінчення бурі, яка тривала два довгі дні та ночі. Втомлено, Енді зійшов з вагона. Приймальна комісія здавалася примарною у тумані, вималювуючись на тлі пари ліхтарів. Парасольки над ними блищили від дощу. Була в цьому всому моторошна тиша. У нього було стільки спогадів про інші дні на цій станції. День, коли прибув перший потяг з громадянами Руму. Ранок, коли він поїхав звідси, щоб очовити допомогу їхнім союзникам або повернення менш, ніж три тижні тому після поразки на потомаку. Тепер у повітрі витала ще одна поразка. Три дні тому ворог прорвав Дніпро. З настанням ранку передові розвідники. Швидше за все... Просучаться з лісу, просуваючись до визами до настання ночі. Щойно підрозділи мерків дістануться залізничної колії. Відхід для всього, що на захід від визами, буде відрізаний. Я читав звіти, тихо сказав Кал, вийшовши з групи, щоб потиснути руку Ендрю. Вони чинили шалений опір, але я все ще не думаю, що це дало нам достатньо часу. Тихо відповів Ендрю. «Час їхати» запитав Каул. Ендрю сумно кивнув. «Усі, хто ще в місті, мають виїхати до завтра», сказав Ендрю. «Ми залишаємо бригаду на броді до завтрашнього вечора. Щойно настане вечір. Усі поїзди будуть запущені назад лінією, щоб забрати війська, що відступають до визами та тих, хто на броді. Кілька полків залишаться в місті до кінця. Вони відступлять на південь до пляжу на внутрішньому морі, і їх евакуюють Гамількар та пара броненостів. Після цього єдині, хто побачить Суздаль, будуть флоти Л'ясні Гура, яка залишиться на річці протягом усієї війни. Як у нас справи, Джоне? Тихо запитав Ендрю, приєднавшись до групи, коли вони почали повертатися на пагорб до Великої площі. Снаряд із дальнього берега пролетів над головою, вибухнувши в повітрі. За ним через секунди послідував залп пострілів, що прогримів через площу і далі на північ у квартал Янкі. Ендрю намагався не хвилюватися про це. Лише половина їжі, на яку ми сподівалися, вивезена, втомлено сказав Джон. Ми, мабуть, спалили десятки тисяч тонн у коморах і на полях, які могли б вивезти. У нас досить добре вивезено все, що на захід від визами, але на схід від цього. Особливо від Ніжела до Кеве, можливо, 50 тисяч тонн досі там лежить. Якщо мерки просунуться прямо на схід, усе доведеться спалити. А люди, як щось із Біблії, вихід їх, що маршрують на схід, дороги забиті ними, потяги переповнені. Майже всі на захід від визами виїхали, але якщо вони сильно наступатимуть, Ендрю, я боюся, що пару сотень тисяч все ще можуть потрапити в Паску. Дуже багато людей досі за сотню чи більше миль на захід від Кеве, і величезне скупчення навколо визиме. Слово не доходило до деяких віддалених регіонів днями. Деякі з тих бідолашних виродків у далеких межах не вірять у те, що відбувається, і відмовляються виїжджати, або почали нато пізно. У нас є добрих 50 тисяч уздовз узбережжя. Гамількар запускає галери, щоб забрати їх, переміщуючи їх до Кеннебеку, де вони можуть дійти до залізничної колії і сісти на потяг на схід. Деякі люди навіть прямують у ліси. Можливо, їм пощастить вижити, відповів Кал. Кажу тобі, це як ті історії, які ти читаєш про росіян і Наполеона. Деякі селяни навіть переорали свій урожай перед від'їздом. Дерева скидають через дороги. Я розбив пару рот інженерів і відправив їх майже в кожне місто, показав людям, як робити паски, мертвопади. Я бачив одного розумного виродка, який спіймав пару отруних змій і поклав їх у бочку, яка виглядає так, ніби там може бути їжа. Якщо це не вб'є якогось мерського виродка, то точно налякає його до біса. Джон тихо засміявся. Решта групи похитали головами. Ми взяли близько п'яти сотень дефектних снарядів, які були неправильно відлиті, і все одно начинили їх порохом, встановили ударні запали. Ми закопаємо їх на дорогах, коли будемо відступати. Це теж повинно їх похитнути. Добра робота! Коли вони підійдуть до Кеве, будь-що, що їх уповільнить, дасть нам час і завдасть їм ще більшої шкоди. «Щойно вони прорвуться. Вони можуть добратися до білих пагорбів за п'ять-шість – сказав Джон. Якби тільки у нас була дивізія чи дві кавалерії, це сповільнило б їх. Ми прив'язані до цієї єдиної залізничної колії. Вони обійдуть нас в флангу скрізь, де ми спробуємо їх уповільнити. Ендрю нічого не сказав, і після довгої хвилини мовчання Джон зрозумів, що його командир не надасть жодної інформації. Тепер погані новини. У нас зменшується кількість локомотивів. Десять розібрали для забезпечення енергією фабрик. Перші гвинтівки були випущені сьогодні в Іспанії, і ми також знову відливаємо картеч. Але 12 локомотивів просто закінчилися. Вони повернулися в Іспанію для капітального ремонту. Нам довелося буксирувати три з них, інші ледве могли рухатися під власною парою. Ми виконали річну роботу з перевезень за місяць, Ендрю, коли й готові розвалитися. Ну, я не думаю, що це буде великою проблемою післязавтра. У мене чекають бригади на добрих 60 миль на захід від Кеве. Щойно останні поїзди з військами пройдуть. Ми почнемо розбирати колію за нами. Сто тонн на мілью. це буде шість тисяч тонн заліза. Це підтримуватиме роботу ковальських цехів для зброї. Ми навіть використаємо їх в укріпленнях. Гарна ідея, – сказав Ендрю, вимушено посміхаючись. Але не передавай наказ про це, доки я не дам слово. Але їжа, Ендрю, ось проблема. У кращому випадку у нас запас на 40 днів для людей. Армійські пайки відносно забезпечені на наступні 60 днів, хоча мені довелося наказати відправити багато з них назад до Іспанії, де ми зводимо більше складів. Еміль турбується про хвороби. У нас багато тифу. Він поширюється від того спалаху, який був у нас минулої зими в Ярославі. Було навіть кілька випадків віспи. Багато сухо тез, зважаючи на всі ці дощі. Змішане благословення, сказав Касмар. Отче, якби ви могли придумати молитву за ясну погоду, я був би вам дуже вдячний. На завтрашню ранкову месу, сину мій, Ендрю кивнув на знак подяки. Вони дійшли до великої площі. Вона була примарною, місто темне й моторошне, як може бути лише порожнє місто. Ендрю відчував, ніби захоплюють духи. А як щодо фабрик? Очищені станом на вчора. А весь урядовий матеріал. Усе вивезено, сказав Білл Вебстер. Преси для грошей, повний товарний вагон паперу для оголошень, форм звичайного сміття ведення дюрократії, включаючи всі записи. Те саме стосується скарбниці та публічних корпорацій. Ендрю похитав головою з цього приводу. Було важко усвідомити, що кілька вагонів довелося віддати під такі речі, але якщо вони колись відбудовуватимуться, вони будуть потрібні пізніше. «Що ми забули?» – тихо запитав Ендрю. Коло чоловіків мить замовкло. «Спосіб врятувати і наше місто», – сумно сказав Яро, один із сенаторів. «Хотів би я, щоб ми могли» прошепотів Ендрю, озираючись на площу та собор. Чудовий годинник, спроектований готорном, відміряв хвилини над ними, його куранти мовчали, щоб їх не сприйняли як попередження про атаку аеропароплава. Чи повернуться вони до нічого, крім опалених вогнем руїн? Чи повернуться вони взагалі? Чи тепер вони приречені біженці, як десятки тисяч мандрівників, які вічно тікають перед ордами? Остаточний вихід починається завтра, панове. Нам усім краще поспати. Ендрю подивився вгору. Хмари розходилися. Вітер підіймався з південного заходу. Колесо чітко виділялося на нічному небі. «Гарний день для польотів для них завтра», – сказав Джон. «Вони піднімуться і, швидше за все, нарешті зрозуміють». Ендрю кивнув і відвернувся щоб піти на самоті назад до свого дому. Я подумав, що піднімуся і поговорю з тобою про мої мушкети, сухо промовив Вінсент. «Це відділ Джона, а не мій», – відповів Чак, відчуваючи деяке хвилювання через неоголошений візит Вінсента. Джон зайнятий за 300 миль звідси. Я не отримував відповіді вже кілька днів. «Вчора я бачив машину» завантажену тисячею їв, що прямувала просто з фабрики в Румі на захід. І чорт забирай, я хочу знати, чому. Робітники в сараї замовкли, дивлячись на Вінсента, ніби їм почав кричати посеред церковної служби. Чак жестом запросив Вінсента йти за ним до дверей на світло ранкового ранку. «Ти не тривожиш моїх людей», – холодно сказав Чак. У мене там ріжуться прецизійні інструменти. Якщо хтось посковзнеться, це зіпсує роботу на день, а може і на тиждень. Вінсент не вибачився, але сердито подивився на Чака. Майже половина моїх людей досі без зброї. Як ще я маю почуватися? Я знаю, Вінсенте заспокійливо сказав Чак. І що, біса ти тут затіяв? Я чув, що ти вивів сотню людей зі збройових майстерень у румі. Як на мене, це означає, що не виготовляється багато зброї. Пороху не вистачає на тонне, один із вузькоколійних локомотивів зник, і жесті ніде не знайти. Ходять чутки, що ти будуєш тут секретну фабрику за старими повітроплавальними майстернями. Чак скривився і знизав плечима, невдало зображуючи невинність. Джон знає про все це. У мене є дозвіл від Ендрю вживати будь-яких заходів, які я вважаю за необхідне, щоб налагодити певні справи. Це не схоже на Ендрю. Він зазвичай дуже точний у своїх наказах. Ну, він так і це сказав, відповів чак, звучачи, як школяр, який брехнею заганяє себе в кут. І я маю це письмово. Я хочу п'ять тисяч мушкитів. «Фердюсоне, десять батарей і боєприпаси до всього цього!» «Ти просиша мене. Чи наказуєш мені?» – Тихо запитав Чак. «Я наказую тобі!» «Ти контролюєш ресурси на цьому кінці, а всі люди Джона внизу реорганізовують фронт у Кеві!» «То знала зв'язки, Підробив форму, але я цього хочу!» «Або що?» Хтось із моїх співробітників поговорить із кимось із Джона, згадавши, що ти виводиш порох понад тонну на день. Що 50 картечних пострілів на день зникають для того, що ти там виробляєш. Ти сучий син, прошепотів Чак. Саме так, холодно відповів Вінсент. Половина загону Маркуса веде сутички на південному кордоні з парою у мені в меркі. Я повинен сформувати тут два корпуси. І хай мене грець якщо я буду лише тренувальною базою, застраглою в тилу, коли прийде вирішальний момент. Я хочу взяти участь у цій війні, і клянуся Богом, я шанти самого Христа, якщо це допоможе мені потрапити туди. Боже, Вінсенте, що біса з тобою сталося, тихо сказав Чак. Він подивився повз Вінсента туди, де на невеликій відстані стояв Димитрій. Старий солдат із цікавістю спостерігав за цією розмовою, хоча й не розумів жодного слова, вимовленого англійською. «Просто роблю свою роботу», – відповів Вінсент. «Це стало надто особистим для тебе», – тихо сказав Чак. «Звичайно, я ненавиджу цих покиків, а хто б не ненавидів. Але, клянуся вічністю, Вінсенте, я не дозволяю цьому заїдати мою душу». Я порушую правила прямо зараз, іду туди, де не маю повноважень, визнаю це. Але я роблю це, тому що маю внутрішнє відчуття, що я правий, і це може допомогти виграти цю битву. Але ти робиш це, тому що не можеш змиритися з тим, що пропустиш вбивство. Не читай мені моралі, прошепотів Вінсент. Був час, коли ти не вагався читати мораль усьому нашому полку про те, що є морально правильним. «Ти переконав не одного хлопця проголосувати за те, щоб залишитися тут на початку, коли тобі я переконував нас збиратися і тікати. Тепер я бачу лише ненависть Вінсента. Мерки не отримали твого тіла, але вони точно отримали твою душу. Я не мушу цього слухати», – відрубав Вінсент, відвертаючись. «Якщо ти хочеш свої кляті мушкити, тоді тобі краще послухати». Вінсент озирнувся на нього. «Слухай, Вінсенте, ти мені подобаєшся, ти завжди мені подобався. Чорт забирай, ми разом виросли у вас, Салборо. Я пам'ятаю, як ти по тайки вибрався, щоб піти поплавати з нами старшими хлопцями у Веберпонді. Твій батько спіймав тебе і влаштував справжнє пекло, бо ти був там голий з усіма нами». На обличчі Вінсента промайнув легкий натяк на посмішку. «І я пам'ятаю, як Тимрілово дивився на мою молодшу сестру Еліс», – продовжив Чак. Вінсент нічого не сказав, лише опустив голову і кивнув. «Тоді ми були просто невинними дітьми», – зітхнув Чак. «Ніхто з нас не думав, що ми виростемо вбивцями». Я просто хотів бути інженером і створювати машини. Ти просто хотів вчитися і бути вчителем чи письменником. Як колись полковник. Що ж, ми потрапили у війну. Вінсенте, я роблю те, що роблю зараз, тому що це моя робота, але ти, Вінсенте, робиш це, тому що любиш це. І таким чином ми переможемо, відповів Вінсент. Поглянь на кіна. Чорт! Я пам'ятаю, під Геттісбергом. Я знав, що йому це подобалося. Я бачив це, навіть після того, як його брата вбили. Але подивися, що це робить з ним зараз. Він тепер великий генерал. Хтось мусив це зробити і дякувати Богу, що це він. Але я б не хотів бути на його місці ні за що. Він постарів на 20 років від цього напруження. Це як ракова пухлина, Вінсенте не підхопив її. Звісно, ти будеш як кін, ти вже й так чортів герой, але врешті-решт це зробить тебе порожнім і мертвим всередині. Ти закінчив свою проповідь. Брате Федюсоне, Чак кивнув. Я йду по свою зброю. Я щось придумаю. Я обіцяю, ти отримаєш її якнайшвидше. Але буде пекельно важко імітувати зникнення десяти тисяч мушкетів. Тихо сказав Чак. Тоді і твій секрет у безпеці. Дякую. Як справи в Румі? Хаос, Юлій займається розміщенням біженців і перевезенням їх у сільську місцевість. Він добре справляється з цим. Були деякі проблеми, кілька бійок, трохи хвороб. Але румці добре до нас ставляться. Думаю, селяни розуміють селян. Проблема в тому що у нас біженці прибувають і з півдня такос. Там недостатньо мерки, щоб дійсно завдати шкоди, але це зв'язує нас на тому фронті. Ми можемо втратити частину пізнього весняного врожаю. Місто схоже на один чортів'їгантський дитячий садок. У мене вдома дві матері і п'ятеро дітей, кузини Тані, донька Юлія Олівія, Вінсент Нервово-Почервонів. «Вона в порядку?» Питала про тебе. «Чому ти червоніша, Вінсенте? «Нічого». «Слухай, між вами щось було?» «Я чув пару чуток», – запитав Чак. Його голос був ламким. «Клянуся, нічого не було», – сказав Вінсент занадто поспішно. Чак вирішив залишити це, справді воліючи не знати. «Ти бачив повідомлення, яке пройшло сьогодні вранці». Запитав Чак буденно, коли Вінсент, здавалося, розслабився про те, що Суздаль сьогодні евакуюють. Той кивнув. Погана справа. Якось я не можу уявити, що ми справді втратили місто, це наче почути, що заколотники захопили мене. Це місце було домом. Чорт, у мене там була справді гарна хатина. Я планував збудувати нормальний дім, різьблення на ганку. Вежа кована огорожа. Місце, щоб оселитися і завести сім'ю. Чорт, думаю, це все буде попелом, коли це закінчиться. Фортуна війни, відповів Вінсент, і його риси знову напружилися. Він зупинився і озирнувся назад. А як щодо тих снайперських винтівок, тих відворців? Чак завагався. Я виготовив ще пару. Я просто не міг кинути це після стільки роботи. Я бачив ту, яку ти дав, Ендру. Я хочу одну. Плануєш трохи особисто повбивати. Вінсент лише посміхнувся і пішов геть. Що це? біса Було? – запитав Теодор, підходячи, щоб приєднатися до Чака. Просто трохи торгував із кимсь одержимом. Хороший генерал, той, – сказав Теодор. У мене є пара кузенів у восьмому полку. Вони кажуть, що він рідкісний, наповнений вогнем. Вогон палить, відповів Чак. Він кивнув Дмитру і повернувся назад до сараю. Дмитро посміхнувся і кивнув у відповідь. Потім став поруч із Вінсентом, коли вони знову сіли на коней і розпочали довгу подорож назад до Гіспанії. Ти отримав зброю. Вінсент посміхнувся. Що ще він сказав? Нічого особливого. Я справді повинен вивчити твою англійську. Здається, можна стати досить пристрасним, не сказавши нічого особливого. Просто він занадто схожий на тебе, Дмитре. Дмитро знав, що краще не відповідати. Пройде ще кілька місяців, перш ніж він буде готовий до дії. Але Вінсент Готорн знав, що коли настане час, він буде готовий. Насвистуючи фальшиву мелодію, він спонукав свого коня до галупу і поскакав геть, залишаючи Дмитра позаду в багнючі. Вперше за місяці Ендрю побачив сльози в її очах. Незграбно він підійшов і обійняв її. Меді все ще спала в неї на руках. «Просто ми так важко працювали заради всього цього», – сказала вона. Її голос тремтів, її очі блищили, коли вона озирнулася на просту вітальню. Людмила подарувала мені ці фіранки, коли у мене була моя маленька хатина у форті Лінколен, її перший подарунок. Вона відійшла від Ендрю. Колоска Меді. Пам'ятаєс, як пишалися хлопці з Ротиєс, коли подарували їй. Вона повернулася, проводячи рукою по спинці стільця, ніби прощаючись зі старим другом. Її погляд на секунду затримався на обрамленому друкованому зображенні їх двох, яке було опубліковано в газеті Гейтса. Єдина гола пляма на обшитій панельмостіні була там, де раніше висіли нагородні папери до його конгресової медалі пошани, підписані Лінкольном. Ця сімейна реліквія була частиною її десяти фунтів багажу. «Боже, ми все втратили!» Міцно притискаючи дитину, вона вибігла з кімнати. Ендрю мовчки йшов за нею. Кілька чоловіків з 35-го стояли на ганку, тримаючи багаж Ендрю. Полк вишикувався на сільській площі. Кілька членів сімей, що ще залишалися в місті, стояли поряд з колоною, їхні пожитки спочивали на тачках або на їхніх плечах. Ендрю вийшов на ганок і оглянув їхні лави. Ледве один із п'яти був зі старого полку. Всі інші, принаймні ті, хто ще живий, були в полі, командуючи підрозділами. Це було ядро. Люди, призначені на роботу в уряді або в місті. Решта лав була заповнена русами, а тепер і повною ротою з руму та навіть кількома карта. Молоді люди з перспективами послані служити в елітному полку республіки і через деякий час повернутися на високі посади. Всі були одягнені в стару форму – тимносині кітель, небесно-блакитні штани, ковдра, перекинута через плече, спрінгфілд на ремені, головні убори, подекуди старі кепі, а решта носили чорні харді з номером 35, прикріпленим до тулії. Старий американський прапор, який носили ще з часів антитема, був попереду, латаний-прелатаний, назви понад 20 боїв вишиті на його шовкових складках. Поруч із ним темносиній прапор штату Мен, а між ними білоблакитний прапор Рус. Позаду були прапори 44-го, той самий американський прапор та емблема Нью-Йоркської батареї. Навіть у цей найбільш щемливий момент Ендрю відчув приплив гордості. Полк вистояв, він завжди вистоїть. Якщо їм судилося ніколи суди не повернутися, полк якимось чином виживе. Якщо хоча б один із них зможе винести прапори, згадати легенди, честь, зімкнуті колони, що гордо стояли вранці, опалені вогнем лави, що трималися у гордих лініях. Якщо це буде пам'ятати, навіть якщо їх проженуть по всьому світу, тоді полк виживе. Він відчув, ніби армія привидів ширяє навколо прапорів. Усі ті, хто полягли під його полотнищами, були якимось чином присутні. Сотні ледве згаданих імен, які все ж якимось чином жили з полком. Його брат Джон, Кіндред, Х'юстон, Седлер та Данлеві з 44-го, І, звичайно, Ганс. «Ми повернемося», – сказав Ендрю, його голос пролунав по площі. Він дивився на їхні обличчя, ніби привиди знову були в лавах, наповнюючи їх, об'єднані братством крові та пристрасті. Цей полк вистоїть до кінця світу. Це місто, вся ця країна, можуть бути спалені дощенту, і все ж про нас пам'ятатимуть. Наші імена будуть згадувати, і коли настане день після нашого, коли онуки говоритимуть про ці дні, вони згадають вас, усіх вас, за те, чим ви пожертвували тут. Це можливо. Не втіха за те, що ми втратили, це майбутня пам'ять тими, про кого ми ще навіть не мріємо. Але цього має бути достатньо. Наші доми, наше місто можуть бути знищені, але ми їх відбудуємо і цього разу відбудуємо вільними від страху. Це наша жертва для тих, хто прийде. Це те, за що я борюся. Він зробив паузу і кивнув у бік Меді, яка все ще спала на руках у матері. Вона варта набагато більше, ніж усе, чим я володію і що втрачаю сьогодні. І колись вона стоятиме на цьому місці і розповідатиме своїм онукам, які не знають страху, історію про те, що ми зробили. Пам'ятайте про цю обіцянку, коли ми виходимо звідси. І пам'ятайте також, що ми повернемося, навіть якщо доведеться маршрувати для цього через увесь світ. Він подивився вниз по вулиці і згадав, як ішов нею останньої ночі перед початком війни, тихо сміючись провистав у Пета в ролі Ромео, молодого Грегорі в ролі Генріха V. «Нас небагато, нас щаслива жменка, нас загін братів», – прошепотів він сам собі. Він спустився сходами Ганку, Кетлін ішла за ним. На Намич він озирнувся на те, що було домом, його двері були відчинені. Кетлін сумно посміхнулася. Не Немає сенсу замикати. Прошепотіла вона. Він силувано посміхнувся. Потім легко поцілував її в чоло і поцілував меді на її руках, й чого меді захвилювалася і знову притулилася до грудей матері. Піднявши руку, він показав уперед, і колона рушила, чоловіки були похмурі і мовчазні. Повернувши на південь, вони пройшли полз конгрегаціоналізку церкву. Молодий капрал, який став священником, виходив із дверей, рушниця через плече і біблія під пахою. І з ратуші вийшли кілька чоловіків, щоб приєднатися до колони. З собою вони принесли полкові записи, журнали, що сагали дня формування полку та батареї. З півдня почувся голосний гуль, і Ендрю нервово подивився вгору, щоб побачити дюжину аеропароплавів мерки, що наближалися з того напрямку, швидко рухаючись на південно-західному вітрі. Він насторожено спостерігав за ними, готовий віддати наказ розосередитися, якщо один поверне для атаки на таку спокусливу ціль, як щільно зімкнута колона. Один із кораблів, що летів високо, повернув і попрямував на захід, перетинаючи річку і знижуючись. Мабуть, повідомляють, що місто порожнє, сказав Ендю з тихим смішком. це буде жахливий сюрприз. Решта кораблів продовжувала летіти на кілька тисяч футів над містом, рухаючись на північний схід. Дійшовши до Великої площі, тонкий струмок біженців рухався бульваром до Східної брами та залізничного двору. Попереду церкви з'явився отець Касмар із кількома десятками священиків. Він зупинився перед дверима собору і перехрестився, поки двоє послушників зачиняли двері. Глюхий гуркіт розніся площею. Кау, Людмила та кілька десятків урядовців були поруч із ним, схиливши коліна і хрестачись руським хрестом. Підвівшись, вони рушили, щоб приєднатися до Ендрю. «Сваті реліквії!» – сказав Касмар. Киваючи на чотирьох послушників, які несли скриню оковану залізом. Сподіваюся, ви зможете трохи порушити обмеження ваги. Ендрю усміхнувся. Покладіть їх у штабний вагон, ваша святосте. Прошу, Ендрю просто Касмар. Ендрю вдачно кивнув цьому найбільш незвичайному та скромному зі священників. Він був одягнений у простуріасу з домотканої вовни, пофарбовану в традиційний чорний колір, без жодних прикрас, окрім простого залізного хреста Кесуса та перевернутої руки Перма. Хай останній, хто вийде з міста, зачинить двері і згасить світло. Попросив Кал, і хвиля сміху прокотилася колоною, чоловіки позаду передавали коментар Каладалі. З далекого берега поновилася заряд стрілянини, снаряди вигнулися дугою, вибухи лунали по площі. Ендрю тривожно озирнувся. Нікого не зачепило. Шеглик вийшов із бічної вулиці, відсалютував і став поряд з Ендрю. «Пам'ятайте, містере Шеглику, ви дієте самостійно. Як тільки ми відійдемо...» Я хочу, щоб солдати батареї та останній Суздальський полк були евакуйовані до узбережжя моря. Ви повинні утримувати цю річку. Задайте їм жару, коли вони рухатимуться по форській дорозі. Змусте їх зійти з неї, сповільніть їх, але обов'язково дозвольте їм дістатися міста до заходу сонця. У вас є найсуворіший наказ не вступати з ними в бій у межах двох миль від міста. Я все ще не розумію цю частину, сер. Коли ви відкриєте свої запечатані накази, ви зрозумієте. Відповів Ендрю. Після цього позбавте їх будь-якої можливості перекидати припаси морем. Якщо бачите шанс здійснити набіг на берег, зробіть це. Щеглик кивнув, виглядаючи як дикий пірат зі своєю пов'язкою на оці та пошрамованим обличчям. Слухаюся, сер. Ендрю скривився від вдавання морського жаргону. «Думаю, вам це сподобається». «Так, цер. «Самостійне командування флотелією. Кому б не сподобалося?» «Просто повертайтеся цілим, юначе, і не втрати жодного з цих броненосців. Міна організовує доставку їжі. Дров та вугілля вниз по Кеннебеку, щоб забезпечувати вас». Якщо зможете звільнити корабель для підтримки Гамелькера в його рейдах, зробіть це. Це те, що він хотів почути. Це його порадує. Щасти, сину! Чи не могли б ви хоча б сказати мені, навіщо вся ця таємниця, сер? Ми чуємо чутки. Територія за містом, яка була закрита для всіх тижнями, заборона стріляти поблизу міста. Чим ви займаєтеся, сер? Тихо сказав Щеглик. «У вас є запечатані накази. Не відкривайте їх, доки не побачите те, що я наказав вам шукати». «Точно так, як накажете, сер, сказав Щеглик, його розчарування через незнання було очевидним. «Добре, а тепер рушайте». Щеглик від і повернувся, щоб побігти до військово-морської верфі. Вийшовши через внутрішню браму, колона нарешті дісталася станції. Два потяги, що чекали на запасні колії, вже були частково заповнені останніми біженцями. Колона розділилася, щоб зайти у вагони. Джон вийшов зі штабного вагона і відсалютував. Пет доповідає, що вони будуть увезимі до настання ночі. Передові групи вже просочуються з лісу. Армія... Відступає в доброму порядку. Я маю тридцять потягів у визимі, щоб їх забрати. Хоча ар'єргар буде важким, мерки тиснуть досить сильно. Пет, чи ви чули про нього? Не спів ночі. Мені потрібен той чортів дурень, сказав Ендрю. Я молю Бога, щоб його не спіймали, як Ганса. Джон кивнув. А що вздовж берега річки? на південь від Форда. Останній підрозділ вийшов з Форда якраз перед світанком. Потяг має проїхати стрілку незабаром. Мерки, найімовірніше, переправляються вже зараз. Тоді рушаємо. Джон допоміг Кетлін піднятися у вагон, який незабаром був заповнений персоналом із командування Ендрю та офісу Кала, а також священниками Касмара. Помічник телеграфіста висів на стопі біля станції, дивлячись на Ендрю. «Вимкне нас», – сказав Ендрю. Хлопець відрізав дріт. Телеграфіст всередині змотував кабель. Хлопець заліз у вагон і зупинився. «Сер, а як щодо того дроту, який ви наказали прокласти?» «Його залишити». «Не звертай уваги зараз», – сказав Ендрю, заганяючи хлопця у вагон. Ендрю самодно стояв на запасній колії, дивлячись на стривожені обличчя, які дивилися на нього з вікна та з відкритих дверей товарних вагонів. Він зайшов назад на станцію і в невелику кімнату за офісом телеграфістів. На нього чекав Юрій, і він підвівся. «Я на вас розраховую», – сказав Ендрю. «Бог знає, я не повинен, але я на вас розраховую». «Всупереч Янголам вашого здорового глузду!» – відповів чоловік. Ендрю кивнув. Чоловік заліз у свою туніку і витягнув листа. «Я розповів вам лише частину правди. З власних міркувань. Відкрийте його пізніше». Ендрю кивнув. Був нервовий кивок у відповідь. Ендрю бачив, що немає сенсу тягнути, це не принесе користі жодному з них. Він, вагаючись, простагнув руку. Щасти вам, Юрію!» Юрій майже сором'язливо потиснув йому руку, а потім відвернувся. Його очі саяли. «Ви ніколи не дізнаєтеся, як ваша проста милосердність змінила все», – сказав Юрій. Його спина була повернута, і Ендю вже пішов. Енді повернувся на світло раннього ранку. Він озернувся на своє місто. Було тихо за виняком поодинокого тріскоту стрілянини. Це нагадало йому село рано в ліку, коли ніхто ще не прокинувся. Якимось чином воно мало ожити незабаром, наповнене життям. Суздаль тепер був наповнений лише спогадами. Він помахав машиністу, який висунувся з кабіни. Тремтіння пробігло потягом. Прощавай, це все, що він зміг прошепотіти, залазячи у вагон. Локомотив рушив уздовж запасної колії. Потяг перед ним вже пройшов через зовнішні лінії укріплень. Ендрю стояв один, дивлячись, як земляні укріплення залишаються позаду. Потяг повернув і почав набирати швидкість. Кургани вбитих тугарів були на пагорбах праворуч. Локомотив загуркотів по естакаді, перетинаючи віну. Подивившись униз, Ендрю побачив бурхливу річку – Водоскиди греблі були широко відкриті. Заводи було видно на мить вгору по долині. Димарі чисті. Останні фальшиві вогні, які були запалені, щоб обманути ворога, тепер згасли і охололи. Весь світ здавався холодним у цей момент, хоча сонце яскраво світило і теплий сухий вітерець насувався з південного заходу. Потяг проїхав естакаду. Ворожий постріл не долетів позаду них. Рейки клацали голосніше, швидше. Потяг повернув на схід, піднімаючись схилом на дальньому боці водосховища. Локомотив сповільнився. Подолавши підйом, вони продовжили рух. Паровий свисток потяга прогудів швидкий виклик. Ендрю висунувся з вагона і побачив, як стрілочник біжить поруч і застрибує у товарний вагон. Машиніст висунувся з кабіни, щоб подивитися, а потім знову натиснув на важів дроселя. Потяг проклацав через стрілку. Ліворуч він побачив, як головна лінія відгалужується до визми, тоді як вони продовжували прямо до новрода, щоб знову приєднатися до головної лінії Настомельдалі, поза зоною Настпумерки. Він озирнувся на захід. Видно було лише шпилі. Потяг повернув через низький пагорб. На весь Суздаль знову був на видноті, як того першого дня, коли він його побачив, казковий зі своїми дерев'яними шпилями, стародавніми стінами та високими дерев'яними спорудами, вирізаними в буйстві приємних форм і обрісів. І тоді він зник. Хвиля стрілянини пролунала вздовж лінії хребта. Пет задумливо сидів, жуючи бутерброд, спостерігаючи за артилерійськими батареями в дії. Передки були переміщені. Обслуга причіпляла свої гармати до задньої частини зарядних ящиків. Перша гармата рушила вниз по пагорбу, галопом через поля. Кілька снарядів вибухнули на лінії хребта. Зарядний ящик детонував і був піднятий високо в повітря. Гармата позаду нього перекинулася, падаючи, як зламана іграшка. «Чорт забирай!» – прошепотів пет. Решта батарей продовжували рухатися схилом. Менш ніж за хвилину тонка хвиля кавалерії мерки піднялася на хребет, нахиляючись зі своїх сідель і проколюючи небагатьох поранених, що ще залишилися. Хитка лінія піхоти, яка підтримувала гармати, тепер підіймалася схилом перед ним, прапори майорили на вітрі, офіцери вигукували накази. Ззаду доносився гульдужений гармат. Через кілька секунд стовпи бруду піднялися вздовж хребта. Наступальна лінія застрільників кавалерії Меркіс повільнила свій наступ, а потім повернула, щоб відійти за схил. «Це має сповільнити виродків, сказав Снайт із холодним сміхом. «Ваші люди добре воюють», – відповів Пет, махаючи кремезною рукою в салюті. Коли бригада Ар'єргарду піднялася схилом, чоловіки радісно вітали його визнання. Він підняв свій бінок вільною рукою, скануючи поля навколо себе. Широким півколом другий корпус відступав. Хвилі диму позначали лінію фронту. Лінії трималися в доброму порядку, що він не вважав можливим лише днем раніше, коли мерки натиснули з лісу і прорвали суцільний фронт у півдужини точках. Але п'ятдесятму лісу обернулися для них набагато гірше, ніж для руської та румської піхоти, яка знала територію і відступала до своєї бази постачання. Невеликі підрозділи мерки були відрізані та безжально знищені. Лише сьогодні вранці перша організована група пройшла стежкою з Ярослава. Вирвавшись, цілий умень їх було вже до полудня. Пет боровся зі спокусою розпочати контратаку, але це принесло б у кращому випадку незначну перемогу порівняно з потенційною втратою його двох корпусів. Це не вартувало того. Ніколи не думав, що буду таким обережним, подумав він. Мабуть, старію. Рік тому я б сказав, в атаку на цих виродків і хай йому грець. Не тепер, не більше. Доївши бутерброд, він відкоркував свою флягу і запив жирну свинину ковтком теплої води, скривившись від смаку. Він знову підняв бінокль. Далеко на заході він ледве міг розрізнити низькі пагорби на північ від Суздаля. Більш ніж за сорок миль. Тонкі сліди диму позначали те, що мало бути берегами Ніпера. Аеропароплави наближаються. Крикнув хтось, і він повернувся, щоб подивитися на південь. Дюжина невеликих цаток рухалася, високо в повітрі. У місті почали дзвонити церковні дзвони. Місто вже було масою Плютанине. Потяги стояли в черзі на милю або більше, чекаючи, щоб забрати війська, які відходять. За містом, у низькій долині, оточеній лісами, Пет міг бачити високий дахи ангарів флоту Джека. Червоний прапор майорів на сторожовій вежі. Чорт забирай, погане шоу, огризнув сешнайд. Телеграфна лінія, швидше за все, була перерізана і Суздаля, слово не дійшло. Ну, якщо вони вдарять по локомотиву і заблокують лінію, ми всі опинимося у вогні. Петро озирнувся на захід і північ. Темні колони рухалися через поля. Мерки розгорталися, зондуючи фланги, готові рухатися для вбивства. Джек побіг до кабіни літаючої хмари. Двигун вже випромінював тепло. Вони вже двічі сьогодні піднімалися літаючи вздовж фронту, відмічаючи наступ Меркі і спускаючись низько, щоб скинути звіти на землю. Це було моторошне видовище. Колони Мерки змеювалися лісами аж до Дніпера. Здавалося, ніби ліс живий, темний, повзучий ріст, що хвилюється в ньому. Близки металу, руда шкіра, коні, різнокольорові штандарти, лісова стрижка обставлена батареями їхніх гармат. На іншому боці галявини Янкі Кліпер витягували з його ангару. Китайське море вже годину тому повернуло на схід, рухаючись назад до Кева, де будувалися нові ангари. Джек планував наслідувати їхній приклад протягом години, а його наземні екіпажі потім рушили б до залізничної колії, щоб спіймати останній потяг. Чоловіки вже нервували, але він заспокоїв їх, що до наближення Мерки пройде ще кілька годин. Протягом двох тижнів льотна погода була в кращому випадку невизначеного. У ті кілька днів, коли вони піднімалися, вітер був сильним з півночі. Або кораблі Мерки не змогли йому протистояти, або вони боялися чергового бою. Кораблі були помічені двічі, але відступили при його наближенні. Таким чином, Джек витратив свій час на розвідувані польоти, стежачи за Мерки. Тепер, нарешті, вони знову кидали йому виклик. «Вони швидко наближаються!» Крикнув Вартовий, вказуючи на південь. Феодор вибіг з телеграфного відділення і застрибнув за Джека. Начальник наземної служби спостерігав за кареткою, жестикулюючи екіпажем продовжувати рух уперед. За Джеком котель шипів, Метал тріскався, розширюючись від спеки. «Ви маєте підйом!» – крикнув начальник, протягуючи руку, щоб звільнити наземні колеса. Джек подивився на вежу, спостерігаючи за прапором. «Дай нам чверть вікості, Феодоре!» Пропелер почав обертатися. «Відчепити всі ліенвеї!» Літаюча хмара почала підійматися прямо вгору, стійко тримаючись проти вітру. Джек подивився на Янкі Кліпер. Його екіпаж все ще чекав, поки їхній корабель набере підйом. Щось було не так у її конструкції, хоча він годинами ламав над цим голову. Швидше за все, деякі шви були трохи ослаблені, випускаючи газ і гаряче повітря. Їй потрібно занадто багато часу, щоб піднятися, але не було часу про це турбуватися зараз. Він трохи підняв ніс. Мерки наближалися менш ніж за п'ять миль, на кілька тисяч футів над землею. Джекс покусився повернути за вітром і втекти на кілька миль. Знадобилося б добрих п'ятнадцять хвилин або більше, щоб піднятися на їхню висоту. Але якби він це зробив, вони були б над зимою без опору. Одна з їхніх бомб на залізничну колію могла б спричинити хаос – Можливо, навіть поставити під загрозу фінальне відведення. Повна потужність. Феодоре, ми йдемо прямо вгору. Він високо підняв ніс, двигун ревів. Ворожі кораблі почали знижуватися, формуючи лінію довжиною милі. Він нервово торкнувся стелажа поруч із собою. На ньому висело півдужини револьверів. За ним Феодор мав свій запас бензинових бомб, а також два короткоствольні мушкети, які змайстрував один із наземного екіпажу. Вони мали смертоносний вигляд. Він боявся, що вони будуть настільки ж небезпечними для Феодора, як і для будь-кого на відстані. Кораблі продовжували рух, і формація змінилася. Шість із них відійшли назад, а інші шість продовжували натиск. Цікаво! «Чому вони так роблять?» Він озирнувся через плече і побачив, що Янки Кліпер нарешті відірвався від землі. «Вони зайдуть високо над нами!» Крикнув Джек. У покидків був вітер у спину, і, пікіруючи, їхня швидкість була щонайменше вдвічі вищою за його власну. Він похмуро тримався в тому, що здавалося йому високошвидкісним танцем смерті. Очі, намальовані на носі ворожих кораблів, виглядали темними та загрозливими. Відстан була менше милі. Визима була майже прямо під ними, активність на залізничній станції була суцільним безладом, наче перекинули мурашник. Дуга битви, що наближалася, була чітко видно за кілька миль звіти, дим оточував лінії, коли мерки наближалися до головної бази, останнього пункту віддалення від рус. Над завиванням двигуна чітко чутно було постійне гупання гармат. Джек змусив себе знову зосередитися на ворожих кораблях. Він відчув на мить паніку, коли підніс свій бінокль щоб роздивитися найближчий корабель. Перед механіком Меркі блиснув метал. «Чорт забирай! У них на ньому гармата!» – закричав Джек. У майже паніці він опустив ніс – сильно врізавши кермо вправо. Три кораблі продовжували рухатися прямо ліворуч від нього, очевидно, наближаючись до Янкі-Кліпера, тоді як інші три вишиковувалися, щоб пройти прямо над ним. Йому не було куди йти, крім як униз. Він штовхнув ніс вперед і пішов у піке, відкриваючи вентиляційний отвір. Перший корабель пролетів над головою. Він почув слабкий тріск – але нічого не побачив і почав дихати легше. Не маючи змоги бачити кораблі над собою, він хаотично смикав кермо туди-сюди під час пікерування, а земля стрімко наближалася. Він закрив вентиляційний отвір. Зліва від нього з'явився спалах полум'я. На коротку мить він побачив щось, схоже на металевий зубець, як гарпун, що падає на землю, тягнучи за собою короткий відрізок мотузки спалаючим смолоскіпом на кінці. «Наче полювання на небесного кита», – подумав він, відчуваючи, як йому підкошується коліна. «Гарпунять нас згори, стрижень входить, смолоскіп затягується до отвору, звідки витікає водень». Феодор глянув на Джека і кивнув, коли вони вдвох спостерігали – як гарпун врізався в землю трохи на північ від залізничної станції, менш ніж за двадцять футів перед дно мішки розірвалося, ніби розірване невидимою рукою. На землі за кілька сотень футів нижче стопилу піднявся від струменю картичі, що вдаряла згори. Ісусе Христе, покидки і в нас стріляють. Ну, а чого? біса ти очікував? крикнув Федор. Вони ж повинні були відповісти. Джек потягнув кермо на себе, ніс піднявся, аеропароплавко взнув над залізничною станцією і почав знову набирати висоту. Він нахилився вперед і подивився вгору. У дні мішки було з десяток отворів і стирчала секція розщепленої реї. Так само було і зверху, і він спробував розрахувати, скільки часу знадобиться, щоб газ вийшов. Це не так уже й погано. крикнув Феюдор. Ми можемо ще деякий час триматися в повітрі. Це все одно означає, що ми ніколи не повернемо її до Іспанії зараз. Просто продовжуй летіти. Закричав Феодор. Задерши ніс, Джек побачив, що три аеропароплави, які вдарили по ньому, тепер повертають проти вітру. Він озирнувся праворуч. Де чекали інші шість кораблів все ще за пару миль проти вітру. У нього виникла ідея. Інші шість, мабуть, завантажені бомбами. Вони швидше за все не можуть нести і те, і інше. Ось що нам потрібно. Почувся тріск гарматного вогню, і Джек подивився вниз, щоб побачити, як чотирифутові футові гармати проти аеропароплавів встановлені вздовж залізничної колії, вступають у бій. Вони стріляли по ворожих кораблях, які тепер йшли низько, Три з них повертали, а інші три прямували до ангарів, де Янкі Кліпер намагався піднятися. Він продовжував підійматися, лаючись, коли кораблі позаду нього розвернулися, щоб розпочати переслідування з корми, тепер виявляючи свою перевагу у швидкості. Але принаймні він мав перевагу у наборі висоти, і він використовував її сповна. Бомбові аеропароплави, що чекали поза зоною досяжності, почали повертати проти вітру, намагаючись зберегти дистанцію. Три аеропароплави позаду продовжували нас доганяти. Тепер вони були майже на тому ж рівні за кілька сотень ярдів по кормі. Від переднього промайнув спалах світла, і Джек привнувся, почуваючи зголом, коли повне ядро просвистіло повз. Гонка повільно тривала, літаюча хмара тепер була вище своїх переслідувачів, але все ще далеко позаду сажністю переслідуваних. Ворожі кораблі були спокусливо над ним. «Хотів би я, чорт забирай, мати гармату, щоб дістати їх», – крикнув Джек. Він летів перед довгими хвилинами з невеликою надією зрештою скоротити розрив. Вони були нато далеко проти вітру. На висоті понад тисячу футів він подивився вниз, коли вони почали перетинати край лінії фронту. На наступному хребті довга лінія стрільців Меркі наступала пішки, несучі мускити. Це було останнє, що їм було потрібно. Я розвертаю її, Феєдор. Ми вдаримо по тих покидках, що нас переслідують. Коли він говорив, другий корабель зробив ще один постріл, і він відчув, як здригнувся корабель, коли ядро врізалося в корму літаючої хмари. Воно вилетіло митю пізніше спереду. Разом з ним вилітали фрагменти дерев'яного каркасу та тканини. Воден може витікати з переднього та заднього мішків у теплову камеру. Крикнув Феюдор. Одна іскра, і ми згоримо. Готуй свої бомби. Джек повернув кермо праворуч, розвертаючи корабель проти вітру. Він озирнувся через плече. Ворожі кораблі також почали повертати, щоб уникнути наземного вогню від рус, але його маневр їх спіймав. Відстань швидко скорочувалася. «Феодоре, готуйся!» Феодор нервово подивився вгору крізь отвір для відведення тепла, витягуючи банку з бензином. «Зараз!» Феодор запалив гніт і кинув його на ніс ворожого корабля за сто футів нижче. Банка вдарилася об газовий мішок і повільно скотилася по борту, впала і полетіла до землі. «Чорт забирай! Має бути кращий спосіб!» – закричав Джек. З розпачу він вихопив один із револьверів і виясадив шість набоїв прямо у ворожий корабель. Феодор націлив мушкетон униз і вистрілив у корабель, посіваючи його десятками дірок. Він витягнув ще дві банки і підпалив їх. Сильно нахилившись, він жбурнув їх униз. Одна відскочила, ніби вдарилася об вільну ковдру. Друга розкололася, але запав згас, і корабель залишився по кормі. Джек вигукував усі прокляття, які міг придумати, коли ворожий корабель рухався вперед, а вони продовжували дрейфувати назад. Напіввесили. Він почав повертати... Другий корабель пропливав за 50 ярдів праворуч і низько. Мерків внизу не могли стріляти вгору. Третій корабель був майже на його рівні, ніс високо. Двоє мерків в кабіні перезаряджали свою невелику гармату. Вони знову були над визимою, дрейфуючи на північ за вітром. Ангари були праворуч від нього. За милю Янкі Кліпер і три ворожі кораблі бігали по колу, як громіські велетні, які не можуть вдарити один одного. Джек шаленів від розчарування. Ворожий корабель пропливав зліва від нього, мерки покинули свою гармату. Один із них підняв лук і посилав стрілу за стрілою до нього. Він витягнув інший револьвер і почав палити, а Феодор, лаючись, націлив другий мушкетон і вистрілив безрезультатно. Повна потужність Феодоре. «Давай!» Джек знову підняв ніс, відчуваючи, що вони повільно починають втрачати невелику підйомну силу, потім повернув на східний курс, прямуючи прямо до зіткнення з Янкі Кліпером. Ворожі кораблі все ще повертали позаду нього. Він озирнувся на південь. Ворожі бомбардувальники все ще чекали поза зоною досяжності. Він ніяк не міг наздогнати їх з вітром на їхню користь, тому він кинувся на схід. І якщо ворог пошкодить ангарю зараз, не буде жодної надії приземлитися і відремонтуватися вчасно, щоб текти до Кев. Один із кораблів «Меркі», залучений у бій з Янкі Кліпером, підійшов до нього, стріляючи зі своєї легкої гармати прямо в кабіну. Джек гірко вилаявся, коли побачив, як інженер сунувся вперед у своєму кріслі, а корабель продовжував сліпо летіти. Помічник інженера відстебнувся від свого заднього крісла і, перебравшись, щоб взяти керування, направив аеропароплав прямо на схід. Другий корабель Меркі тепер був над Янкі Кліпером, рухаючись, щоб спуститися і вистрілити з корма. «Тобі краще триматися, Феюдоре». «Що ти?» «Біса збираєшся робити». «Та ранити сучого сина». Джек схопився за елементи керування і трохи випустив гарячого повітря, потім злегка опустив ніс. Ворожий корабель, зосереджений на своїй здобичі, продовжував повертати, його хвіст розвертався. Джек направив ніс униз, їхня швидкість зростала. «Ти з глузду з'їхав!» – крикнув Феєдор, широко розплющивши очі і дивлячись через плече Джека. «Заткнися і тримайся!» Він направив ніс прямо у хвіст ворога. Відстань скоротилася до 50 ярдів, а потім до 20. Ворожий корабель повільно рухався, щоб вирівнятися для пострілу. Ніс літаючої хмари врізався у задню частину корабля мерки і газовий мішок затримтів і завібрував. Джек відчув. Як тріщать передні реї його власного корабля, коли він піднявся в останню секунду і завдав косову удару, проходячи з поверхівці ворожого корабля. Розбита передня рея врізалася у вороже судно. Він сильно підняв ніс, радісно кричачи, дивлячись у незнаєрвєєну дірку у ворожому судні. «Бомби сучого сина зараз! Ми згормо! Бомби його!» Феодор витягнув ще одну п'ятигалонну банку, засунув гніт у топку і швидко витягнув палаючий запал назад. Вони пройшли над рвн розривом, не більше 30 футів нижче. «Кидай!» – крикнув Джек. Банка перевернулася, вдаривши біля дірки. Банка не розбилася, і контейнер, здавалося, балансував на верхівці ворожого аеропароплава. Гніт все ще яскраво мерехтів. Майже невидима облямівка синього полум'я спалахнула навколо отвору, поширюючись назовні. Банка впала у палаючий розрив і зникла, синє полум'я вирвалося вгору. За лічені секунди здалося, що все верхівка корабля була розірвана синьою бритвою вогню. Літаюча хмара піднялася на стопі тепла, навколо них спалахували клапті палаючої тканини. Ворожий корабель почав падати, стрімко падаючи. «Спускай нас!» – закричав Феюдор. Джек озирнувся на хвіст. Секція палаючого шовку, близько 12 футів у діаметрі, була притиснута до його корабля, люто палаючи. Джек різко смикнув витяжний вентиляційний отвір, навіть повертаючись, щоб летіти за вітром. Це було як у кошмарі – Палаючий чоловіка із ворожого корабля притиснувся до його судна, палаючи, і він спостерігав за цим, не маючи змоги нічого вдіяти. Вентиляційний отвір був повністю відкритий, і, опустивши ніс, він пішов у піке. Праворуч від себе він побачив, як корабель Мерки врізався у землю в вогняній кулі, і він згадав тіло, що випало з останнього знищеного ним корабля. Здається, вона займається закричав Феюдор. Джек озирнувся через плече. Тонка секція тканини розтріпувалася, відкриваючи дерев'яну рею під нею. Водим підіймається. Якби він був зверху, ми б уже згоріли. Крикнув Джек, навіть дивлячись, як виривається полум'я, облямоване синім. Чак казав йому, що можна запалити сірник усередині корабля, і він не загориться, бо потрібно змішати повітря. Але зараз це була невелика втіха, бо частина газу, імовірно, витікала. Тканина продовжувала горіти. Миттєво полум'я почало емчати вгору по борту. Він подивився вниз. До землі було ще далеко. Позаду нього ворожі кораблі наближалися, а праворуч Янкі Кліпер тікав на схід, виходячи з бою і прямуючи до Кев. Принаймні, він врятував цей корабель. «Що, в біса, я роблю!» Дивувався він. «Це моя дупа осоз згорить. До біса інший корабель». «Я згорю!» Він почав кричати, навіть коли направляв літаючу хмару у все більш стрімке піке. Феодор відкрито кликав сватив, перераховуючи свої гріфи і благаючи про прощення. «Що ти маєш на увазі?» що спав зі Світланою. Раптом крикнув Джек. «Я думав, що вона хотіла мене». «Вибач!» – закричав Феєдор. «О Ісусе, воно горить!» «Ти згориш. чорт забирай!» – крикнув Джек. Він відчув, як судно здривнулося, коли підйомна села зникла, а земля наближалася швидше. Полум'я емчало до хвоста і поверху корабля – але передній мішок все ще був цілий. Земля стрімко наближалася, дерева, розкидані на високогірному пасовищі, здіймалися, як списи, щоб пронизати вмираючого звіра. Джек сильно підняв кермо. На коротку секунду він подумав, що вони вріжуться прямо, але потім елементи керування відреагували, і ніс почав підійматися. Але вони спускалися швидко. Нато швидко, коли він підіймав, ніс все вище і вище. Тінь корабля швидко рухалася по землі. Ще більше дерев було прямо попереду. Джек відчув, як жар лиже навколо нього, почув, як кричить Феюдор. Він сильно потягнув на себе, і земля стрибнула назустріч йому. Пад стояв на пагорбі, мовчки лаючись, коли вогняна куля полум'я піднялася з далекого лісу. Це був один із наших, прошепотів хтось. Пад кивнув. Принаймні він забрав із собою покидка. Зітхнув інший. Вони можуть собі це дозволити ми ні. Інші шість аеропароплавів тепер почали діяти, пікіруючи з неба, гудячи двигунами. Уздовж відкритої ділянки, колії в місті, тисячі військових підняли свою зброю, вистрілюючи залпами. Впали перші бомби, і через кілька секунд вибухи прокотилися по території станції і рушили далі в місто. Впав другий і третій корабель. Третій вирівнявся трохи на південь від колії і зайшов низько, лише за кілька сотень футів від землі. Попереду паровоз вибухнув у повітря, п'яме попадання. Пад застогнав і відвернувся. Корабель, який влучив у нього... Продовжив політ, ліново піднімаючись і відпливаючи на північ. Він повільно піднявся, розвернувся по колу, потім знову розвернувся. «Мабуть, убив екіпаж!» Крикнув в тос. Решта кораблів спустилися, залишаючись набагато вище. Їхні бомби падали далеко від цілей. Ворожі кораблі здійснили свої повільні, важкі повороти, а потім попрямували на схід. Далеко в далині одинокий корабель Рус намагався піднятися, все ще переслідуваний своїми мучителями, тоді як корабель Меркі з мертвим екіпажем повільно продовжував повертати, відносячи його все далі і далі вітром. Жахливий безлад, панове, прогарчав пад. Нам пощастить, якщо ми зараз звідси виберемося. Що ти маєш на увазі, країна порожня? Гаркнув Джубаді. По обидва боки від нього колони емчали по дорозі, прямуючи на південь галопом. Він озирнувся на річку. Два залізні кораблі-янки стояли на якорі трохи нижче переправи, і вони обстрілювали річку, змушуючи людей йти далі вгору за течією. Навіть тоді їм доводилося розраховувати час переправи, щоб потрапити між пострілами важких ворожих знарядь. Повідомлення, скинуте з одного з хмароплавів, що прямували до місця, де армія Янки сідала на своїй залізні верхові коні, виявила новину. Суздаль був порожній, і сільська місцевість навколо нього порожня. Вони зникли. Джубаді не повірив. Тепер прибув посланець із підтвердженим словом. Він подивився в неспорічковій дорозі, де колона воїнів швидко їхала. Коса картичі пронеслася з корабля, що стояв на якорі далі по річці, поваливши десятки. Воїни прорвалися крізь зарості і поскакали далі. «Знайдіть які стежки подалі від дороги!» – крикнув Джубаді. «Ми не можемо наступати на Суздаль і бути обстріляні ось так!» «Інших стежок немає!» – тихо оголосив Муста. Джубаді сердито повернувся, щоб подивитися на нього. Тоді, присягаюся предками, ми прорубаємо прокляту стежку. Ведіть полонених карта, нехай умен працює над цим. Ми рухаємося нато повільно. Чим умен буде рубати? Сказав Муста з ноткою розгубленості у голосі. Своїми мечами, якщо доведеться. Прогарчав Джубаді. Він озирнувся на тамуку і хулагара. Що це за люди? Заревів він. Вони знають, що розбиті. Ми запропонували їм умови повернення до старих звичаїв. Хіба цього недостатньо? Тепер вони тікають, усі залишаючи свою землю. Я думав, що земля – це життя для цієї худоби. Очевидно, що ні, тихо сказав Тамука. Як я вже зрозумів, сказав Муста. Проте ми перемагали їх у кожному бою. Я думав, що ми візьмемо Суздаль, і все закінчиться. Чому? Гаркнув Вука, відкидаючи свою звичайну завісу презирства і дивлячись на Тамуку. Вони хочуть нашої смерті, і нічого менше, різко сказав Тамука. Джубаді подивився на нього з холодною лютю, а потім знову на посланця. Ти бачив місто. Я зайшов у нього. Воно порожнє. Мікарт. Останні їхні гарматні розрахунки відходили і рухалися на південь до моря. Порожнє. Прошипів Джубаді. Він думав про момент тріумфу, коли його військо вишикується, вриваючи скрізь пролом, щоб добити. Або, охоплений благоговінням, ворог продемонструє свою покірність і здасться на своє власне приниження та приниження мусти. Тепер жодна сцена... Ймовірно, не відбудеться. Він озирнувся на дорогу. Сотні його найкращих загинули по всій її довжині, пронизані залізними кораблями, які переслідували їх цілий день, поки вони їхали на південь. Будьте прокляті вони всі! Заревів Джубаді. Він смикнув свого коня, змушуючи його скакати галопом. Він прорвався крізь свій штаб і рушив на південь. Перевал було розчищено, і він поїхав далі, не звертаючи уваги на залізні кораблі, які ігнорували його під час його поїздки. Вони цілилися у великі скупчення військ далі позаду. «Давайте, добійся з гарматами, біжіть!» Крикнув Пат. Місто визима палило позаду нього, освітлюючи кошмарну сцену. Довга лінія поїздів нарешті була готова рушити, Уламки прибрані. Колія відремонтована далі по лінії, куди кількох мерків скинули з аеропароплава у марній спробі перерізати залізницю. Позаду нього 20 гармат були вишикувані дугою через колії. Кавалерія Меркі наближалася з усіх боків. За милю далі колона емчала паралельно лінії. Навідники вистрілили з усіх своїх знарядь одночасно, і розрахунки розвернулися, вічайдушно біжучі. Пат стояв на вершині броньованого вагона, розташованого в хвості останнього потяга. Навідники пробігли повз нього, гармати під ним стріляли картеччу поверх відступаючих людей. Постріли лунали з усіх боків, кулі свистіли повз, стріли летіли. «Бігом, бігом, бігом!» Кричав Пат, біжучи по довжині вагона, розмахуючи ліхтарем. Паровоз попереду пронизливо закричав. Коли він стрибнув з останнього броньованого вагона на наступний, потяг смикнувся вперед, так що він ледь не втратив рівновагу. Він продовжував бігти по довжині вагона. Діставшись з дальнього боку, він стрибнув вниз на платформу, заповнену людьми, які простягали руки через борт, щоб підтягнути останніх втікаючих навідників. «Он там!» Крикнув хтось. Пат подивився вгору і побачив двох чоловіків, що виходили з тіней, що подовжувалися. Один тягнув іншого. «Джек, давай!» Петракі прискорив ходу, сильно кульгаючи, а Феодор рухався поруч із ним. Обидва намагалися підтримувати один одного. Пат подивився вперед, але не було можливості подати сигнал потягу, щоб він зупинився. «Ходімо!» крикнув він, зістрибуючи з потяга, спіткнувшись і підвівшись, щоб бігти. Чорт забирай, генерале, ми не можемо втратити і вас. крикнув хтось. Тоді допоможіть мені, криваві дурні. Ще кілька чоловіків зістрибнули, біжучи по насипу. Вони схопили Феодора, тоді як пад підійшов і майже підняв мініатюрного інженера прямо із землі. Він швидко побіг по насипу, ковзаючи на пухкому баласті. Потяг повільно набирав швидкість. «Біжи, чорт забирай, біжи!» Це було схоже на спів, який вигукували сотні людей, які нахилялися з товарних вагонів і стояли на платформах, щоб спостерігати за драмою, не звертаючи уваги на кавалерію Меркі, яка почала наближатися з іншого боку. Падвій чув, як йому не вистачає дихання, Живіт стискається від зусилля. Руки простяглися і схопили Джека, витягуючи його. Більше рук схопили пата, піднімаючи його. Його важке тіло небезпечно наблизилося до коліс, але потім він знову опинився на платформі, задихаючись. «Я ж казав тобі, що не варто кидати запальну бомбу», захекано промовив Феодор, сердито дивлячись на Джека. «А я повинен був залишити тебе там». Заревів той у відповідь Ти спав зі Світланою за моєю спиною. Вона хотіла цього. Прогачав Фейдор. І хай мене, грець, якщо я ще раз полечу з тобою, ти лед не вбив мене тим проклятим тараном. Пад почав сміятися між задишками. Хто небудь має випити? запитав Джек, нато втомлений, щоб далі сперечатися. Півдужини чоловіків нахилилися вперед пропонуючи фляги з горілкою. Джек посміхнувся і озирнувся на своїх шанувальників. потягом уже ширилася звіска, що інженери аеропароплава на борту. «Чудове шоу!» – сказав Пат, присідаючи біля Джека і беручи флягу. Він зробив великий ковток. «Дякую, що врятував мене!» «Думав, ми ніколи не доберемося!» «Воно того варте!» – відповів Пат. Джек простагнув флягу Фейодору, який, хоча все ще кривився, кивнув на знак подяки і поплескав Джека по плечу. «Дякую, що витягнув мене з уламків», – зітхнув він. «Не міг тебе залишити, це виглядало погано», – відповів Джек, обережно забираючи флягу і тримаючи її між опеченими руками. «Еміль вас двох підлатає, і ви миттєво повернетеся в небо?» Сказав Пат, чоловіки навколо нього кивали і посміхалися. Джек озирнувся на своїх шанувальників і важко ковтнув. «Знову туди», – подумав він. «Тільки не в цьому житті, ні за що». Він ліг на гуркітливий вагон і спробував відігнати жах падіння, падіння у полум'ї пекла. Як він не намагався, тремтіння не зникало. Пат легенько торкнувся його плеча і знову підвівся, щоб подивитися на захід. Вони вибралися, ледве. Останній потяг із визими, і йому стало зле від цієї думки. Покидки захопили всю країну майже за безцінь, лише часка втрат, понесених тугарами, і понад 15 тисяч їхньої власної армії вбитих, зниклих без або поранених. Війська на борту схвильовано говорили про свою втечу, знову вільно дихаючи після останніх напружених годин утримання, поки лінію не було розчищено. Пад знав, що як тільки хулювання від втечі спаде, оселиться холодніша реальність. Тепер вони були цілою расою у вигнанні. Коли потяг рухався плавним вигином, пад подивився вперед. Аж до обрію, що простагався увечір, в потяг за потягом, розеє сипаючи іскри. Майже тридцять тисяч чоловіків їхали на схід, принаймні тимчасово тікаючи від смерті, що стискалася навколо них. Чоловіки навколо нього, полегшені присутністю Джека, поводилися майже так, ніби здобули перемогу. «Якщо це перемога», – тихо подумав Пат, озираючись на захід. «Я, чорт забирай, не хотів би бачити поразку». Джубадікар-карт натягнув по воду свого коня. Його серце калатало від забобонного страху. Ціль була перед ним дім Янки, центр їхньої сили, усе, що загрожувало його народу та всім расам вічної подорожі. Це було перед ним, але вони залишили щось інше звідки вони знали. Вершник прискакав із міста, золотий вимпал вершника Каркарт майорів на жердині за його спиною. Ті, хто був на дерев'яному пішохідному мосту через війну, розчистили дорогу, коли він гнав свого коня. Він піднявся схилом, срібні львіночки, прив'язані до його сідла, сповіщали про попередження. Довга колона авангарду розступилася. Він різко зупинив коня і низько вклонився в сідлі, забруднений вимпало опустився йому на голову. Порожньо мій кар Повністю порожньо як повідомлялося спочатку. Джубади відвів погляд. Вони зникли. Як худоба могла це зробити? Було заздалегідь визначено, що худоба має бути Куфа Гагут, Кюфа Джіейхас. Тими, хто перебуває на одному місці, лише обрані мали вічно їздити. Чи стала ціла їхня земля схожою на проклятих мандрівників? Хулагар Мій карт Захисник Заляпаний брудом, під'їхав до нього. Воно порожнє. Вони зникли, вони справді зникли. Хулагар кивнув без коментарів. Він на мить замовк, дивлячись зліворуч на густі дерева, що тиснули на дорогу. Щось закололо його почуття. Якесь невиразне перечуття, ще під ту зору. Подивися, подивися назовні, зроби це зараз. Хулагар озирнувся на величезний прапор, що майорів перед мостом, і його думки зосередилися на ньому. Перед містом Суздаль, встановлений міст двома жердинами, майорів траурний прапор, чорний стяг із червоним оком Бухгайла. Прапор, який піднімали лише коли карка, був мертвий. Звідки вони знали? Прошепотів Джубаді, намагаючись не показати свого страху. Навколо нього лунали крики тривоги, коли воїни вийшли з перевалу і вперше побачили прапор. Джуба дізнав, що не повинен показувати страху, але його серце гупало у горі. Звідки вони знали? Це домашні тварини знають такі речі, прошепотів хулагар, і його підозри почали зростати. Знову виникло те невиразне відчуття, і він озирнувся назад до лісу. І вони зникли. Прошепотів Джубаді. Що тепер? Він думав, що це буде кульмінація, що тут усе вирішиться. Він думав, що в цей момент він вийде в будівлі, де були створені їхні дива, і забере їх собі. А будівлі заводу. Порожні від усього. Сказав посланець, його голос тремтів. Усе зникло, їхні машини, машини, що створювали машини. Усе зникло, окрім порожніх будівель. Вони зникли, чи не так? Джубаді озирнувся через плече і побачив, що Тамука наближається. Поруч із ним вука. Якимось чином вигляд Тамуки наповнив його холодною лютю. Він намагався її контролювати. Щитоносець мав рацію. Його тут сказав йому. Джубаді відчув внутрішнє тремтіння. Якби Тамука сказав зараз, що зне те, його голова була б у багні. «Мені шкода, мій каркарт», – сказав Тамука без жодного емоційного забарвлення в голосі. «Бо я гузливі покидки», – прогарчав Вука. «Покинути свої юрти без бою. Вони нищі будь-якої зневаги». «Пам'ятай, ти воюєш, а із худобою», – відповів Тамука. Муста, супроводжуваний своїм сином і півдужиною штабних, підійшов, щоб приєднатися до групи. Він зупинив коня і подивився на високі пагорби перевалу, що підіймалися ліворуч від нього. Вони запекло билися за цю позицію. Це місце, де їх ледь не затиснули. Гарний бойовий відступ з боку кіна. Схоже, ти майже захоплюєшся цією худобою. Гаркнув вука. Певною мірою, так, відповів муста, він переміг мене, а тепер, здається, він втік і від тебе. Ненадовго. Заревів вука, озираючись на мусту. Між ними виникла холодна напруга. Ти б хотів мене вбити, чи не так? Тихо сказав муста. Не дражни мене зараз, Тугаре. Холодно сказав вука. А якщо я буду. Хулагар ветеіснув свого коня між ними. «Ворог там!» Гаркнув Хулагар, вказуючи на схід. «Звісно!» – відповів Муста з усмішкою. Протягом усієї розмови Джубаді сидів мовчки, дивлячись на прапор, що ліново майорів між двома жердинами, тріпочуючи на вечірньому вітерці. Він на мить зняв свій лакований шолом, щоб витерти чоло. Як вони могли знати? Він подякував своїм предкам, що сарв'я тут не було. Старий шаман, швидше за все, впав би на землю в судомах, що було погано для морального духу. Він зрозумів, що група навколо нього мовчить, чекаючи. «Вони не можуть бігти вічно», – нарешті оголосив Джубади. «Вони не схожі на мандрівників. Їхні машини обтяжують їх. Вони прив'язані до своїх залізних дорів». Він подивився на Мусту. Куди вони втекли? Муста нахилився до одного зі своїх співаків-заклиначів, який відзначав шлях вічної подорожі, і говорив пошепки. Потім він знову подивився на Джубаді. Звідси тридцять днів маршу юрти земля рівнена, родюча, грунт чорний. Земля між ними вузька лише десять маршів юрти поперек між лісом і морем. Землярус закінчується пасмом пагорбів, прокресленим, немов лінією, що йде від лісу до моря. Там відстань два марші юрти. Тридцять днів, шість для умена, сказав хулагар. Якщо вони забрали все, припустив тамука, чотири чи п'ят уменів можуть просуватися, але всі вони. І що самою ордою, що вони будуть їсти? Ані слова більше. Гаркнув жубаді. Озираючись на Тамуку, загроза в його голосі була надто очевидною. Хулагар відійшов від свого карта і під'їхав поряд із Тамукою. «Якщо ти цінуєш своє життя в цей момент, прошепотів він, відвернися». Тамука холодно подивився на Джубаді і, і вклонившись, від'їхав на своєму коні в бік дороги. Хулагар поїхав за ним. «Я намагався його попередити». Прошипів Тамука, коли вони вже не чули карт карта Ти щитоносець, а не кар чи військовий радник, відповів Хулагар, схопивши Тамуку за плече. Твій обов'язок – бути тут для вуки. Ти переступив межі, коли говорив перед картами, і він дозволив тобі говорити, бо в той момент було краще, щоб це пролунало від тебе, ніж від нього. Але, присягаюся всіма предками, Тамуко, він досі мій кар-карт, і твій, ти забув про своє місце, це новий світ, відповів тамука. Він цього не бачить. В глибині душі він все ще занадто впевнений, він все ще відчуває, що це не така вже й велика загроза. Я знаю краще. Ти хотів би бути каркартом? Саркастично запитав хулагар. Так, прошипів тамука. Хулагар відсахнувся від жаху. Я не чув цих слів, прошепотів хулагар. По правді кажучи, я повинен вбити тебе. Та мука дивився на нього зухвало. Він знає, що спокоємець убив власного брата. Він не бачить прихованої загрози цієї худоби. Він не править хулагаре, і я кажу це під захистом моєї посади. Ти б використовував це, щоб ховатися, відповів хулагар. «Він мій Каркарт і мій друг, і він зробив добре. Це твоя проблема, хулагаре щитоносцю, ти дозволив своєму підопічному стати твоїм другом». Хулагар нічого не сказав, бо не було сенсу заперечувати те, що було правдою. Проте він все ще добре править. Та Мука нічого не сказав. Хулагар озирнувся через плече на Джубаді, який чекав». «Ти будеш усунений з посади щитоносца Занкарта», – холодно сказав він. Та Мука тихо засміявся. «А хто поїде з Вукою, щоб захистити його від самого себе?» «Завжди знайдеться інший». Та Мука внутрішньо прокляв свою імпульсивність. Отже, це було закінчено. Без коментарів він став позаду Вуки, який подивився на нього. Хоча він не чув протистояння між двома щитоносцями, він відчував, що та мука щось втратив у ньому і посміхнувся його дискомфорту. «Ми кидаємо десять уменів вперед одразу. Решта підуть протягом трьох днів», – сказав Джубаді. «Ми все одно поласуємо плотюрус. Хмароплави попливуть на схід, щоб дізнатися, де вони ховаються, і позначити їх для нашого наступу». Ми залишимо худобу карта тут, щоб прочісувати поля, обробляти землю позаду нас і дати щось до того часу, як наші юрти підійдуть. Вони втекли від нас, але ми їх нас дожинемо. Він озирнувся на прапор, який все ще майорів на вітрі. Знову його охопило погане перечуття, і він подивився на хулагара, ніби шукаючи поради. Новий кар-карт – це той, хто спалює траурний прапор. Прошепотів хулагар. Джубаді швидко глянув на вуку, який дивився на прапор із дивною сумішю страху та бажання, ніби він уже позначав його сходження до влади. Я повинен зробити це сам, оголосив джубаді. Хулагар кивнув на знак згоди. Джубаді зробив глибокий вдих і приспорив свого коня до повільного галупу. Він подивився ліворуч. Коли останні дерева, що позначали край перевалу, зникли, холагар також подивився, знову відчуваючи те невиразне відчуття. Нервуючи, він посунув свій бронзовий щит. Джубаді продовжив рух по пологому схилу до того місця, де текла річка за кілька сотень ярдів. Залізний корабель Янкі, прихований низькими урвищами, був лед помітний, позначений лише одним стопом диму та верхівкою щогли, що несла прапорус. Нехай вони побачать, як ми входимо в їхнє місто, перхнув Джубаді, і штабні посміхнулися його словам. Мовчазні розійшлися навколо нього, утворюючи коло, уважно спостерігаючи, ніщо не вислизало від їхньої уваги. Біля дороги лежали кілька мертвих коней, їхні вершники розтягнулися поруч, плящі накривали їхні понівечені тіла. Вбивати, підкладаючи вибухові снаряди в дорогу, це боягуство, пробучав Джубаді. Проте це вбиває, відповів Муста. Муста подивився повз нього, до пагорбів на схід від міста, кургани яких золотіли в променях пізнього після обіднього сонця. Там спочиває моя слава, тихо сказав Муста. Джубаді кивнув, Нічого не кажучи, він відкинувся на сідлі втомлений і розчарований, але в той момент була й насолода. Вони були через річку і в серці Рус. Втрати були не надто великими, враховуючи те, з чим вони зіткнулися. Янки зазнали двох поразок менш, ніж за подвійний місяць, і їхній моральний дух безсумнівно мав падати». Він відчував, що його кінь втомлюється. Це була довга поїздка від броду. Він не потурбувався назвати цього коня. Це було марнославство, враховуючи, як швидко вони вмирали. Худоба – це худоба, але кінь – це супутник життя. Так говорилося. Якби він дозволив собі відчувати до всіх коней, яких втратив, його серце спорожніло б давно. Він подивився на Хулагара, який, як завжди, їхав праворуч від нього щит на ручі. Джубаді згадав, як, коли він думав, що залишився сам, його майбутній щитоносець плакав над вбивством свого першого коня. Він посміхнувся. Теплий день чи не так? Сказав Джубаді, дивлячись на глибоке синє небо. Я думав, що дощі ніколи не закінчаться, відповів Хулагар. Погода мала змінитися. Неуважно сказав Джубаді. Спускаючись схилом, він подивився ліворуч. Крізь вигинь річкової долини, він побачив величезні будівлі Янкі за кілька миль вище за течією. Навіть з цієї відстані вони виглядали великими вони наповнювали його занепокоєнням. Він сподівався захопити їх і з їхніми таємницями всередині. Тепер вони були порожніми оболонками. Як трупи, що згнили всередині, залишилася лише непотрібна шкіра та кіски. Залізничний міст був ще цілий. Це також було тривожне видовище. Як він був зроблений, було поза його розумінням. Він зрозумів, що все це було поза його розумінням. Залізна дорога, парові дихачі, що їздили по ній, гармати, хмароплави, кораблі із заліза, що пливли. Усе це таємниця. Він на мить озирнувся на тамуку, який їхав позаду нього і ліворуч від вуки, також із піднятим щитом. Чи мав молодий щитоносець рацію? Врешті-решт. Чи повинна вся худоба цього цілого світу тепер бути вирізана? Як це змінить нас? Дивувався він. Хто буде нашою їжею? Хто виготовить усю ту іншу їжу, яку ми так охоче поглинаємо? «Хто зробить наші люки, наші сідла, наші юрти, залізні копита для наших коней, обладунки, які ми носимо, стріли, що летять, прикраси, що дарують нам на солоду?» Джубади подивився на місто. Його воїни вже охоплювали стіни. З високих вікон він бачив своїх воїнів у будівлях. На вершині кам'яної будівлі поклоніння худоби вже майорів стяг мерки, поруч із ним воїни. У всьому місті нікого не було. Дивний момент. Він очікував або війти в нього у вогні, або в'їхати, як він робив у всі інші містах худоби за останні два з половиною кола. Звірі лежали на землі, обличчя притиснуті до бруду в покорі. Ніколи він не бачив такого. Він подивився на Хулагара. «Завтра, на першому світлі, я хочу, щоб ми рушили швидко». Ми не повинні дати їм час на перегрупування. Вони на межі поразки, і вони це знають, я це знаю. Ми можемо їх наздогнати. Це неможливо для їхніх парових машин довести до самого Роуму кожну худобу за той короткий час, що вони мали. Вони, мабуть, зупинилися лише на півдорозі біля тих пагорбів, про які говорив Муста. «Там ми їх доб'ємо». Хулагар ківнув на знак згоди. Їм не можна давати жодної хвилини. Якщо ми будемо рухатися досить швидко, їх охопить паніка. Можливо, тоді вони здадуться. Якщо ні, ми їх поженемо. І тоді, безсумнівно, Роум також здасться. Він озернувся на свою кавалькаду. Це лише тимчасова невдача. Лисиці втекли, але їхні лапи короткі, тоді як наші довгі. Ми візьмемо їх у наше коло до того, як не півмісяця. Група кивнула. Початок посмішок освітив їхні стурбовані обличчя. Пологий схил скінчився. Він виїхав на річкову рівнину до дерев'яного мосту через війну. На низьких берегах протилежного боку були зовнішні укріплення міста. Він виїхав на міст, копита його коня гучно відлунювали по дошках. Хулагар нервово подивився в бік річки Нейпер. Дивно, жодного залізного корабля Янки не було видно. Це було б ідеальним місцем, щоб мати корабель, готовий з картечю, щоб змісти будь-кого, хто перетинає річку. Прямо попереду були зовнішні бастіони. На півдорозі вгору по схилу темно майорів прапор. Хулагар нервово подивився на нього. Джубаді довго сидів потім зіскочив зі свого коня. Смолоскип, тихо сказав він. Хвилину, мій карт, втрутився Хулагар. Рухом його руки мовчазні піднялися схилом, топаючи землею, коли вони рухалися вперед Шеренгою. Шеренга досягла місця трохи нижче прапора, коли пролунав різкий спалах світла, вибух хрому. Хулагар стрибнув перед Джубаді, який відсахнувся, пригинаючись. Дим розвіявся. Хоча вони не могли говорити, вони все одно могли кричати. Розірвані решки мовчазного лежали з одного боку. Інший лежав, тримаючись за обрубок ноги. Високий жалібний ВРСК виривався з його вуст. Один із його товаришів став на коліна поруч із ним і, махаючи руками, мовчазно заговорив. «Поранений, тремтячи від агонії», Підняв руки і рушив ними у відповідь. Товариш знову підвівся і витягнув свій ятаган. Промайнув блиск сталі і стожінь припинився. Хулагар повільно видихнув і подивився на Джубаді, який спостерігав за сценою без емоцій. «Вони знали, що це приверне тебе», – сказав Хулагар. Яким чином вони знали?» «Це була паска». Джубаді подивився на нього. Ну, тепер, коли вона спрацювала, спалимо, чорт забирай, цю річ. Я втомився і голодний. Приведіть худобу. Ми добре поїмо сьогодні ввечері і забудемо про це. Мовчазний підійшов, несучи смолоскип. Хулагар бачив ледве прихований страх в очах Джубаді, коли він подивився назад на чорний прапор. Як вони дізналися про це? Прошепотів Джубаді. Він почав підійматися схилом, хулагар ішов за ним. Він уважно озирнувся. Стіна була заповнена його воїнами. Річка була порожня. Як вони могли знати, Джубаді досяг прапора. Це лише свято татство худоби. крикнув він. Його голос розніса полем і досяг тисяч воїнів, які зупинилися, коли вони розповсюджувалися рівненами. Я, Джубаді. Забираю Юрти худоби собі. Я, Джубаді, все ще живу як каркарт, і п'ю на смажені кіски нашого ворога худоби. Він торкнувся смолоскипом до знизу прапора, тримаючи його там довгі секунди, поки він не почав спалахувати полум'ям. Він відступив. Хулагар озирнувся на поле. Як? Прозріння прийшло раптово. Худоба Юрій. Його погляд метнувся до тамуки – який спостерігав за церемонією. Тонка посмішки освітлювала його обличчя. Юрій відсунув сірий шматок полотна і визирнув. Кілька мерків проїхали прямо над ним. Перша хвиля розповсюджувалася. Один з їхніх коней впав. Коли він перелазив через лиске каміння, вершник лаявся так сильно, що той мало не засміявся з дискомфорту мерки Вони поїхали далі, залишивши його самого і так, і не побачивши його прихованої позиції. Так, це було зараз. Він виліз із невеликої печери, викопаної між валунами, і ледве визернув із-за краю, дивлячись крізь дерева. Він намагався придушити тремтіння, не знаючи, чи це від того, що цілий день пролежав, сховавшись у вологій печері, чи від страху. Він підняв телескоп і висунув його на повну довжину, просуваючи його крізь полотняну завісу, щоб оглянути колону, що їхала дорогою. Йому не важко було його помітити. Широкі плечі, манера їзди. Це був не недвійник, яких він, як було відомо, використовував у бою. Ні, це був, безумовно, він. Лише це знання було ключем до суперечки з кіном. Тільки він міг легко помітити Джубаді. Були карта, які бачили його раніше, але зазвичай лише на мить. Лише одна людина могла це зробити. Він їздив за ним двадцять років, пед при щитоносці його сина. Тільки він міг визначити Джубаді, незалежно від того, де він був, чи то в повному церемоніальному обладунку та з прапорами навколо нього, чи як зараз. У бойовому обладунку і такий же невиразний, як його мовчазні. Там був хулагар, і Юрій відчув укол жалю. Щитоносець зупинився, щоб повернути свого коня і озирнутися. Чи кличе ту? Юрій завмер. Його дихання стало поверхневим. Він відвів телескоп, щоб не дивитися прямо на нього, боячись, що внутрішній дух кличе до попередження. Він майже відчував зондування, Дивина назовні. Він бачив НАТО багато прикладів цього чуття, щоб не вірити в його силу. Він відчував, як волоса на потилиці колються. Він чекав. Хулагар повернув свого коня і поїхав далі, перетинаючи міст позаду джуба Дікар Карта. Рухаючись повільно, Юрій потягнувся вниз і дістав довгий шкіряний футляр. Він розв'язав шнурок і витягнув його. Довга латунна трукалет була видно в темряві вузької воги печери. Крихітне житло було наповнене запахом масла, металу та полірованого дерева. Він заспокоїв дихання. Час ще був. П'ять серцебиття в одному місці, сказав йому Ендрю. Він знову визирнув із-за завіси. Небо було темно-синє, переходячи в ранній вечір. Далі на південь буде тепло. Юрти орди вже збираються у свої кланові кола. Спостерігачі за сонцем готуються викликати пісні вечірньої молитви. «Вію бі і сі сіноу вдома, ка Гларіан. почуйте, предки, їдьте тепер по нічному небу». Він прошепотів слова, посміхаючись. «Кін мав рацію. Він став ними набагато більше, ніж був зараз людиною, худобою». Він пишався своїм господарем, носом за анкарта. І так, він їв їхню їжу. І йому це сподобалося. Ендрю це відчув. Ось чому Ендрю ніколи не дозволяв йому тримати свою дитину. Його дитина. Мої діти. Там була моя дитина, Ольга. І її мати. Він посміхнувся. Дівчина чин, м'яка, тендітна. З овальним обличчям, майже сама дитина. Забита до смерті за те, що пролила ферментоване молоко на свою господиню, першу дружину в жубаді, а потім розрізана на шматки для ям. «Ольга, моя єдина дитина, краще було, щоб я задушив тебе власними руками, ніж щоб тебе кинули в ями. Скільки часу?» прошепотів він. «Після Бартном у місці...» Де три річки зливаються в солоне море. Чотирнадцять сезонів. Сезон за сезоном він плекав свою пам'ять, свою ненависть, свою самозневагу за те, що нічого не зробив. За те, що сидів на почіпки над кісками, які викидали з юрти для петів. Нескінченні сезони їзди, принаймні в цьому було життя. Він бачив весь світ. Гори, що пронизували небеса, моря, настільки густі сіллю, що можна було гойдатися на їхній поверхні. Він бачив закручені шторми і небеса, освітлені вогнем, і внутрішньо сміявся, поки його господарі ховалися. Він бачив битви, стоячи на високому пагорбі, красу уменів, що рухалися через високе море трави. Їхні десятитисячні блоки, що рухалися, наче керовані однією рукою, наповнюючи небеса своїм громом. Він бачив двадцять раз худоби, чин його коханої, темні убі, тольтеки, констани, ще більше рус на далекому кінці світу. Він бачив їхні міста, що виблискували, їхніх людей, що вклонялися. Він чув їхні голосіння, і жах усього цього заморозив його душу, так що він став таким же бездушним, як земля. Принаймні він так думав. А потім була Софія. Пет, затас констану. Де вона наймовірніше, зараз вона в юрті хулагара, і з нею ще одна дитина. Його серце потепліло, чого він вважав вже неможливим. Тож це була обіцянка та муки. Вбийкіна, і вони стануть вільними, зазнай невдачі, і вони підуть на бенкет, навіть дитина, яка спочатку стане свідком смерті своєї матері. Не думай про це, прошепотів він собі. Це було б так легко, усвідомив він і подивився на каблучку на своєму пальці. Він натиснув на її бік нігтем великого пальця, ударяючи по крихітному обрубку. Отруєна голка вискочила, невидимо в темряві. Чому ні? Тому що я боягус. Дивувався він. Він похитав головою. Страх вигорів у ньому давно. Пет врешті розтрачав будь-який страх. У світі без надії. Вільна людина боялася смерті, бо втратила б насолоду життям, але для раба смерть була звільненням. Чому ні? В ніч, коли він вперше зустрів його, він був готовий. Чи це був короткий погляд на дитину? Це була проста людяність, принесена кіном, проста порядна людяність родини, що жила без страху, людяність яка могла бути знищена за невинний гріх розлиття чашки молока. Вони думали, що він забув. Адже, зрештою, він був лише худобою, бездуховною худобою. Тепер вони дізнаються. Він міг лише молитися, що Софій врешті-решт зрозуміє, що принаймні дитина ніколи не пізнає жаху життя у світі, керованому меркі. Бо якби він убив Кіна, вони б справді виграли. Тож скін повернув його проти них. Юрій знав, що його використовують, що Кіну байдуже, що з ним станеться тепер, лише б він досяг успіху. Він сумно посміхнувся, дозволяючи емоції і жалості до себе сформуватися вперше за багато років. Він знову визернув, спостерігаючи, як мовчазні підіймаються схилом. Пролуна Пролунав спалах світла. Чотири серцебиття, п'ять. Бум пронісся повз нього. Кін сказав, що це трохи більше тисячі ярдів. Міра була для нього безглуздою. Юрій знову побачив його, коли він почав підійматися схилом. Він потягнувся вниз і підняв снайперську гвинтівку Вітворта. Він витягнув тампон з дула, потім уважно подивився на шестигранний ствол, щоб переконатися, що в ньому немає жодного фрагмента дерева чи цятки бруду. Він щоденно тренувався з цим жахливим пристроєм, відколи Кін вперше припустив, що це єдиний спосіб врятувати їх усіх. Ендрю розглядав численні інші плани. Паски в місті, снайпер у місті, заховані вибухові снаряди, вогони з залізних кораблів. Юрій сміявся з усіх пропозицій, вказуючи на методи мерки. Лише коли Кін показав йому вітворд, він зрозумів, що ось засіб. З першою сотнею тренувальних пострілів він повільно збільшував свою відстан. Другою сотнею він відточив свою майстерність. Третю сотнею він відшліфував свою майстерність, стріляючи на прихованому полігоні, встановленому біля шахт над фортом Лінколен, де ухиль землі відповідав тому, де він був зараз. Він спостерігав за маленьким вимпелом, що майорів на верхівці Жерден, які тримали прапор. Вітер дув із заходу, трохи поривчасто. Якби вітер був занадто сильним, якби дощило, якби джубаді прийшов цим шляхом занадто пізно вдень, якби вершники, які проїжджали повз, подивилися трохи уважніше. Було стільки, якби, що зіграли йому на руку. Він підняв важкий вітвор, перевіряючи пістон на ніпелі. Він просунув рушницю вперед і поклав її в жолуб вирізаний у скелі. Зброя вмістилася у тверде кам'яне корито, витисане відповідно до неї. Він притулив своє плече до вигнутого приклада, який був перероблений, щоб ідеально йому пасувати. Він притиснув око до довгого латунного прицілу, встановленого вздовж ствола. Він злегка посунув зброю ліворуч, потім витягнув тонку смужку свинцю з мішечка. Він трохи нахилив зброю вгору, Поклав свинець під ствол, а потім знову подивився через приціл. Трохи низько. З майже непомітним тиском він підняв задню частину зброї не набагато більше, ніж на частку дуйма. Перехреста були налаштовані саме на чу відстань і тільки на неї. Рушниця була налаштована на цей один постріл і жоден інший. Своїм правим великим пальцем він відвів курок назад. Джубаді рухався вгору зхилом. Юрій Ледлет посунув рушницю, відстежуючи його. П'ять серце в одному місці. Оскільки часу знадобиться кулі, щоб дістатися до цілі. Дим від смолоскипа в руці джубаді, звивався справа наліво. Важко. Приціль був встановлений на відстань. Все, що йому потрібно було зробити, це навести його на ціль. Вітер, дим змістився. Звиваючись прямо вгору, тримай його там. Джубаді нахилився вперед, проводячи смолоскипом по знизу прапора. Він зайнявся. Каркар, Орди Меркі відступив, кидаючи смолоскип. Юрій торкнувся пальцем першого спускового гачка і натиснув. Він відчув, як класнув механізм. Тепер він був на волосковому спуску. Лише легкий дотик до другого спускового гачка завершить справу. Джубаді стояв нерухомо, спостерігаючи, як спалахує прапор. Юрій зробив останній вдих, випустив половину. Дим злегка звився вліво. Він посунув перехрестя трохи вправо, майже на руку джубаді. Він легенько торкнувся другого спускового гачка пальцем. Курок вдарив і склацанням. Сер. Лінія попереду вільна. Мерки перетнули північну залізничну колію і пройшли через визиму. Вони будуть на наших коліях за пару годин, можливо, швидше. Чому ми чекаємо? Ендрю подивився вниз на телеграфіста, який тривожно стояв біля потяга. Через хвилину, прошепотів він і повернувся, щоб подивитися назад на захід. Хулагар повернувся. Було щось. Він знав це. Він подивився на Тамуку, який дивився прямо на нього з неспокійним виглядом в очах. Хулагар підняв свій щит, рухаючись до Джубаді. До біса ритуал. Юрій прошипів прокляття. Холодний піт виступив на його чолі. Він смикнув курок назад. Невистрілений пістон застряг на Ніпелі. Він натиснув на нього нігтем, намагаючись звільнити. Його нігод розколовся. Він проігнорував біль. З чутним ляском пістон зіскочив. Він почав нишпорити біля коробки з пістонами на поясі, розяєсипавши більшість із них. Взявши свіжий маленький мідний пістон, він надів його на ніпель, потім повністю відвів курок назад. Він знову нахилився і притулив око до прицілу, тривожно рухаючи вітвор туди сюди. Ось! Спокійно, застарів він себе. Є тільки цей один шанс. Не думай ні про що інше, тільки про це. Ні про неї, ні про задушену дитину, м'яку в твоїх обіймах, ні про Софі, ні про ями, ні про кров на твоїх власних руках. Нічого. Не думай ні про що, крім цього. Думай про двадцять років очікування спокути. Спокута зараз, змахнувши пальцем. Він втягнув повітря, його палець торкнувся першого спускового гачка. Він побачив, як хулагар рухається до його цілі, та мука рухається за ним. Та мука... Була миттєва спалах розуміння, коли щитоносець з анкарта, здавалося, подивився прямо на нього. Чи могло бути, що після всього? Він відкинув цю думку. Він торкнувся другого спускового гачка. Мій карт, залеж це місце зараз. Прошипів Хулагар. Джубаді озирнувся на нього. Прапор коливався і кружляв, коли полум'я емчало по його шовкових складках. Є щось жахливе в цьому місці, тихо сказав Джубаді. Я сумую за степами дому. Хулагар відвернувся від нього, і краємука він щось побачив. Що? Тонкий клуб диму. Постріл. Чому? Це було так далеко. Хулагар відчув, як його серце стиснулося, ніби замерзло. А потім воно сильно забилося. Раз, два. Джубаді. Хулагар повернувся. Світ рухався неймовірно повільно. Він зробив крок вперед, рухаючись за Джубаді. Поспішаючи підняти щит за спину свого каркарта. Він відчував, ніби його серце осос вибухне, коли воно знову стукнуло іще раз, Джубаді дивився прямо йому в очі цікавий погляд, ледь помітно здивована посмішки, очі раптом розширилися від подиву. Ні. Навіть коли хулагар простягнув руку, підіймаючи щит через спину Джубаді, він побачив отвір, такий крихітний, що з'явився посередині спини його друга. Примарний дощ крові вибухнув із грудей Джубаді розбризкуючись на прапор, що все ще горів. «Ні!» Джубаді почав повертатися. Його риси були дивні, ніби вже перетворювалися на пил і темряву. Очі трималися на ньому. «Хулагар!» Це був протяжний шепіт. Щит впав, ніби втягнутий у землю. Він вдарився об землю і повільно покотився вниз хилом. Хулагар простягнув руку хапаючи свого друга, який відмовлявся падати. Він відчув, як кров пульсує з джубаді, кожне скорочення серця розбризкувало його вмираючий, зменшуваний потік. Хулагар міцно притиснув його до себе, обійнявши руками. Я щойно спалив прапор свого власного похорону, прошепотів джубаді, ніби він був жертвою парадоксу, який був поза його розумінням. Мій карт Сон Зітхнув Джубаді. «Чекай на мене, мій карт!» Тонка посмішки промайнула по його рисах. «Ця худоба! Вони!» Через нього пройшло тремтіння. Зітхнувши, голова Джубаді схилилася на плече Хулагара. Щитоносець підняв обличчя до вічного неба і стояв у тиші. Джубаді Вагрійська, каркарт Меркі, був мертвий. Хулагар стояв сам, тримаючи тіло. Відчуваючи, як останній пульс серця зникає, ноги обем'якли, останній подих прошепотів на його щоці. Настала хвилина тиші, ніби світ закінчився, ніби буглар завісила свою завісу перед усіма присутніми. Піднявся самодній крик, високий у люлюкання жалоби, до якого митєво приєднався інший іще один, поки крики тисяч не загриміли по землі. Вука підійшов. Та мука позаду нього з піднятим щитом, мовчазні скупчилися навколо. Хулагар подивився в очі, в очі і побачив жах, страх, тривожний погляд. Ніби інший такий самий удар осос мав з'явитися, щоб вразити і його. «Вукова Джубаді, знай, що Буглах забрав твого батька», – сказав Хулагар, його голос захлинався. «Коли мене місяць жалоби, ти будеш проголошений каркартом ордимерки». Вука кивнув, нічого не кажучи. Тамука кошту, виконай свій обов'язок. Відведи його в безпечне місце, доки ми не знайдемо вбивцю. Тамука знаком наказав мовчазному оточити спокоємця і відвести його геть. Вука не озирнувся і навіть не простягнув руки, щоб торкнутися тіла свого батька. Його відвели. Не може бути часу на жалобу, сказав Тамука. Дивлячись прямо на хулагара. Буде місяць жалоби. вигукнув хулагар. Я правлю, доки спакоємця не помажуть, і закон має бути виконаний. Орда припинить рух доти. Ось чому вони це зробили. крикнув Тамука. Його голос ледве було чути над дикими криками голосіння. Коли жалобу буде закінчено, твій каркарт матиме свою помсту, але не раніше. «А тепер залиш мене!» Тамука завагався. «Мені шкода, мій старий друже!» – прошепотів він. Простягнувши руку, він торкнувся плеча хулагара. «За мене чи за Меркі?» «За тебе!» – відповів Тамука. Хулагар подивився йому в очі, і була мить подову. Він уже серцем знав, хто це зробив. Але що з Тамукою? Щитоносець нового кар-карта розвернувся і пішов, ледве помітивши мусту тугарів, який стояв осторонь, нічого не кажучи, піднявши тіло свого карта і пригорнувши його до себе. Хулагар повернувся і спостерігав, як останній спалах палаючого прапора згасав, дим звивався до вічного неба. Охоронець відтягнув полотняну ширму. У невеликій камері смерділо порохом, а також смертю. «Ми знайшли його!» Він простягнув руку, схопив тіло Юрія за руки і витягнув його. Він відчув легке мерехтіння болю, ніби його вжалила колючка. Худоба дивилася на нього безжиттєвими очима, його риси застигли в цікавій посмішці. Воїн раптом відчув слабкість, запаморочення. Він сів і знову подивився на тіло. На пальці Юрія була каблучка з якої стерчала тонка голка. Меркі почав кричати, знаючи, що він щойно зробив із собою. Крик тривав недовго. «Підніміть сигнальний прапор», – сказав Бульфінч, дивлячись на хлопчика, що причаюся поруч із нему рубці залізного корабля Фредерік Есбеюрг. Він знову подивився на запечатані накази, які він відкрив, як було наказано, коли на березі почалися божевільні, жахливі крики. «Містер Тургеєв!» «Є, сир!» Булфінч подивився через люк на гарматну палубу внизу і посміхнувся. «Передайте слово екіпажу!» «Правитель мерки мертвий!» «А тепер почнемо закидати снарядами їхні голосіння!» Дивлячись вперед, він побачив...» Як три червоні вимпили вирвалися на вершині новорот, який стояв на якорі за кілька миль нижче суздаля. Звістка буде передана вниз по річці, до місця, де її зможе прийняти сигнальна вежа, розташована над шахтами. Небо темнішало, червоне сонце перетворювало розсіяні хмари на шарлатові шлейфи світла. Єдиним звуком було тихе пхання двигуна попереду, коли він випускав трохи пари. Він відчував їхню напругу, їхнє здивування, чому він чекав тут за тридцять миль від Новрода. Він почув цокання телеграфного ключа і відчув, як його серце стислося. Він чекав. Двері в кімнату телеграфістів відчинилися, і він почув, як хлопчик рухається по довжині вагона, двері відчинилися за ним. Хлопчик простягнув йому клаптик паперу. Він відкрив його. Він довго стояв, дивлячись на папір, потім склав його. Він ступив назад у вагон. Вони терпляче чекали, ніхто не знав, чому він попросив потяг зупинитися тут. Я щойно отримав сигнал від кораблів «Булфінча» на Нейпері, тихо сказав Ендрю. Він знову подивився на папір. «Три червоні фіги майорять із Фредеріки з Беурга». Він підвів погляд і побачив їхні здивовані погляди. Джубаді, каркарт Орди, був убитий снайпером перед воротами Суздаля. Настало неспокійне сум'яття. Це означає, сказав Ендрю, його голос був різкий і сповнений холодної сили, що протягом наступних тридцяти днів усі наступальні операції меркі припиняться, доки їхня жалоба не закінчиться. «У нас буде час, щоб підготувати лінію в Кев. У нас буде час підготуватися». «Слава Господу!» Зітхнув Кал. Ендрю кивнув. «Не в змозі сказати більше». Касмер підвівся. «Юрій зробив це». «Це був Юрій». «І що?» «Він, швидше за все, мертвий. Він сказав мені, що він зробить. У нього не було надії на втечу. Він знав це». Коли добровільно погодився? Ендрю замовк. Коли я погодився його на це? Нехай знайде спокій, сказав Касмар, роблячи знак благословення. Вигнанець врятував нас, сказав Кал, хитаючи головою з жалем. Підвівшись, він підійшов до Ендрю і взяв його за руку. Ти теж нас врятував? Ні, я просто дав нам трохи більше часу, тихо відповів Ендрю. Ні, це був Ганс. Усі ті хлопці, яких ми втратили, наші власні люди, ті, кому ще належить померти. Вони ті, хто врятував нас, хто врятує нас. Він завагався. І Юрій. Він знайшов трохи спокою і дав нам останній шанс. Він озирнувся на групу. Скажи механіку, щоб рушив нас, сказав він. Він хотів сказати більше, сказати їм, що наближається що у них є 30 днів, але коли мерки знову підуть у наступ, це буде також і помста. Він подумав про лист Юрія, де викладено його причини, його поради та чого очікувати. Вука буде непередбачуваним, але Вука, швидше за все, буде найменшою з їхніх проблем. Вибачте, прошепотів він і повернувся, щоб вийти на платформу. Він навіть не чув схвилюваних криків, і не помітив миттєвого піднесення їхнього духу, повернення їхньої віри в те, що вони все-таки можуть вижити. Їхня ейфорія була схожа на ейфорію потопельника, який знайшов плід посеред океану. Є момент радості, поки не приходить усвідомлення, що, швидше за все, швидку смерть від утоплення проміняли на повільну від голоду. Але на даний момент їхній дух повернувся. Ендрю хотів сказати більше, але слова не приходили. Як він міг також сказати, що навмисно вирішив, когось убити. Війна завжди була безособовою, вбивство в запалі битви, так було завжди. Але це було інакше. З моменту першої зустрічі з Юрієм план почав формуватися, чітко проявившись того ранку, коли він почув про смерть Ганса. Навіть коли план евакуації, який завжди був у нього в голові, став реальністю, він знав, що часу не вистачить. Це завжди був час, від тоді, як вони вперше вирішили виступити проти тугарів. Ніколи не вистачало часу на все, що потрібно було зробити. Він продумав усе до таких дрібниць, сидячи з Юрієм і дізнаючись, як вони думають, плануючи вбивство в усіх деталях. І це спрацювало. Ендрю подивився на лист від Юрія. Я знаю, що мною скористалися всі сторони, особливо ти, щоб врятувати мій власний народ, який убив би мене. Роблячи це, я гарантую смерть єдиних двох, кого я все ще люблю в цьому кам'яному серці. Я знаю, що мною користується і та мука, бо в будь-якому випадку я підозрюю, що я лише його інструмент. Проте я прощаю тебе, Ендрю Лоренскін. Ендрю зім'яв лист і поклав його назад до кишені. Він здійснив холодне, продумане вбивство свого суперника. Не мало значення, що Джубаді планував те саме для нього. Юрій ніколи не зізнавався в цьому, але Ендрю знав, зрозумівши це з історії пропета, який убив карта, щоб рятувати свою родину. Не мало бути жодних докорів сумління, жодного натику на провину зараз. Це була війна за виживання для обох раз. Якби він цього не зробив, якби Юрій не пожертвував собою заради народу, який його зневажав, за десять днів мерки пройшли б через білі пагорби, вирізаючи біженців сотнями тисяч. Юрій врятував Рус усіх людей цим одним замахом. Але Ендрю не мусив це любити. Потяг смикнувся під ним, і він схопився за поручні. Останній потяг із Рус. Позаду нього земля була порожня, примарний пейзаж цілий народ пішов у вигнання. Чи повернемося ми коли-небудь? Дивувався він, чи це початок виходу, який поведе нас навколо всього світу. Було важко уявити, що вони коли-небудь зможуть пробитися назад. Чорт забирай, вони повинні були повернутися. Це була їхня земля, їхня мрія. Їхні домівки. Суздаль був їхній. Якщо це займе ціле покоління, вони повернуться. Він може померти. Вони всі можуть померти в наступні місяці, але якось деякі з них виживуть і повернуться, поки нарешті не переможуть. Потяг почав набирати швидкість, коли він піднявся на низький пагорб. Крихітна станція була тепер позаду них. Будівля і купа сіна поруч із нею яскраво горіли, щоб відповідати кольорам вечірнього неба. Коли вагон до вершини, Ендрю побачив короткий, останній краєвид, низькі пагорби вздовж Нейпера, що виділялися на далекому обрії, пишні родючі поля мовчазні, села мовчазні, церковні дзвони, які так довго сповіщали про закінчення дня, мовчали. «Якось ми повернемося?» Він подивився на Кетлін. Коли вона вийшла з дверей і сперлася на поручні, Меді міцно спала, притулившись до її плеча. Разом вони спостерігали, як їхня земля, здавалося, відпливає. Ти зробив те, що мав зробити. Її вільна рука ковзнула навколо його талії. Це не означає, що мені це має подобатися. Я б не кохав тебе, якби це було так. Він подивився на неї, і вперше з того часу, як він втратив Ганса, його обличчя освітла посмішки. Машиніст зіграв сумну, мелодійну пісню на гудку, ніби кличучи останнє прощання, і останній потяг із Рус продовжив рух по схилу, мчачи на схід у вечірню ніч, що згущалася.